a Borcsa, Balatoni nyomozás. Felolvassa, Kis Eszter. Rozinak sok szeretettel. Első fejezet. Hiszti Kriszti és a kacsa feneke, meg egy kis nagymama tipológia. Mielőtt belekezdenék a történetembe, mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy Hiszti Krisztit egyszerűen imádták a szülei rajongtak érte, szerették szőröstül, bőröstül, izgága természetestül és lepcses túl is. Sőt, egészen biztos vagyok a felül, hogy a világ minden kincséért sem cserélték volna el semmilyen másik gyerekre. Ezzel együtt azonban hisztikriszti apukájának, vagy épp hisztikriszti anyukájának lenni nem volt épp fákyás menet, vagy kocka. És akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Először is a történeti hűség kedvéért azt el kell árulnom, hogy Krisztit igazából nem is hiszti Krisztinek hívták, sőt még csak nem is Kristinek. Tizenkét évvel ezelőtt borókai Anna Mária néven, 56 cm-rel és 3,8 kg dekával látta meg a napvilágot egy pesterzsébeti kórházban. A pesterzsébeti napvilág meg az ő egészségtől kicsattanó manduláit pillanthatta meg, ha akarta. A kis pupák, Hiszti Kriszti ugyanis, élete első percében már is olyan nagy átéléssel ordított torka szakadtából, hogy még azok a nővérkék is mentenköré sereglettek, akik már bő húsz éve dolgoztak az újszülött osztályon, és úgy gondolták őket aztán végképp semmi meglepetés nem érheti. Hát, most érte! A falatnyi csecsemő úgy ajvékolt három nap és három éjjel, hogy amikor végre hazaengedték az anyukájával a kórházból, még az intézmény portása is lehúzott mély megkönnyebbülésében egy pofas sört a recepciós pult asztala mögé bújva. Így aztán nem is csoda, hogy örökre ráragadt az a becenév, amit az újszülött osztály nővérkéi adtak neki, először csak nagy titokban és félig viccből, Másnap viszont a két kerülettel arrébb dolgozó trafikos fejéből is ez pattant ki. Borókai Anna Máriát, azaz a világ legharsányabb gyerekét nem is hívta többé senki másképp, mint Hiszti Krisztinek. Hiszti Kristi később sem hazudtolta meg élete első zajosan kommunikatív napjait – Igazi, energiadós, izgőmozgó szinte vibráló kis gyerekké cseperedett, olyan kislányjá, aki folyamatosan mások társaságára vágyott. Egy emlékezetes nyári napon az anyukája elvitte a kis Krisztit a szodába. Bő egy órát játszottak a vízben, kergetőztek, hancúroztak, halacskáztak, labdáztak és sellőztek, szegény Krisztia anyu már egészen elcsigázott volt. Titokban abban reménykedett, hogy a kis nudli Kriszti is kép bágyatra bugrálta magát, így végre lesz egy kis nyugta elnyúlni a strandszőnyegen, lecsukni a szemét, talán, talán még napozni is fog tudni néhány nyugodt percet. Le is heveredett, annak rendje és módja szerint, de csak azután, hogy Krisztit gondosan leültette egy tonhal krémes és a kedvenc mesekönyvével maga mellé. Ám két és három negyed pillanat elteltével, tényleg nem volt több, amikor résnyire kinyitotta a szemét, bizony sehol sem látta Krisztit. Nyomban meg is állt benne az ütő. Felpattant a csíkos törölközőjéről, hogy megkeresse a lányát. Hirtelen egy aprócska görögdínjemintás fürdő bugyogóba csomagolt tök magon akadt meg a szeme, amint az egyik napozó fürdővendégtől átbatyog a másikhoz, a másiktól meg a harmadikhoz. A Pinduri Kristi mindenki elé szépen lecsapta a mesekönyvét, oda kuporodott a döbbent strandolók elé, majd rábökött a lapra, honnan is kéri a folytatást. A megrökönyödött napozók pedig mi más tehettek volna? Kötelességtudóan folytatták a történetet onnantól, ahol Kriszti előző áldozata abba hagyta. Ebből is látszik, hogy vannak gyerekek, akikhez egész egyszerűen egy vagy netán két-három felnőtt nem elég. Kristi szülei is leginkább egy durva, extrém sportokból álló ultramaratonhoz hasonlították volna az életüket, ha valaki megkérdezi őket erről. De persze nem kérdezték meg. Hogy is kérdezték volna, amikor Krisztitől egyszerűen képtelenség volt szóhoz jutni? A kislánynak ugyanis, amint reggel kipattant a szeme, már nyílt a lepénylesője is, hogy vége láthatatlan sztorizással, folyamatos karatyolással a tudatfolyamtechnika technika első számú kiskorú képviselőjeként, gavallérosan megossza a világgal soha ki nem apadó gondolatait. És az az igazság, hogy ez a tulajdonsága az idő előre haladtával nem hogy szelídült volna, hanem még nagyobb erőre kapott. Egy ízben például vendégségbe volt hivatalos az osztály legundokabb gyerekéhez, rettenetes Pistihez. Kriszti anyukája némi megkönnyebbüléssel, hogy végre akad egy nyugodt szabad órája, vegyes lelki fordalással, rápillantott ugyanis rettenetes Pistinek már a zsúr elején harcolt leharcolt anyukájára, hagyta ott szószátyár csemetéjét. Ám hiába szögdécselt el vígan, egyik kezében a retiküljét lóbálva a szomszédos park felé egy kis napfürdőt venni, átlapozni a hóna alatt szorongatott magazinokat, hiába reménykedett egy csésze kávé, békés elkortyolgatásában, nem sokkal csemetéje leadása után már csörgött is a telefonja. A vonal másik végén rettenetes Pisti anyukája piheget kifulladva reszketegen, és hagymázas hangon arra kérte, mielőbb jöjjön el a lányáért, mert az úgy tűnik, gyengélkedik, hány ingere van, fája feje, szédül, köhög, prüszköl, pörsenése is lesz mindjárt, meg négy oldali tüdőgümője, Isten tudja, milyen gyors lefolyású korságot kaphatott el ilyen hamar, de hát mégse lenne jó, ha megfertőzné vele a többi gyereket, ugye? Persze, amikor hiszti Kriszti mama homlok visszanyargalt a lányáért, az elmesélte neki, mi is történt pontosan. Mivel a gyerekek nem bizonyultak elég érdekfeszítőnek, rettenetes Pisti ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy számítógépes játékokat játszanak, azaz egészen pontosan ő meg a két legjobb haverja, a többiek pedig mindehhez csak a háttérből aszisztálhattak, Kristi fordult a konyhába, ahol rettenetes Pisti anyukája töltötte éppen a kaszinó tojást az egyik kezével, keverte a gesztenye torta krémjét a másikkal, a harmadikkal a mafinok tetejére biggyeztette fel a koktélcseresznyéket, ropit és sósmogyorót adagolt csipszet szórt tálkákba, Almás pitét kent le, felvert tojássárgájával, kolbászkrémet darált a meleg szendvics tetejére, reszelt sajtal szórta meg a pizzát gazdagon, egy szóval épp a világra szóló szüli napi lakomát igyekezett előkészíteni, amikor megjelent az ajtóban Kriszti. A kislány természetesen nyomban megértette, hogy a legjobban úgy tudja segíteni rettenetes Pisti anyujának munkáját. Ha apró, vidám történetekkel szórakoztatja őt, nehogy elunnya magát a tüsténkedés közepette. Így esett meg végül, hogy rettenetes Pisti 12. születésnapján a kaszinótojásban majonézes megytöltelék került, a torta vaníliás krémjébe sósmogyoró, a padlón csak úgy ropogott, a szanaszéjjel szort ropi, a pizza, Pisti kedvence, odakozmált almától bűzlött, az édespite azonban sajtal gazdagon meghintve illatozott. Úgyhogy amikor Pisti anyu mérhetetlen összezavarodottságában épp kolbászkrémet kenegetett a burgonya meg egy kis Felvert felvert tojássárgáját a saját hajára, akkor egyszer csak elpattant benne valami. A telefon után nyúlt, a többit pedig már ismered. De a legkínosabb dolog akkor esett meg, amikor az általános iskola ötödik osztályában Hiszti Kriszti nagy büszkén hazavitte a szüleinek megmutatni a frissen elkészült osztályképet. Hiszti mama és Hiszti papa, Hosszan és egyre növekvő zavarral merett a képre. Forgatták jobbra, tekerték balra, nézegették alul, vizsgálgatták felül, aprólékosan lecsekkoltak rajta minden egyes gyereket, de a saját lányukat nem találták rajta. Tán csak nem állnok módon lehagyta róla a fényképész a szívük legdrágább csücsökét? Háborodott fel mindkét jóra való szülő, amikor is Kriszti, elunva az ősök vacakolását, rábökött magára a fotón. Hiszti mama közelebb hajolt. Összeszűkítette a szemét, hogy jobban lásson, még alaposan meg is dörgölte. Hiszti papa pedig az okuláréját is az orrára bigyeztette, hát ha majd pont attól fogja jobban látni a lényeget. Egy vége láthatatlannak tűnő percig, mindketten zavartan meredtek a képre, majd végre a felismerés szikrája csillant meg a tekintetükben, tényleg, az a kis cofos lány valóban Kriszti, de hát egyáltalán nem csoda, hogy nem ismerték meg. Még hozzá tudod miért? Mert ezen a képen Krisztinek egészen kivételesen és talán életében most először csukva volt a szája. Nos, ezek után biztosan nem csodálkozol rajta, hogy Hiszti Kriszti anyukájának a gyerekek számára vakáció néven ismert 11 hetes nyári iskolai szünetre gondolva, már január közepén görcsbe rántult a gyomra, csomókban hullott a haja, és a szeme is vattikkelésbe kezdett, volna, ha nincs kéznél az ő legnagyobb segítsége, szeretett anyósa, többszli néni. Biztos te is észrevetted, hogy a világon élő nagymamák mind-mind besorolhatók e három fő kategória egyikébe. Vannak a száraz, szkóró, vénasszonyfajtájúak, akiknek egy fikarcnyi, mosolygós ráncuk sincs, cserébe viszont a szájuk szélét pókálóként vonják körbe a poroszos fegyelmezés és a vidámságot minden körülmények között megvető hitvallásuk mély barázdái. Az unokákkal kizárólag foghegyről odavetett utasításokkal kommunikálnak, és szent meggyőződésük, hogy a gyerekek csak azért jöttek a világra, hogy őket akadályozzák a munkában, lábalat legyenek, és idegesítően hangoskodjanak. Ők igazából már gyerekkorukban sem voltak gyerekek. Nem szerettek ugrándozni, rosszalkodni, és alig várták, hogy végre külsejükben is olyan felnőttek lehessenek, mint amilyenek belül mindig is voltak. A kacagást hangoskodásnak értékelik, a jókedvet rendbontásnak, a megfelelően viselkedő gyereket úgy képzelik, hogy az néma csöndben és vigyázülésben ülésben egy sarokban, persze csak ott, ahol nincs útban, amíg fel nem nő és el nem kezd dolgozni. Aztán ott van ezeknek a szakasztott ellentéte a kalácsillatú mama verzió. Virágos pongyolájuk zsebében mindig akad pár szemsejem cukorka vagy aranyszín mazsola, puha meleg válluk pedig arra termel, hogy kényelmese hozzájuk lehessen bújni az esti mese hallgatása közben. Ők sohasem haragszanak meg semmiért, még akkor sem, ha véletlenül levered a vizes poharat a földre. Nem emelik fel a hangjukat, nem bezzeg az én korombáznak, nem veszekszenek, a gyereknevelést pedig ráhagyják a szülőkre, hiszen az az ő dolguk, rájuk csak az unokázás örömei tartoznak. A kettő között helyezkedik el a távoli tanti típus, aki vagy másik városban él, mint a gyerekei, vagy csak nagyon elfoglalta maga dolgával. Éppen ezért nem is igazán ismeri az unokáit, és azok sem tudnak róla sokkal többet, mint hogy hogy néz ki a bekeretezett képeken. Születésnapra, karácsonyra, vagy pénzt ad borítékban, vagy csupa olyanhol, amire biztosan nincs szükségük a gyerekeknek. Fa kockát a tíz éves fiúnak, vagy bonyolult kirakóst a két évesnek. Most őszintén, mondj nekem egyetlen egy nagymamát, aki nem sorolható bele valamelyik fenti kategóriába. Persze, hogy nem tudsz. Én viszont igen. Még egy olyan, mint több néni, egészen biztosan nem akad. Nem hiszed? Na figyelj csak! Mondom is rögvest, miért ő a világ legkülönlegesebb, legegyedülállóbb nagy mutterje. Második fejezet. Szúnyogok, páviján fenék, és majdnem minden, amit a csigákról tudni kell. Mit kerteljünk? Az az igazság, hogy abban a pillanatban, amikor Töpsli néni beengedte magát a nagy kapun a Kisunokájához menet, fent a negyedik emeleten ép a bál, ráadásul nem is akármilyen. Krisztianyú a konyhai hokedlin ült összegörnyedve, miközben üveges tekintettel merette egy pontra. Ott, a kanári sárga konyha kövöl látszott ugyanis az iménti pusztítás a legkevésbé. Bezzek körülötte a tűzhely hófehérzománcos felületét a kifutott főt krumpli habja színezte beteges szürkére. Mellette a lábosban szém feketére éget rántott husok úszkáltak bágyattan az olajban. A pulton úgy terült szét a túlkelt fánk tésztája, hogy akár bátran jelentkezhetett volna a csillagok háborújába dzsabba dublőrének. A konyha padlóját imit lecsurranó tojás sárgája tarkította, amot meg aprócska liszt és zsemlemorzsak kupacok. A kamra ajtó kilincsét viszont egyenesen vérfoltok borították. Oda-bentről Krisztija pudünnyögése hallatszott ki, aki épp a gyógyszeres fiókban kutatott köcser után. Az imént sikerült ugyanis a fal helyett a saját ujjába vernie egy szöget. A konyhára néző bejárati ajtó tárva nyitva állt, a küszöbön ott toporgott a környék postása Jóska bácsi, kezében egy ajánlott küldeménnyel, amit bizony már nagyon szeretett volna az illetékesnek átadni, ha végre alkalmasak lennének a körülmények. A postás válla fölött kíváncsiskodva kukucskált be a lakásba a harmadik emeleti szomszédasszony Ica néni, aki csak azért szaladt át anyuhoz, hogy kölcsönkérjen három tojást az ebédre szánt palacsintához, és elplegykája neki a legfrissebb híreket a földszinti idős néni Dundi Daxliáról. A káoszba fulladt lakásba bejjebb azonban ő sem jutott. Egyetlen egy személy volt jelen, aki nemcsak hogy megőrizte ebben a harci helyzetben a hidegvérét, hanem még derűsen is állt hozzá, történetünk főhőse, hiszti Kriszti. A nyugalom szobraként üldögélt az étkezőasztalnál láblógatva, hol az apukájához, hol az anyukájához, hol pedig a küszöbön feltorlódott közönségéhez intézve a szavait. Hú, papa, én úgy látom, piszok sok vért veszítettél. Igazán kár, hogy épp az ajtóra baszoltad balga módon, miközben egy fél literrel akár három ember életét is megmenthetted volna. Nem hiszed el, de tényleg így van. A múltkor olvastam a Lehet egy információval több című könyvben. Persze, ha egyből újszülötteknek adod, akkor talán még többnek segíthetnél vele. Egy frissen világra jött kisbabának ugyanis pak egy bögre vérkering az ereiben. Úgy bizony, nem több, mint egy csésze kávé. Szóval hülyeség volt így, el Elpocsékolnod szerintem, de mindegy. Azért nem kell aggódnod papa, nem fogod ennyi szivárgástól feldobni a pacskert, nyugi. Ó, viszont erről jut eszembe. Az tetszik tudni, Jóska bácsi, hogy hány szúnyog kellene hozzá, hogy takra szárazra szívja a postás bácsit? Na fogadjuk, hogy nem tetszik tudni. Több mint egy millió! És az nagyon sokám. Egyszer még nagyon régen a komáromi nagymamánál nyaraltam az unokatesókkal. Na, ott van egy olyan erdőrész a Duna holtágához menet, amit a környékbeliek is csak úgy ismernek, hogy a szúnyogos, és nem véletlenül you <laughs> kizárólag biciklivel szabadott keresztül döngetni, mert ha az ember csak úgy megáll, vagy lassan-lassan kóricál, akkor egyáltalán nem biztos, hogy épségben keresztül jut az erdőn. Az egyik barátnőmmel a Pannival például az történt, nem fogja elhinni a Jóska bácsi, de képzelje csak el, hogy arra szerencsétlen gyerekre épp a szúnyogos kellős közepén tört rá a pisilhetnék. Na már most, mint említettem, ott még megállni is vétek, gatyát lehúzni, meg legugolni pedig kész öngyilkosság. Mondjuk. A Panni istennek végül nem halt meg, de tényleg csak egy hajszálom múlt. A feneke viszont olyan lett, mint egy páviánnak, és annyira sajgott szegénynek, hogy hetekig állva kellett tennie a vasárnapi húslevest. Így igaz, ahogy mondom, tessék csak elhinni nyugodtan, Jóska bácsi. Egy szó mint száz, a szúnyogokkal nagyon kellám vigyázni, de persze csak a nőstényekkel, a hímek ugyanis egytől egyik vegetáriánusok. Akárcsak az ókori görög matematikus Pitagorasz, ő sem evett húst. Meg Leonardo da Vinci se, sőt még Hitler is vegetáriánus volt, szóval nem minden tehén fekete, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tessék csak mondani, a jóskabácsi is vegetáriánus? Nem? Persze megértem, a rántott húsról érse tudnék lemondani. Ápropó mama, ma, mikor lesz kész az ebéd? szögezte Kriszti az üveges tekintettel maga elé meredő édesanyjának a kérdést. De a választ már nem várta meg, mert újabb lenyűgöző információ jutott az eszébe. De a legizgalmasabbat még nem is mondtam! Képzelje csak Elica néni, hogy a pókoknak, a csigáknak, sőt a homároknak is, kék színű a vérük. Mondjuk én eléggé parázdék ha kék vér az ereimben, kivéve persze, ha hupikék lenne, az tök menő. Itt süt ma? Hú, azt nagyon szeretem, akkor lehet, hogy átugrom, ha nem zavarok. Legjobban az amerikai pufi palacsintát csípem, mert arra mindig juhar szirupot szoktunk locsolni. És tetszik tudni, hány fát kell megcsapolni hozzá? Na, mert én azt épp tudom, olvastam a múltkor a fák titokzatos élete című könyvben. Nem fogja elhinni az icca de egy fa kb. 40 liter nedvet ad évente, és abból tudnak a kanadaiak lefőzni egy liter szirupot. Nagyon kemény! Vicces ám, hogy tojásért tetszett jön ídzané, de azt bezzeg nem tetszett mondani, hogy milyen tojás legyen. Pedig abszolút nem mindegy, hogy kolibri vagy struc tojásból csinálja a palacsintát. A struccét például fel se tudná törni csak úgy az icanéni, ahhoz mindenképp egy fűrészt is kellene kérnie a papától kölcsönbe. Csak nem most, mert szerintem épp nem érre az ilyesmire. De azt például tudja az idzanéni na fogadjunk, hogy nem. Szóval, hogy a csirkék fül cimpájából meg lehet állapítani, hogy milyen színű lesz a tojásuk héja fehér vagy barna. Ne tessék ilyen megrökönyödve nézni, a tyúkoknak igenis van fülük. Mondjuk nem akkora, mint nekünk, de legyünk őszinték, elég hülyén is néznének ki vele. Főleg, ha még fülbevalót is akarnának beletenni, az lenne ám az igazi dili. Kacarászott vigan Kriszti, ahogy elképzelte a klipszes, karika fülbevalós, meg fültágítóval felpimpelt tyúkokat. Ennyi rázúduló információval azonban Ica néni már nem tudott mit csinálni, inkább szedte a sátorfáját. Gondolta odébál egy ajtóval, hát ha a negyedik emelet 23-as lakásában élőktől, kevesebb viszontagság fog tudni szertenni arra a három átkozott tojásra. Mentében azért foghegyről odavetette még a postásnak, magában dohogva, ez a Kristi a jóságos szűzdesokat bír komolyan mondom, ha így folytatja öregkorában, amikor végelgyengülésben meghal a nyelvét, majd úgy kell külön nagyon csapni. Ez volt az a pillanat, amikor betoppant a negyedik emeletre frissen, fürgén és egészen aprócskán, hiszti Kriszti nagymamája, többszli néni. Seperc alatt felmérte a kialakult helyzetet. A megkönnyebbült postástól átvette a küldeményt, aláírta a szükséges iratokat, és a fáradozásaiért cserébe a markába nyomott egy kis aprót. A retiküljéből egy csomag kötszert és kisollót halászott elő, gyors mozdulatokkal betekerte a fia, hisztia a kezét, majd bekapcsolta a vízforralót. Mire Krisztianyu kezébe nyomott egy csésze friss, gőzölgő, idegnyugtató teát, már a konyha is a megszokott tisztaságában csillogott, úgyhogy végre oda léphetett kisunokájához aki épp az emberi tüsszentés gyorsaságáról 160 km/h az osztály legcsintalanabb lányának, Horvát Lucának a legfrissebb húzásáról, aki egy házi készítésű gigantikus csúzli, meg néhány kőkemény birsalma segítségével sikeresen lebontotta a balatoni szomszédjuk házának nádfedelét abban a fél órában, amíg az anyukája kiszaladta közértbe, és a fogságban tartott csigák maximális életkoráról, 15 év, tartott kiselőadást, és csak akkor némult el egy röpken nanoszekundumra, amikor Töbszli néni tárt karjaiba vethette magát. Talán nem is volt senki szélese világon, akit annyira imádott volna a szüleink kívül, mint a nagymamáját. És ez nem is csoda, hiszen még egy olyan idős hölgyet, mint több néni, nem hordott a hátán a föld. Nem hiszed? Na akkor hadd meséljek róla pár dolgot.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 mert Ulfot egyik reggel ellenállhatatlan vágy kezdte el gyötörni a kies éjszak hal- és sóillatú tengere után. Ott hagyták a csapot és a papot, az oroszlánokat, a kakasos nyalóka árust, meg az örökké részeges konferenciét, és hazaköltöztek schwarth tádembe, hogy ott egy rákászhajón éljenek és dolgozzanak.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 Kriszti nevének Csitti Fittin felpingált neve. Ulfnak, a hajóskapitánynak és Töpslinéninek, a körberajongott szakácsnénak, ugyanis időközben született egy kisfia is ott, az éppen békésen hullámzó balti tenger kellős közepén. Talán mindörökkön örökké boldogan éldegéltek volna így a fekete lumma átkán tengetve vígnapjaikat,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 Kristi pedig had utazzon végre el a nagymamájával a levendula illatú, kecskebék bregegős káli medencébe, hogy megkezdődhessenek a kalandjai, amelyek, és ezt még egyikük sem sejti, sokkal ta izgalmasabbak és fordulatosabbak lesznek, mint bármelyikük remélné vagy szeretné. Negyedik fejezet. Az ócskás boltja. Különleges titkokat rejt. Lajos az öszvér megkönnyebbülve horkantott egy nagyot, amikor végre valahára megérkeztek a füves-gazos telekre, és a kordévonás fáradtságos munkája után átadhatta magát az önfelett legelésnek és tépelődésnek az élet nagy kérdésein. Töbszli kedves igavonója ugyanis, hiába múlt már el negyed évszázados, még mindig nem tudott napirendre térni afelett, hogy mint minden rendes, becsületes ló összvér, sem a szamarak, sem a lovak családjába nem tartozott. Csak egyetlen dolog vigasztalta, hogy nem szamár összvérnek született, ami mégiscsak megalázóbb volna. Lajos tehát az Adi utcai üres telkellegelészett, miközben irigykedve nézett Freja után. Többszli néni másik házi kedvencének, a norvégerdei macskának bezzeg nem voltak ilyen aggasztó kétségei vagy mélyen szántó gondolatai. Fittyet hányt rá, hogy kétszer akkora volt, mint bármelyik falusi cica, és bozontosabb, mint a juhász komondora, pedig az olyan ménkű nagyszőrös volt, hogy egyszer a juhász véletlenül őt kanyarította a nyakába a subája helyett. Volt is nagy meglepetés mindkét részről, képzelheted. Freyától az egész környéken szinte minden állat, macska és kutya egyaránt rettegett, királynői termete gyorsasága és ravassága ugyanis páratlan harcossá tette. A környékbeli kandúrok ezzel együtt kivétel nélkül mind halálosan szerelmesek voltak belé. Teliholdas éjszakákon versenyt ádoztak a cirkuszi kocsi ablaka alatt, nem kevés bosszúságot okozva ezzel több néninek. Míg Lajos merengett és tűnődött, Freja pedig az új lovagját egy fényes szőrű félfülű vörös kandúrt ment el meglátogatni, Töbszli néni és hiszti Kriszti útra kelt, hogy a falut körbesétálva kinyújtoztassák a hosszú utazástól elmacskásodott tagjaikat, és közben meglátogassák régi, kedves ismerősüket, a kővágó őrsi ócskást, Kender Sándort. Kriszti Imádott Sanyú a nézelődni, ahol minden egyes kiszögellés, sarok, rekesz, fiók, rés és dobozka izgalmas titkokat rejtett. A polcok roskadásig voltak érdekes dolgokkal, porcelán nippektől kezdve a köpőcsészén át a halványkék bádok billig, a húr nélküli hegedűtől kezdve a faragott furulján át egészen 913 darab különböző kilincsig. A legszuperebb azonban az volt, hogy Sanyóapó minden egyes tárgynak, kolompnak, hajcsatnak, ezüstfésűnek, aranyozott vécékefének, mázastálnak, kosárnak, tálalónak, sámlinak, ládikának és kiskanálnak pontosan tudta a történetét, és azt némi kérlelés után szívesen el is mesélte, már ha volt olyan szerencsés, hogy Krisztikétől szóhoz tudott jutni. Amikor beléptek a boltba, Kriszti orrát megcsapta az üzlet dohos, poros, jól ismert szaga. – Csókolom, apu! – rikkantotta a kis homályos helyiségben, amelynek legsötétebb sarkában ott gubbasztott az öreg, búsa meredve a kávéjába. – Tessék csak elképzelni, megérkeztünk! Én már alig vártam, hogy jöjjünk, de a nagymama miatt muszáj volt megállnunk Révfülöpön, hogy beköszönjön a Péknek, a postásnál, hogy átadjon a Marika néninek egy tál barackot, sőt, még a strandra is beugrottunk, hogy üdvözöljük a sánta csúzdást. Hiába kérleltem, hogy siessünk már, mert napnyugtára sem fogunk ideérni! Míg Kriszti a megérkezésük ügyes-bajos gondjait ecsetelte, szli néni és az öreg antikos meleg szívvel üdvözölték egymást, az ócskás pedig töltött egy csésze kávét a néninek, Krisztikének meg hozott egy nagy pohár limonádét hosszú-hosszú szívószállal, hát ha legalább addig csönd van, amíg azt kortyolgatja. Csalódnia kellett. Kristi ugyanis messzeföldön híres volt arról, hogy még teliszájal is kiváló eszmefuttatásokra volt képes. Úgy bizony, egy ízben még az iskolai fogászati kezelés során fogtömés közben is el tudott mesélni egy komplett történetet. Most sem fogott ki rajta semmi sem, zavartalanul folytatta. Komolyan mondom, annyit totolyáztunk, hogy azt hittem gyökere a kordéban. Ennél a tempónál már csak az egyik osztálytársam lassabb, de hát ő annyira csiga, hogy egyszer az egész osztálykirándulást tönkretette a tökörészésével. 32 gyerek hétvégéjének lett annyi, mert az a hülye Boti nem bírt rendesen összekészülni. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy a nagymama hülye lenne, hogy félretessék érteni. Épp ellenkezőleg, Mi Kriszti nagy levegőt vett, hogy előadja, hogy is volt az a Boti féle Többszli a kávéját kavargatva az ócskáshoz fordult, aki szokatlanul búskomornak tűnt ezen a napfényes délutánon. – Miért lógatod úgy az orrod, Sándor? – kérdezte együttérzően. Ah! legyintett keserűen az öreg. – Rossz idők járnak mi felénk többszlikém, nagyon rossz idők. Egész állónap elüldögélek a boltban, de szinte a kutya senészbe. néz be. – régebben! – Folyamatosan csilingelt a bejárati ajtó feletti kis csengő, manapság meg. Örülhetek, ha hárman rám nyitnak, és ráadásul azok sem vesznek szinte semmit, csak nézelődnek, mintha múzeumban lennének. Ha ez így folytatódik, végleg lehúzhatom a rolót, aztán mehetünk a családdal együtt kéregetni, úgyám. Na, No, no, annyira csak nem tragikus a helyzet. Igyekezett többszli néni vigasztalni régi barátját, de nem sok sikerrel. Krisztit azonban szerencsére nem zavarták-e földi gondok a történetmesélésében. Szóval ezzel a botondal az volt a szitu, hogy már az iskola előtti találkozóról késett, vagy másfél órát, mert állítólag nem találta meg a nagypapája csővázas hátizsákját a padláson, és mindenképpen azzal akart jönni túrázni. Ott is hagytuk volna, mert nehogy már egy gyerek miatt szívjon az összes többi, de az anyukája kb. két percenként hívogatta az ofőt, hogy mindjárt, de tényleg mindjárt ott lesz a botika a téren. Na, így várakoztunk, az ofő meg a kísérő tanár kénynyugban már nem bírtak, mit kitalálni, hogy lecsillapítsanak minket, a bussofőr meg lánctohányos lett, mire nagy nehezen befutott botika a a csöves hátizsákjával. De még fel sem szállt a buszra, még szinte el sem indultunk, már elővette a szatyrából a szendviceit, úgyhogy fél percen belül olyan rántott csirkeszak terjenget mindenhol, hogy patakokban folyt a nyálunk. Hitt csak el, drága barátom, ez a nehéz időszak is elmúlik, majd meglátod folytatta az ócskás lelkének istápolását mindeközben a melegszívű többszli néni. Az emberek szeretik a régi dolgokat, főleg azokat, amiknek történetük van. A te boltodban meg csak úgy nyüzsögnek az ilyesmi holmik. És én a család miatt sem aggódnék, hiszen nincs is olyan falu, ahol ne élne legalább egy kender, aki a saját vegyesboltját, üzletét, fodrászatát, trafikját vagy éttermét igazgatja. Igazán büszke lehet. Leszármazott a leszármazotta idra Sándor? Sanyó apó erre csak rosszkedvűen hümögött. Krisztit viszont semmi sem tudta kizökkenteni a storizásból, főleg most, hogy eszébe jutott valami igazán lenyűgöző. – Apropó, nyál! A Sanyú apó tudta például – na fogadjunk, hogy nem tudta – hogy egy év alatt akár annyi nyálat is megtermelhet egy ember, amennyi megtölt két fürdőkádat? – Jó, nyilván hab meg gumikacsa nélkül, de muszáj is, mert anélkül képtelenek lennénk megemészteni a kaját? Kezdjük azzal, hogy le se nyelni. Hát az írtó rossz lenne. Viszont ha az ember valamitől be van tojva, akkor hirtelen lecsökken a szájában lévő nyálmennyiség, és úgy érzi, úgy kiszáradt a szája, mint a góbi sivatag. Kész csoda, hogy ennek a gyereknek nem szárad ki a szája a sokkal agyolástól. Morogta az orra alatt a vénócskás, de szerencsére senki sem hallotta meg. Többszínéni azért nem, mert épp a süket fülét fordította felé, Kriszti pedig... Úgy, amit hallott volna meg, amikor annyira el volt merülve a storizásban, főleg, hogy most érkezett el a legizgalmasabb részhez. Szóval, ott ült Boti, és csak abzsolja és abzsolja befelé azt a temérdek Bécsi-szeletes zsömlét. De még szerencse, mert így kiderült, hogy a kaján kívül viszont mindent otthon felejtett. Nem volt nála se sepulóver, se diák igazolvány, csak az átkozott tíz óraja, de már az se sokáig, mert hamarosan egy morsa nem sok annyi sem maradt belőle. Amikor viszont ráébredt, hogy kajája, egy szál se, és se pénz, se ruha, se más hasznos dolgok, égtele hisztériázásba kezdett annyira, hogy az ofőnek már tikkelni kezdett tőle a szeme, pedig esküszön még a kerületet sem hagytuk el, nemhogy Budapestet. Addig-addig vernyákolt ez az elkényeztetett vadmalac, amíg vissza nem fordultunk. Na, nem akarom hosszúra nyújtani a történetet, itt Sanyó jól láthatóan rándult egyet a bajsza vége, és még egy elkeseredett sóhajtást is megeresztett. A lényeg a lényeg, addig mentünk fel alá az autópálya, a suli meg a boti lakása közti bermuda háromszögben, mint egy mérgezett egér, hogy a végén beesteledett. A szállásunkról dühötten telefonáltak, hogy minek foglaltuk le 30 főre három napra, ha nem akarjuk átvenni. A sofőrnek elfogyott az összes cigarettája, az ófő pedig a helyettes tanárvállán zokogott elkeseredésében, és már azt sem bánta, hogy ezt mindenki látja. Ezzel a végszóval Kristi hangos szürcsögések közepette, végleg kiürítette a limonádét a poharából. Az utolsó szippantás pedig valóban olyan harsányra és kevésbé elegánsra sikerült, hogy szegény többszli akkorát akkor átugrott az ijegységtől, hogy kiröppent a kezéből a kis kanál, és halk csörömpöléssel beesett a fal mellé tolt holland tálaló alá. – Jaj, hogy én milyen ügyetlen vagyok, édeském, tedd már meg, hogy kihalászod onnan azt a kanalat, kérlek! – szólt az unokájához. Kriszti már pattant is, nagy nyögve benyúlt a kredenc alá, de csak nem ért el a kanalat. Még jobban nyújtózkodott, és annyira előre dugta a kezét, amennyire csak bírta, és ekkor, ekkor hirtelen megérintett valamit. Valamit, ami nem a kicsike fémkanál volt, de nem is a kredenc lába. Valamit, ami faragott volt és sima felületű, valamit amit könnyedén magához tudott húzni, addig-addig ügyeskedett hát, amíg szépen ki nem tudta lökögetni, billegtetni azt az izgalmasnak tűnő valamit a szekrény alól. Képzel csak, nem más, mint egy szépen faragott ládika került elő a poros, sötét mélyből, de olyan gyönyörűséges volt, amilyet még biztosan nem láttál. A tetején két egymásba fonódó kígyó látszott, amelyek egy szép szőke női arcot fogtak közre óvón, a a szélén pedig kalászszálak, piros almák és kék tulipánok sorakoztak felváltva. Kriszti még sohasem látott ilyen aprólékosan megmunkált holmit. Aztán óvatosan felnyitotta a dobozkát, és szinte a lélegzete is elállt, amikor a belsejébe pillantott. A történeti hűség kedvéért annyit feltétlenül el kell mondanom, hogy ennél a pontnál többszli lélegzete is elakadt egy nanoszekundumra. Most fordult elő ugyanis először, hogy az ő hőn szeretett agyondédelketett unokája, a szíve legkedvesebb csücsöke, egy teljes percig néma csöndben volt, ébren. Kriszti képtelen volt elhinni, hogy a szerencse érheti. A ládikából ugyanis egy égetett szélű, száz, sőt, inkább ezer évesnek kinéző, felcsavart pergamen került elő. Kriszti a hátával ügyesen takarva, nehogy a felnőttek meg szeljék, micsoda kincsre lelt, mert hogy valódi kincs volt a dobozban, ahhoz kétség nem fért, óvatosan kihengergette a papírost. Bingo! Épp ahogy sejtette, egy térképet rejtett a ládika, méghozzá egy kincses térképet. Kriszti érezte, hogy a szíve a torkában dobog. Semmiképp sem szabad az öreg ócskás előtt felfednie, mit talált, hiszen simán lehet, hogy akkor ő maga eredne a fantasztikus zsákmány nyomába. Nem, szó sem lehet róla. Úgyhogy Kriszti ártatlan arccal hátrafordult, és mint egy ma bárány vagy egy japán mangahősnő, leveses tányér méretűre tágított szende tekintettel elkezdte kérlelni a nagymamáját, ugyan vegye meg neki ezt a szép ládikát, hogy legyen miben tartania a Balatonból előhalászott kagylókat és kavicsokat. Töbszli néni sok mindennek tudott ellenállni az életben, csak az unokája létszi nem? Három perc kérlelés és öt perc alkudozás után, mert bizony antikváriusnál, török meg arab piacon, illetve az anyukáddal egyezkedve kutya kötelességet hosszan alkudozni, Kriszti a kígyós ládika büszkeségtől duzzadó keblű tulajdonosa lett. Majd szétvetette az izgalom. Vajon mi lehet a kincs? Mit fog találni a kincses térképen X-el jelölt rejtek helyen? Talán a balatoni betyárok évszázadokkal ezelőtt elásott zsákmányát? Vagy egy gazdag nemes féltet vagyonát? Netán egy vár kisasszony hozományát? De ami a legizgalmasabb, mit kezdjem majd azzal a rengeteg pénzzel? Mert hogy egy karnyújtásnyira van tőle a mesés örökség, ez nem vitás. Mondjuk megvehetné belőle a pasaréti lovardát az összes jószágával együtt. Vagy a parlamentet, minek aprózzuk el? És akkor a szülei soha többé nem veszekedhetnének vele, hogy tartson rendet a szobájában, hiszen annyi szobája lenne, mint égen a csillag. Ha az egyikben egészen véletlenül rumlik eletkezne, majd maximum átköltözik a másikba, nem ügy. Vagy... Krisztinek ennél a pontnál már lázasan kezdett csillogni a szeme, vehetne magának egy saját rádióállomást onnan sugározhatná a gondolatait, rövidke eszmefuttatásait, ötleteit és elképzeléseit az egész országnak. Óriási siker lesz, ez egészen biztos, és a kulcs hozzá ott lapul a kezében, a ládikó gyomrában. Kristi egészen megszédülte kecsegtető gondolatok hatására, és ahogy az lenni szokott, ha az ember hirtelen elkezd izgulni, főleg ha előtte megivott egy nagy pohár limonádét, rettentően kellett pisilnie. Kis kéreckedett, a megkönnyebbült sanyó apó meg boldogan igazította útba, előre is örvendezve az átmenetileg beálló csendnek. Menjél csak, Krisztikém, használd a mosdót bátran. Nézd csak, itt kimész a folyósó végén balra fordulsz, a második ajtó a mellék helyiség, magyarázta buzgón. És nem kell sietned, tette még hozzá. Kriszti azonban olyannyira elmerült a kincses térkép végén található mesés vagyon képzeletbeli számolgatásában, hogy persze eltévesztette az ajtókat. Így a mosdó helyett véletlenül egy homályos szobába nyitott be. A perzselő nyári napsütéssel járó kibírhatatlan forróságot a spaletták lehúzásával igyekeztek kint tartani. A helyiségben így valóban kellemes hűvös és némi félhomály uralkodott beletelt egy kis időbe, míg Kristi szeme hozzászokott a sötéthez. Ám ahogy körbenézett, egy kicsi kerek berakásos dohányzóasztalon asztalon szép nyakláncot pillantott meg. Mintha csak egy egyiptomi királyné nyakéke lenne, az ékszer zöld színű karabeuszokat formázó fényes gyöngyökből volt összefűzve. Bár Kristi nem értett hozzá, de mérget vett volna rá, hogy nem egy kétfilléres bizsút lát maga előtt. Óvatosan kilépett a helyiségből, majd miután sikeresen rátalált a mosdóra is, visszatért a felnőttekhez, hón alatt természetesen még mindig a kincses ládikát szorongatva, amit egy pillanatra sem tett volna le. Hogy is ne! Még a végén valaki kilesné a titkát, és akkor lőttek a parlamentnek, futsa lovardának, hogy a saját sugárzású rádióról már ne is beszéljünk. Sanyú, apu, tessék mondani, honnan van az a gyönyörűséges színű nyakék, amit a nappaliában láttam? Biztosan rémizgalmas a története, hiszen... Ám a vén ócskás ábrázatára mindezek hallatán olyan síri kifejezés ült ki, hogy Kriszti ereiben megfagyott a vér, és egészen kivételesen több másodpercre is elhallgatott. Nos, hogy mi? Azt a kutya meg a macska! <kül> Hebeget, habogott, harákolt és köhécselt a bácsi, majd hirtelen felpattant, és immár fittyethányva a jómodorra a kijárat felé kezdte terelgetni vendégeit. Nosak, hogy elszaladt az idő? Jótársaságban bizony csak úgy szárnyal. Nos, több szlikém, Kriszti, de jó, hogy beugrottatok, még jobb, hogy mentek. a mondani, szolgálja. Majd mielőtt kettőt pisloghattak volna, már is a napsütötte fő utcán találták magukat az antikos bejárati ajtajában pedig jól hallhatóan elfordult a kulcs. – Nocsak, hát ebbe meg mi ütött? – húzta össze a szemöldökét Töbszli néni. De mit volt mit tenni, ha már így kiseprűzték őket, szépen hazaballaktak Lajoshoz, aki még mindig az élet nagy kérdésein tűnődött elmélázva. Kriszti viszont egy cseppet sem bánta, hogy végre kettesben lehet a nagymamájával, már alig várta, hogy beavassa, micsoda izgalmas lelet került a birtokába a ládikával egyetemben. Vajon rá tudja beszélni több hogy mi hamarabb a kincs nyomába eredjenek? Ötödik fejezet. A kornyító négy szobra különös kincset őriz. Az Adi utcai tele kertjében a már reggel is melegen tűző nap épp az imént szárította fel az utolsó cseppet is a fűszálakról. Lajos elmerengve bámult maga elé, éjszakai álmán tűnődve, de szép is volt. A lóversenypályán a szilveszteri ügetésen indult, természetesen nemes paripaként, aki már rögtön a startmezőnél maga mögött hagyta a legesélyesebb befutókat. Eközben Kriszti is nagyot nyújtózkodott az ágyában, majd ahogy kipattant a szeme, már nyitotta is ki a száját, mintha csak az éjszakai pihenés alatt kényszerűségből szüneteltetett szófolyást akarná ott helyben pótolni. Meg hát amúgy is tengernyi dolga van, hiszen ott lapul az ágya melletti polcon a csodálatos szerzeménye, a kint. A térkép, a világ legizgalmasabb meglepetése minden vagyonok vagyonának papír alapú kulcsa. Nagy mama kérek szépen egy nagy bögre kakaót, de aztán már nem sokat vacakoljunk itthon, hanem induljunk már is jó, alig várom, hogy végre megkezdjük a kincsvadászatot, Ugye milyen szuper ügyes vagyok, hogy rátaláltam a térképre, és annyira izgulok, hogy mit fogunk ott találni. Szerinted mi lesz a kincs többszli mama? Aranyalteli ládikó, a török szultán mesés vagyona, vagy kalózok gazdag zsákmánya, amihez egy kis vér is tapad. Hú, az lenne a legesleg szuperebb, mert ha azt elmesélném a suliban, többé nem merne velem kekeckedni, még az a hülye Gábor se, pedig az nem fél semmitől, pedig jobban tenné mama, nem gondolod, hogy okosabb lenne rögtön egy teherszállító kocsit szereznünk? Hát, ha annyi, de annyi lesz az a kincs, hogy képtelenek leszünk cipelni. Vagy vigyünk magunkkal hatalmas zsákokat? Talicskát? emelő emelődarut. Bár lehet, hogy az már túl feltűnő lenne. Vajon Lajos haza fogja tudni vonszolni a sok drága követ ezüstött lért vagy többször kell majd fordulnunk? Egy de nehéz dolog ilyen rettentő gazdagnak lenni, csupa gond és feladat. Ácsi, ácsi, Krisztikém, hátrább az agarakkal, hiszen még azt se tudjuk, merre induljunk el, csitítgatta besózott unokáját több szlinéni. Gyere, drágám, előbb hozd ide azt a papírost, lássuk csak, mit ír. Tegnap késő délután ugyanis, mikor hazaértek a kurtán furcsán viselkedő ócskástól, elkezdték ugyan kisilabizálni a kincses instrukcióit, de aztán Kriszti annyira beleélte magát a nyira került észveszejtő vagyon ígéretébe, hogy inkább arról szőtt egyre vadabb álmokat mihez is fog kezdeni a pénzzel az biztos, hogy iskolában nem fog járni soha többé. Hiszen ha az unalmas föci órákon kéne eltölteni az idejét, mégis mikor lenne módja gavallérosan költekezni mindenféle kifejezetten praktikus dologra? Elvégre azt még az offőnek is be kell látnia, hogy akinek módjában áll rádióállomást, sőt egy TV csatornát üzemeltetni, ahol egész nap vita műsorokat folytathat saját magával, énekelhet rogyásig, meg a reklámblogban kóstolgathat svájci csokoládé különlegességeket és francia bombonokat, annak teljesen felesleges lekötnie a drága idejét a megyeszék helyek bebiflázásával. Például. Ahogy azt is rögtön elfelejtheti az anyukája, hogy a jövőben tök főzelékkel meg passzúi levessel tömje milliárdos csemetéjét, na még mit nem. Kristi ezentúl kizárólag cukrászdába fog járni reggelizni, Ebédelni és vacsorázni, sőt, saját szakácsot fogad, mit szakácsot, amerikai séfet, aki egész álló nap a kedvét lesi, és nem fog akadékoskodni, ha Kriszti rögtön a desszerteló hajtja kezdeni az étkezést. Ugyan nem volt teljesen biztos benne, mit fognak szólni a szülei a költözés gondolatához, de mondjuk az is teljesen fix, hogy tovább nem maradhatnak az óbudai tetőtérben, mert ott bajosan lehetne tartani az unikornisokból álló ménest, meg a palackorú delfinárium sem férne el a nappaliban, azt tuti. De teljesen igaza volt a nagymamának. Először is azt kellene kideríteni, hogy pontosan mi áll a térképen. Ráadásul minél előbb nehogy a reggeli töttymörgés miatt még a végén lecsusszanak a vagyonról. Kriszti rögvest pattant is, hogy oda kuporodjon a gőzölgő habos kakaó és a nagymama mellé az emeletes ágy alsó részében. Ölébe vette a gyönyörűséges fadoboszkát, kezével gyöngéden végig simította a ládikód díszítő faragást, majd óvatosan felnyitotta a tetejét, és kivette az előző este gondosan visszahengergetett, kormos szélű pergamentekercset. Állati régi lehet ez a papír, nézd csak nagymama, milyen sárgás barnás a színe! A szaga pedig, tűnődött nagyokat szimatolva, Mintha kávéillata lenne. Te nem érzed? Tényleg nem? De furcsa. Viszont egész biztos vagyok benne, hogy ez a térkép legalább száz éves, vagy talán még annál is több. Bizony, ilyen vastag puha papírt szerintem már nem is gyártanak, helyeselt több szlinéni. Viszont nincs rajtam a szemüvegem. Nem látom jól, mit mutat a térkép. Elmeséled? Lássuk csak, itt fent a lap tetején, mintha egy iránytű lenne, N, E, S, W, ezek vannak köré írva. Azok a betűk az égtájakat jelzik, Kriszti. Ó, erről eszembe jutnak a régi szép idők, amikor az északi tengeren hajóztunk az én drága Ulfommal. Az N éjszakot jelenti, az E keletet, az S a déli irányt jelzi, és a W pedig a nyugat! Úgy bizony, de mond csak tovább, mit látsz még? Az alsó részén sok-sok szürke folt található, mellette elalakban kígyózik egy fekete, útszerű izé. Ennek a két oldalán meg, mintha szántóföldek lennének. Nézd csak, ezek a alakú gurigák épp olyanok, mintha szénabálák lennének, nem? És itt ez a kék folt, ez csak egy tó lehet, biztos a Balaton az. Nem lehet, hogy ez túl kicsi a Balatonnak, hiszen ha figyelmesen megnézed, itt a lapaján is van egy másik kékmaszat. Hú, nagy, igazad lehet! De akkor mi lehet ez a másik? Várj csak, hiszen ennek, mintha egy domb lenne a partján, a domb tetején meg négy figura áll. Mik ezek? Bábok? Szellemek? Hú, de isz ki! Kisértett kastély! Kastély nélkül! Ilyet se pipáltam még! Lássuk! Csak lássuk, csak! hümögött több szlinéni néni, mélyen elgondolkodva. Azt hiszem, nekem eszembe is jutott valami. Nem lehet, hogy ezek a szürke foltok itni a kővágóőrsi kőtengert jelzik? Azt! A! tátotta el a száját Kriszti felismerésében. Hogy neked mennyire igazad van, és akkor ez azt jelenti, hogy a fekete kígyó nem lehet más, mint a köveskál felé vezető út. Ami csak egyet jelenthet, hogy a kicsi kék volt nem más, mint a kornyitó Bingo! Csapott a nagymamája feltartott tenyerébe Kriszti boldogan. Mire várunk hát? Nyomás oda, nehogy elhappolja előlünk valaki az én kincsemet! Gyorsan megreggeliztek a cirkuszi kocsi aprócska konyhájában. Összeszedelőcködtek, aztán felpattantak a biciklikre. Mire tizet ütöttek a kővágó őrsi templomok harangjai, már sebesen tekertek a forró aszfalton a tó felé. Jól mondta Kriszti, a tó, kővágó őrs és köveskál között fekszik egy aprócska dombtakarásában. Nyaranta sokan járnak erre felé. A holdús vízű, hol a kiszáradás szélére kerülő tó környékén több mint százfajta madár lakik, és pecázni sem utolsó dolog a partján. Ám nem a halak, és nem is a kócsagok, réti és seregélyek voltak a leghíresebb lakói, a káli medencebeli dombos mezőnek. A tó alatti alagút rendszerben ugyanis népes űrge család éldegélt. Ha ott jártatkor szép csendben veszteg maradsz a parton, te is könnyűszerrel megpillanthatod őket, amint a lukjaikból kíváncsian kitekingetnek, vagy átszaladnak az egyik bejáratból a másikba. Ha pedig hirtelen újabb kirándulók bukkannak fel, füttyögéssel figyelmeztetik egymást a veszélyre. Így tett most is az egyik ürge, két ujját a szájába téve unottan fütyült egyet, ahogy meglátta a kornyitó dombja felé kerekező hisztikrisztit és többszlinénit. Unott volt szegény állat, persze, hogy unott volt, mert már halálosan elege volt belőle, hogy akárki megjelent az otthonuk környékén, legyen az kisiskolás csoport, nyugdíjas jegykezelő, egyetemi professzor segéd a feleségével és a gyerekeivel, vagy épp egy mozdonyfűtő, mind-mind azonnal bősz kezdtek, amint megpillantották az első ürgét. Laci, te, hallod-e? ide, jel, ha mondom, rontam-bontam, ői meg itten az ölemben, kezdték kivétel nélkül valahányan. Úgyhogy a kis űrge mondhatni, az anyatejjel együtt szívták magukba petőfisándor költeményét. Kriszti azonban most fittyet hány, nem csak az űrgékre, de még Petőfire is. Majd kibújt a bőréből izgalmában, hogy ilyen közel került a kincshez. De vajon hol lehet? Pattant le a bicikliéről, amint felért a domb tetején álló négy acél lábakon álló kőszoborhoz. Lássuk csak! Hengergette ki újfent a térképet az ölében. Előttem van éjszak, hátam mögött dél, itt állogni, amott meg a tó, a kincs helyét egy piros kereszt jelzi, ami, ami... De hiszen ez a vízben van benne. Ki látott még ilyet, hogy a kincset egy tó közepére ássák el? És ha télen jövök erre, vagy nem tudok úszni? Ha nincs csónakom, és nem gólyalábakon járok? Micsoda hülyeség! De már rongyolt is le a domboldalról, majd izgatottan felalás szaladgált a vízparton, mint a mérgezett egér, a szemét gülőre mereztve, hát ha megpillantja a csillogó kincses ládikót a nádasban. – Kriszti kém, ne ilyen hű módjára! Nézd csak meg még egyszer alaposan azt a térképet! – igyekezett a helyes irányba terelni kisunokáját unokáját, Töbszli néni. Kriszti nagy nehezen nyugalmat terültetett magára – Való igaz, ha a háta mögött a négy őrszem szoborál, előtte a madárfügytől és béka brekegéstől hangos tó, akkor a kincs a bal oldalon lesz, méghozzá itt, a közeli nádasban. Még szerencse, hogy a műanyag szandájában kerekezett el idáig, így gond nélkül neki indult, hogy begyalogoljon a sekély hiszen most már biztos volt benne, hogy a vágyott vagyon ott lapul a nádas tövében. Óvatosan lépkedett az iszapos talajon, a lábának még jól is esett a víz langyos érintése. Közelettére apró ebihalak rebbentek szét, és felriasztott egy kacsa családot is, amelynek tagjai felháborodott hábogással repültek arrébb nyugodalmasabb partszakaszt keresve. De jó is lenne egy hosszú bot, amivel át tudná turkálni a sűrű nádas tövét, morfondírozott magában Kriszti, és... Remélem, itt nincsenek piócák, jutott hirtelen eszébe, és a rekkenő nyári hőség ellenére is kirázta a hideg a gondolatra. Az első nádas sziget mélyén hiába mereztette a szemét, nem látott semmit sem. A másodiknál egy pillanatra azt hitte szerencséje van, ám a napfényben megcsillanó valamiről közelebbi szemrevételezés után kiderült, hogy csak egy elhajított üres üdítős üveg volt. Kriszti még beljebb merészkedett, közelettére egy kecskebék a fejes ugrott a vízbe és fürgén tovahúszott, egy szúnyogcsalád pedig izgatottan elkezdett felé rajzani. És akkor, mintha, ha nem csal a szeme, de hiszen ez, ez egy szák. Egy téli alakú háló feküdt a vízben, a belsejében pedig, mintha határozottal lenne valami. Csak nem feledékeny horgászok hagyták hátra a fogásukat. – Azt hiszem, találtam valamit! – kurjantotta ki a parton várakozó nagymamájának Kriszti, miközben a szákot kiemelte a vízből. Bizony nem csalta meg a szeme. A háló közepén egy aprócska durbincs volt. – De még milyen? – Színes és kemény, ami nem is csoda, állapította meg Kriszti kissé csalódottan, hiszen ez egy műanyag hal. Hogy a kalózok szajréja, a szultán kincse, a mesés vagyon egy vacak műanyag hal legyen, az nem lehet. Micsoda igazságtalanság lenne a sorstól, nem kérem. Itt kell lennie valami trüknek, valami csavarnak, fortéjnak, cselnek, furfangnak. Itt egészen biztos valami izgalmas titok lappang, ezt a zsigereiben érezte. A szákkal a kezében visszaballagott hát a partra, hogy ott alaposabban szemrevételezhesse zsákmányát. A vízben azért alaposan megnyálkásodott plasztik durbincsot csak nagy ügyel bajjal tudta előhúzni a hálóból, az uszonya bosszantó módon folyton elakadt a lyukakban. Ám amikor több néni segítőkész aszisztálásának köszönhetően végre a kezében tarthatta, rögtön észrevette, hogy a hal belül üreges, és mintha a gyomránál lévő részbe bele lenne tűzve valami. De mi... Egy fóliába csavart cédula. A nem jóját, ennek bizony a fene tréfa. Kriszti kihajtogatta a lapot, Majd elkezdte kisilabizálni a kissé elázott betűket. Ó, ti szélben lengedező búzamezők! Mi csoda történik veletek, Ha terméseteket megőrölik kemény kövek között, Hogy hófehér porotok szál száz felé? De ó, a legnagyobb varázslat mégis az, ha kávébarna élesztő gombákkal meleg helyen egymásba fonódtok, hajnal hasadtára együtt keltek, dagadtok hólyagosan, hisz ez az igazi szépség. Szerelmetek gyermekét sokféleképp élvezheti kicsi, nagy, öreg és fiatal, buciba, laposra vagy hosszúkásra gyúrva, de a legfinomabb akkor vagytok, ha sistergő olajban pirultok roppanósra. Kerüljön rátok aztán legelésző tehenek termékéből kettő is, és ne riasszon a bukéja, zúzzanak rátok fokhagymát, szórjanak meg csipet sóval, nyáron ennél fenségesebb nincs is, én azt hiszem, ha pedig drága gyermek, a kincsre is fáj a fogad e fogáson túl, nincs más hátra térűj, fordulj, keresd, kutasd, vajon mit rejt e költemény, rájössz, hogy ha kicsit töröd azt a csinos kis buksidat. Kristi háromszor is elolvasta a -e furcsa versikét, ám az ábrázata csak nem váltott értetlemből megvilágosodottá. Hát ez meg mi a szösz? És micsoda marhaság? Még hogy szélben lengedező búzamezők, meg tehén két terméke ezt a sületlenséget. Hát a kincsel mi lesz? Tudod, nagymama, ennek a versnek szerintem se füle nincsen se farka ennél esküszöm még az aranylacinak, meg az anyám tyúkja is sokkal értelmesebb. Első pillantásra valóban bonyolultnak tűnhet Krisztikém, jegyezte meg elgondolkodva több Ám ha meg akarjuk kaparintani azt a kincset, talán csak jobb lesz, ha valahogy megfejtjük ezt a rejtvényt. Nem igaz? De nem kell úgy elkapkodni a dolgot. Nem hajt a tatár. Késő is van, nagy a forróság, Gyere, tekerjünk haza, aztán otthon a hűvösben, ebéd után, majd valahogy együtt kitaláljuk, hogyan is tovább. Jobban fog az agy, ha tele a gyomor, én mindig azt mondom. Kriszti kisé csalódottan visszakaptatott a szobrok tövébe elhajított bicikliéhez a domtetőre, majd egy utolsó pillantást vetett a tájra, amellyel kapcsolatban reggel még szárnyaló reményei voltak. A sárgára szikkadt fűszálak felett vibrált a forró levegő. Az űrge család visszavonult a labirintus rendszerébe hűsölni, és a tó környéki madarak is, mintha elhallgattak volna, kitikkadva a melektől. A szomszédos domb tövében legeltetett egy juhász. Csend, béke és nyugalom honolt. Szinte mozdulatlan volt az egész táj, amerre a szem ellátott. – Vagyis, mintha valami mozgás mégiscsak lenne – mereztette a szemét a távolba Kriszti. – No hát, micsoda mókás figura – mosolyodott el, amikor meglátta a vasparipályán dülöngélve tekerő figurát. Egy biciklis ember közeledett a buckás poros úton egyenesen a juhász felé. Vajon mit akarhat? Pár pillanattal később oda is ért a nyájhoz. De valószínűleg egy ismerős lehetett, a juhász hatalmas komondora ugyanis még a füle sem mozdította meg a közelettére. – De furcsa! Most meg mintha veszekednének! – Igen, jól látja, – tette a szeme fölé a tenyerét árnyéknak, – mintha lögdösődnének is egy kicsit. – Hát ezért aztán igazán felesleges volt oda a hőségben. – Némi húzavona után azután a juház elővett egy kis csomagot a subája alól, a biciklis ember felmarkolta, majd se szó, se beszéd, legalábbis amennyire a domb tetejéről meg lehetett állapítani, visszaült a nyerekbe és tovatekert. Hát ezek vajon miben sántikálhatnak? Mi van a csomagban, amiért az ember a legnagyobb forróságban átvágott a mezőn? És vajon min vitatkoztak? De ami ennél is fontosabb, milyen talány lapulhat a kincses térkép végén található versikében, morfondírozott hazafelé Kriszti, akinek bizony jó sok mindenen kellett még törnie a fejét. Hatodik fejezet Sajtos tejfölös lángos, egy kis extrával úgy tűnik, a nap annak idején, amikor teremtették, kétszer is sorba állt a humorérzéket osztogató standnál. A tegnapi rekenőhőség után ugyanis valami okból kifolyólag úgy érezhette, nem sütött még elég forrón. Ha előző nap valaki esetleg panaszkodni mert volna, amiért csak féloldalasan kapott hőgutát, az ma garantáltan elégedett lehetett. Meg se kellett mozdulni, elég volt csak pislogni egyet, hogy az embert azonnal elborítsa a verejték, és minden egyes levegővétel komoly sport teljesítményként volt értékelhető. Freja, a norvég erdei macska, különösen rosszul bírta a klímaváltozást, ő a kies északhoz volt szokva, nem a szavannai hőmérséklethez. Rosszkedvűen elvonszolta hát magát az egyik udvarlójához, akinek gazdái hatalmas ódomboros pincével rendelkeztek. Ott legalább elviselhető volt ez az embertelen, akarom mondani macskátlan klíma. Teljesen igaza is volt. Ilyen gatyalerohasztó kánikulában, amikor a tojás abban a pillanatban keményre főtt, amint előkerült a tyúk alfeléből. A cipók kelesztés közben megsültek a pék udvarán, úgy, hogy még a kemencébe sem kellett bedugni őket, és az állatorvos Rezső bácsi Ede nevű malaca is rögvest piruló szalonna kezdett el amikor óvatlanul kiment a hűvös óliából egy pillanatra a napsütésre. Szóval ilyen forróságban nem is lehetett más csinálni, mint elmenni a strandra. Ott legalább addig áztathatja magát Kriszti is a hűs habokban, amíg végre rá nem jön, mi lehet a megfejtése a hal talált versikének, mert arra sajnos a tegnap délután folyamán nem volt képes rájönni. Odáig nagy nehezen eljutott, hogy a szélben lengedező búzamezők termése nem lehet más, mint a búza, szóljanak a harsonák. És több néni segítségével azt is megfejtette, hogy ha megőrlik a búza szemeket, akkor abból lesz a liszt, azaz a hófehér por, ami száz felé száll, dübörögjenek a dobok, záporozan a eső. A kávébarna gombánál azonban belefáradt a gondolkodásba, mert jóból is megárt a sok, a a tengernyi izgalma pedig épp eléggé elcsigázta már addigra. Így heverészet most is a zánkai strandon egy hatalmas rózsaszínű felfújható flamingón, miközben mellette többszli hullámzott egy jókora gumimatracon. Kriszti imádotta nagymamájával fürdőkbe és uszodákba járni, az aprócska idős hölgy ugyanis fürdőruhában aztán mindent nyújtott, csak mindennapi látványt nem. A szó szerint sok vihart tapasztalt, Pinduri ráncos teste úgy volt dekorálva mindenféle tetoválással, mint a te iskolai füzeted unalmas órákon krikszkrakszokkal ahol csak megjelentek, ámultak és bámultak, hümmögtek és hámmogtak a népek, majd tiszteletteljesen félrehúzódtak a pöttöm termetű, mégis királynői léptekkel közlekedő, színes, díszes hölgy elől, akinek acélkék szeméből látszott, hogy a kedves, szeretetteljes mosolya ellenére sem ajánlatos vele packázni. Ha pedig valaki olyan együgyű, netán vaksi lett volna, hogy még így sem tűnt fel neki az ebben a kicsi asszonyban rejlő megkérdőjelezhetetlen nagyság, elég volt megcsodálni, hogyan fújja fel több szlinéni a két gigantikus úszóalkalmatosságot alkalmatosságot egy pillanat alatt, mintha csak szappanbuborékok lennének. Képzeld csak, Krisztikém, mit mesélt a pék ma reggel? Nem tudott zsemlét sütni, mert nem érkezett meg időben az élesztő szállítmány. Mesélte lelkendezve, a vizer ringatózva több Hát ha... Kriszti azonban csak bágyadtan pislantott egyet. A nagymama nem adta fel, türelmesen tovább sztorizott. A múltkor meg azért nem tudott hosszú keskeny vekniket készíteni, mert túl forró volt a víz, amit a liszthez öntött, és ez megölte az élesztőt. Így nem volt, ami felfújja, azaz szép hólyagosra csinálja a kenyértésztát. Hát nem elképesztő? nézett rá az unokájára kérdőn. Azt azonban úgy tűnik, valóban annyira kitikasztotta a meleg, hogy az agyműködése kompletten leállt. Még szerencse, hogy a légzése és a szívdobogása automatán működött, különben fix, hogy a hőségben Krisztike ott helyben beadja a kulcsot. Többszli néni örökké rezzenéstelen pókerarca a zéro reakció láttán kisé megrándult türelmetlenségében, de nem adta fel, hogy az unokájából kisajtonjon legalább egy inci-finci reakciót vagy aprócska beszélgetést. Tudod, Krisztikém, mindig elképeszt, milyen varázslatos is a kenyerek világa. A hány ország annyiféleképpen variálják ezt az amúgy nem túl bonyolult receptet, hiszen nem is kell hozzá más, mint liszt, víz, egy kicsike cukor, no meg élesztő gomba, bár az sem mindenhol. Ám hiába minden. Krisztin még a túlpartról is egyértelműen látszott, hogy csak félfüllel hallgatja az előadást, miközben lábaival unatkozva kavargatja a balaton zöldes vizét. Mégis az egyik országban knédlit készítenek belőle, a másikban nán kenyeret, van ahol kicsi gömbölyű zömléket, és akad, mint például Norvégiában, ahol sűrű, lapos kenyereket gyúrnak belőle. Kristi azonban a többszlinénitől szokatlanul hosszú monológot ismét csak egy bágyat pillantással nyugtázta, majd még egyel. A harmadiknál, öt perc néma csendelteltével, viszont mintha némi élénkülés lett volna érzékelhető a tekintetében. A negyedik és ötödik pislogás pedig egészen ígéretes volt. Csak nem a frissen megérkezett szellő mozgatta meg a fodrozódó vízfelszín mellett agy tekervényeit is? – mama! nézett ekkor csillogó szemmel többszli nénire. – Gondolkodtam! Az aprócska idős hölgy e szavak hallatán izgalmában felült. – No! – Azt írja a vers – hogy a búzát megőrlik, majd összekeverik élesztő gombával, ugye? Többszli néni búzgó bólogatásba kezdett. És hogy aztán az kisütik olajban. Úgy bizony. Akkor, akkor ez nem lehet más, mint a... Mint a... Mint a fánk. Többszli néni tűnődve visszahanyatlott a matracára. Nincs kizárva, Krisztikém, nincs kizárva. De mondd csak, mit is írt még az a poéma? Mi kerül ennek a dolognak a tetejére? Tehén kettős terméke, só meg foghagyma, sorolta buzgón Kriszti. Aha, hát ami azt illeti, én még életemben nem hallottam foghagymás fánkról. Nem tudom, te hogy vagy vele, de vajon mi lehet a... Tehén kettős terméke? Gondolom, valami tejtermék, bölcselkedett Kriszti. Viszont erről jut eszembe, képzel csak Nagyi. Amerikában volt egy csoda üsző, amely naponta 87 liter tejet adott. Az írtóra sokám, és azt tudtad? Na fogadjunk, hogy nem. Hogy a tehenek nem tudnak rókázni. Christi, ha egyszer beindította a szócséplőgépet, onnantól nem volt megállás. Áradt az információ jókedvel bőséggel. Meg valahol azt is olvastam, hogy ha nagyon szeretnéd, akkor felvezetheted magaddal az otthonod emeletére a kis tehénkédet, de akkor bele kell törődnöd, hogy örökké ott fog élni? Lefelé ugyanis nem fog tudni menni a lépcsőkön, mert nem úgy hajlik a térde. Egyébként meg annyi fajta tejtermék létezik a világon, hogy még felsorolni is képtelenség. Tejszín, meg tejföl, meg sajt. Kriszti ennél a pontnál elhallgatott, aztán mélyen elgondolkodott. Többszli nénébe pedig izgalmában benne szakadt a lélegzet. Meg sajt, meg... Lángos... – Hát persze! – Hogy micsoda? – nézett rá elhülve a nagymama. – De hiszen a lángos nem is tejtermék. – Jaj! Dehogy! Ne legyél már tökfej, nagymama! Lángos! Az a megoldás a rejtvénynek. lizből és élesztőből gyúrt tésztát, amit olajban kisütnek, majd fokhagymát, sót, tejfölt és sajtot tesznek rá. – Hát persze! Van itt támgógyi! kocogtatta meg büszkén a koponyáját Kriszti, de már pattant is le az úszó flamingóról, már rongyolt is kifelé, miközben a háta mögé pillantgatva a nagymamáját noszogatta. Gyere gyorsan, menjünk lángosozni, egészen biztos vagyok benne, hogy a mesés vagyon ott vár engem Réffülöpön. Na, siess már! Ácsi, de miért éppen révfülöpön? Amikor minden becsületes balatoni faluban akad legalább két lángosozó. Honnan tudta Kriszti, hogy a rejtvény kizárólag a révfülöpi mólón található büfé kínálatára utal? Ejnyenó, -e -no? hát hogy is kérdezhetsz ilyet? Hiszen azt mindenki pontosan tudja, hogy sehol másút nem lehet olyan finom, kívül aranybarna és roppanós belül pihepuha, puha hólyagos lángost kapni, mint épp révfülöpön, meg Óbudán a Flórián téri aluljáróban, de hát az most nagyon messze esik történetünk színhelyétől. Szegény többszli épp csak, hogy annyi időt engedélyezett a besózott fenekű kisunoka, amíg gyorsan magára cibálta a ruháit, meg rábízta a két felfújható csodaúszó alkotmányt barátnőjére, a kabinos nőre, akivel annak idején együtt dolgoztak a távolsági buszon. Csak akkor a Bözsi néni még fiatal volt, trillázóan kacagós, kacér és jegyellenőr. Krisztinek és a nagymamájának azért olyan messzire nem kellett elnyargalnia, ennek ellenére úgy rohantak át a szomszédos faluba, mintha legalábbis az életük múlt volna rajta. De hát lehet, hogy az is múlt, egyrészt mert egy török pasa kincse azért eléggé sorsfordító erővel bír, másrésztről pedig mit tagadás, meg is éheztek. Kérünk szépen egy lángost, méghozzá, sajtos hely, fölösett. sok fok, hagymával, legyen ó, jön szíves! Adta le aztán a révbüfében a rendelését Krisztike kissé kifulladva a szaladástól, de olyan hangsúlyjal, mintha a titkos jelszót mondta volna épp be az aranyrögöket, gyémántokat és drága kötvényeket is rejtő svájci kezelőjének. Majd olyan mozdulattal vitte a műanyagtálcán trónoló, zsírpapíron üldögélő lángost, mint ahogy a három királyokat hatták kézről-kézre áhítattól túlcsordulva az újszülött kis Jézust. Bizony, ha az uralkodókat ennyi fenköltséggel cipelnék a szolgáik a vállukon, egy szavuk sem lehetne, sőt, mindegyik hordozót gróffá kellene előléptetniük de nyomban. Ugyan beletelt pár kínszenvedéssel teli percbe, mire kihűlt annyira a tészta, hogy Kriszti beleharaphasson, azonban már rögtön a harmadik falatnál szerencséje lett. – Em meg mi? – nyúlt a szájába, ahogy megérezte, valami szokatlan dologra harapott. – Egy újabb papíros… Na hát, micsoda kaland! csillogott Kriszti szeme az izgalomtól, a pracilia meg a lángos olajától. Lássuk csak, mit ír! Van egy malom, nem is messze, de kérlek, az olyan kicsi, hogy ha nem vagy egér pele, ott lisztet bizony nem őrölhetsz. Ne északra, éjszakra, se délre, mert a -e malom nem más út van, mint egy bibliai néven, melynek fele domborodik. Kriszti ajkakkal többször is elolvasta az instrukciót, majd kétségbe esettem felnézett a nagymamájára. De nagyi, ennek bizony megint semmi értelme sincs. Hát nem Liliputban élünk, hogy minden sarkon akadjon egy irinyó-pirinyó malmocska, Mihez kezdjek én ezzel mond? Hát már soha sem jutok hozzá az én kincsemhez. Komolyan mondom, nincs igazság a földön. Ényen, no, hát nem kell úgy neki keseredni, Krisztikém, sietett gyorsan a legörbülő szájú unokája vigasztalására több szlinéni. Mit szólnál, galambom, ha kisétálnánk a múlóra, aztán hát, ha útközben megfejtjük ezt az újabb rejtvényt? A kora délutáni melegben csak néhányan lézengtek, a vöröskövekből épített hosszú mólón, ahová hetente kétszer kötött ki a falu egyik nevezetessége, a retróslágereket játszó diszkóhajó, és naponta kétszer egy másik, ami a déli oldalra szállította az utasokat. Most azonban csend és béke honolt csak pár szerelmes pár lődörgött nyalogatva, no meg kicsi gyerekek, akik az otthonról elkuncsorgott kalács kalácsbelekkel etették az egyre inkább neki gömbölyödő hattyúkat, kacsákat. Gondolkozzunk csak logikusan, igyekezte összeszedni gondolatait Kriszti kisé megnyugodva. Vajon milyen malomra utalhatott a vers? Én egyetlen egyet ismerek itt a környéken, méghozzá tapolcán! De ott már vagy ezer egy éve nem őről senki, se egerek, se emberek, de még majmok sem. Szélmalmok nincsenek a környéken, sőt, egyáltalán nincs is errefelé több, semmi hasonló. Bocsi, de tévedsz, szólt közbe ekkor vidáman valaki. Kriszti meglepődve fordult a hang irányába. A háta mögött egy kövérkés, piros ábrázatú, bongyor, szőkehajú fiú állt, egyik kezében egy félig elázott, félig szétfolyt fagylaltal, a másikban pedig egy akkora vekni kenyérrel, amekkor egy fél falu étkeztetésére elegendő lenne. Ne haragudj, hogy közbeszólok, de malmokban nagyon otthon vagyok, vigyorgott rá a fiú. A tapolcaink kívül még kettő van errefelé, egy a kinizsivár tövében, nagyvázonyban, egy másik meg örvényesen. És mondd csak, te, aki nagyon penge malmokban, ezek mekkorák? Hát mint egy átlagos malom, épp akkorák. Egerek tudnak benne őrölni? tette fel a sorsdöntő kérdést Krisztina nagy komolyan, de erre a fiú égtelen kacagásba kezdett. Még hogy egerek! Ha, már miért akarnának benne egerek őrölni? Ne őrítsd meg! Sőt, több az egerek a legnagyobb ellenségei a molnároknak, hiszen megtézsbálják a készletet. Épp ezért tart minden molnád legalább három macskát, hanem harminc-hármat. Nem, amikről én beszélek, azok rendes, tisztességes nagymalmok. Miért? Kriszti mi mást is tehetett volna? Töviről hegyire elmesélte a fiúnak, akiről hamarosan kiderült, hogy Hubának hívják, a kincsvadászat eddigi fejleményeit. Igaz, ezzel azt kockáztatta, hogy majd esetleg osztoznia kell valaki mással is a mesés kincsen. Viszont egyrészt ösztönösen érezte, hogy ebben a huba gyerekben maximálisan megbízhat, mert aki akkora cipókkal mászkál a hóna alatt, mint egy zsámolj, ráadásul örökösen füligér a szája, abban nem fog csalódni. Másrésztről úgy gondolta, hogy a kincsvadászat a nagymamájával is izgalmas ügy, ám megosztani a kalandokat egy jó baráttal, azért az mégiscsak klasszisokkal klasszabb. Huba pedig a kitetovált többszli néni felé szandítva elmesélte, hogy évek óta itt nyar a révfülöpön a nagyszüleivel, de sajnos nagyon szokott unatkozni, mert errefelé aztán igazán semmit, de semmit nem lehet csinálni. A nyugdíjas pékmester nagypapája és a nyugalmazott cukrász nagymamája egy életstrapás munkáját igyekszik kiheverni ilyenkor, úgyhogy állónap nap fejtenek a nyugszékükben fekve a nyaraló kertjének árnyas fáj alatt, ahonnan csak akkor tápászkodnak fel, ha a rádióba jön a zenei ki mit tud. Aranyosak meg kedvesek, szó se róla, de rettentő unalmasak, Mondta ki a gondolatait helyette Kriszti, majd felcsillant a szeme. – Figyelj csak, Huba! Lenne kedved csatlakozni a mi nagy kincsvadász-expedíciónkhoz? – Ugye, hogy igen? Hogy lenne? Na, mit felelsz? Szegény Huba majd elájult ekkora megtiszteltetéstől, hogy ő egy ilyen roppant, izgalmas kalandban vehet részt, már hogy a csodában-e? Meghatottságában szóhoz sem jutott, A boldogságtól összeszorult torokkal bólintott egyet, Majd hálája és barátsága jeléül Kriszti orra a mostanra felismerhetetlenné Csepp csokoládés csokolád és Kérsz? Mert néha bizony nem kell sok ahhoz, Hogy összeolvadjon két baráti szív. Elég egy kis kánikula, egy kincses térkép, Na meg egy fagylaltól maszatos ábrázat. Hetedik fejezet. Volt egyszer egy iciri-piciri malmocska. Krisztivel madarat lehetett volna fogadni, hogy egy ilyen pompás barátra tett szert csak úgy hirtelen és meglepetésszerűen a réfülöpi móló végében. És mit tagadás? A maszatos ábrázatú Huba fejében is új, vidámabb és szórakoztatóbb színt öltött a következő hetek ígérete. Mindez idáig szent meggyőződése volt, hogy rommá fogja unatkozni magát a két megfáradt nagyszülője mellett, mint tette eddig minden áldott vakáció során. A rendhagyó megjelenésű többszli és cserfes unokája társaságában azonban érezte, hogy tétlenkedésre és mélázásra igen lesz ideje, mekkora mázli. Kriszti és Huba aztán az egész délutánt a Ré-Fülöpi rózsalugas labirintusában töltötte, Töbszli néni pedig, kihasználva az átmeneti nyugalmat, elsétált a hajós kapitány barátjához a Napsugár utcába egy kicsit nosztalgiázni a régi szép időkön. A két gyerek meg felalá cirkált a színes virágok között. Azt tervezgették, mihez is fognak kezdeni a temérdek kincsel, amelyhez kis szerencsével és együttes munkával hozzájuthatnak. Huba elismerően hallgatta Kriszti javaslatait a parlament felvásárlásáról és a saját rádiócsatorna üzemeltetéséről is, majd óvatosan megkérdezte, a maradék pénzből nem akarnának-e például, na de épp csak úgy véletlenül eszébe jutott, tám mégsem lenne elvetendő ötlet, no, csak kiböki végre, szóval hát, hogy mit szólna Kriszti, <kül> szóval egy étteremhez. Lehetne olyan, ahol kizárólag reggelitárusítanak. tárusítanak, reggeltől estig sülnének a dán dánfahéjas csigák, és pirulnának a sajtos meleg szendvicsek, meg rezegne a tejszínhab a forró csoki tetején. És egy olyan büféről lehetne-e esetleg szó, mit gondol a Kriszti, ahol kizárólag desszertet lehet kapni első fogásként, utána jönne a főétel, harmadikat, azaz levest, mert természetesen hátulról haladnának előrefelé, csak az kaphatna, aki túlesett a kötelező dobostort a kókuszgolyó baracklekváros város körökön. Miután fejben elköltötték három afrikai ország, fél Európa és egész Kanada száz éves pénzügyi forgalmát, rátértek a Kriszti zsebében őrizgetett, lángos zsírjától fénylő versikére, Főleg azért, hogy a terveik meg is valósulhassanak. Van egy malom, nem is messze, de kérlek az olyan kicsi, hogy ha nem vagy egér, pele ott lisztet bizony nem őrölhetsz, olvasta fel hangosan Huba újra a rejtvény első mondatát. Aha! Értem, hogy miért nem volt jó neked az a két malom, amit én javasoltam. – De még mindig nem tudom, mire akarhat ez itten kijukadni. – Akkor olvassuk tovább, javasolta Kriszti. – Ne néz éjszakra, se délre, mert a malom nem másút van, mint egy bibliai néven, melynek fele domborodik, folytatta Huba. – Szóval nem fent és nem lent kell keresni, hanem jobbra vagy balra, ha jól értem. Lássuk csak, bibliai név és domborodás, ez egy szó összetétel lehet. Jó, jó, erre én is rájöttem már, vagy ezer éve, mondta a lány, lebigyezte tajakkal, pedig titokban azért egészen lenyűgözte újdonsült barátjának gyors észjárása. Ő eddig azt se tudta, hogyan közelítsen a kérdéshez. Szóval bibliai név, mint például Szűzmária, vagy Szent József, esetleg Mózes, vagy Jézus, de hiszen abból annyi van, mint égen a csillag. Ó, oh, viszont képzeld, erről jut eszembe, valahol olvastam, és szerintem tök izgi. Szóval egy szakértő szerint a Bibliában Isten kb. 25 millió embert öl meg, így vagy úgy, a sátán meg csak hatvanat, abból is tízre az Úr biztatja fel egy fogadás keretében. Ezzel együtt persze nagyon izgi az egész Biblia. Tudtad például, hogy több mint 2000 nyelvre fordították le? Ne, esett le Huba áll a döbbenetében, hiszen annyi nyelv nincs is a világon. Már hogy ne lenne, kicsivel több mint 7000 van összesen, tanultuk a suliban nyelvtanórán. Csak Ázsiában több mint 2000 nyelven beszélnek, én nem is értem, hogy képesek egymást megérteni ott az emberek, na, de ne kanyarodjunk el ennyire, lássuk inkább a medvét, vagyis a megfejtést, szóval bibliai név. És domborzat, szerintem... Bökte ki huba. Hegység, dombság, valami ilyesmi lehet, itt a közelben, jobbra vagy balra. De már vette is elő a telefonját, hogy ellenőrizze sejtését a térképeken. Szepezd, Zánka és Akalival egyik oldalt, balatorrendes Ábrahámhegy, Badacsony, Tomaja, Mási... Ábrahámhegy! Kiáltottak fel egyszerre. Hát persze, ez lesz az! A végszóra beérkező több szlinéni aztán alig győzte lecsillapítani a kedélyeket, meg az örömükben nikkel bolhaként ugrabugráló gyerekeket. Hiszen legszívesebben azonnal a helyszínre siettek volna, hogy lecsapjanak a kincsre, hogy aztán a vagyon segítségével örökké csak vakációból álljon az életük. Végül csak úgy sikerült őket egy kis türelmes várakozásra rábírnia, hogy elmagyarázta, mivel lassacskán besötétedik, a faluban bizony még egy közepes méretű malomra is piszok nehéz lenne rálelni, nemhogy egy peléknek való iciri-picirire. Így hát abban maradtak, hogy a rákövetkező napot feltétlenül ott kezdik a helyszínen, a forró nyom kellős közepén, és mivel hidegfrontot jósoltak a meteorológusok, a strand helyet rögtön a minigolf pályán indítanak bemelegítésnek. Hiszen hidegfront, forró nyom, bemelegítés csak egyet jelenthet. Nem lesz lagymatag a következő nap. Sem. Kész szerencse, hogy olyan eseménydús volt az előző nap, különben fix, hogy az előtte álló izgalmak miatt Kriszti képtelen lett volna elaludni, és csak félálomban forgolódott volna egész éjjel. Így viszont mire a haja a párnát érintett, de már el is nyomta a buzgóság. Még Freja friss udvarlójának szívszaggató szerenádja sem zavarta meg a pihenését, így reggel olyan frissen és tengernyi energiától vibrálva pattant ki az ágyból, hogy szegény többszli néni alig győzte visszafogni, legalább egy falat reggelit kapjon be, mielőtt útnak indulnak. Az Ábrahám hegyi golfpályán még alig-alig lézengett pár ember, amit részben a valóban egyre szelesebb és hűvösebb időjárásnak lehetett betudni. A hűséges Huba azonban már ott áldogált a bejáratnál, egyik kezében egy jókoros szalámis szendvicset szorongatva, a másikkal viszont olyan amplitúdóval integetett, mint egy pályakezdő repülőgép irányító, aki épp egy veszélyes manőver során segítkezik egy óriási bőink földre szállásában. – Késztok, több néni, szavasz köszöntötte őket teli szájjal, ám annál lelkesebben. – Te fene egy forzat? nyelt nagyot, a frissen érkezett páros orra alá dugva gavallérosan az illatozó veknit. – Köszi, nem régedtünk mi is. Gyere, inkább menjünk játszani, aztán, ha meguntuk, eredjünk a kincs nyomába. – Meg aztán – tette hozzá Kriszti – hát, ha közben eszünkbe jut, vagy legalább egy fülest hallunk arról, hogy hol található itt egy malom – Nyolcas pálya, közölte velük unottan a pénztár fülkéjében gubbasztó Miska bácsi, odabiccentve több néni felé is, akit még abból az időből ismert, amikor az utóbbi a kővágó őrsi könyvtárban dolgozott, az előbbi pedig fantasztikus álmokat szövögetett arról, hogyan fog feljutni a holdra. Miska, aki akkoriban még nemhogy bácsi nem volt, de szinte le sem esett a tojáshely a fenekéről, minden áldott héten kikölcsönzött egy új kötetet, ami a csillagászatról szólt, vagy csak ott üldögélt a terem hűvösében, arról ábrándozva, hogy legyőzi a gravitációt is, meg a túlzottan aggodalmaskodó egyetlen fiacskáját, még a széltől is óvó anyukáját. A rakétaként szárnyaló tervekbe azonban valahol hiba csúszhatott, Náza űrhajó helyett maradt hát a bádok pénztár fülke. A golfpálya sarkában meg a kedves mama, aki az árnyékban üldögélve ellenőrizte, minden a legnagyobb rendben folyik-e, és a vendégek előírásszerűen használják-e az egyes állomásokat. Hogy micsoda? Mit tetszett mondani? Malom, nyolcas pálya. Nem azt keresitek? Az a legnehezebb mindközül. Eddig egyetlen ember volt, aki elsőre keresztül tudta ütni rajta a labdát. Kicsoda! kérdezték a gyerekek. Hát én, bökött a melkasára olyan büszkén a bácsi, mintha legalábbis a hold egyik kráterébe pöckölte volna beoszt a golyót. Persze könnyű neki. Szezonon kívül annyit gyakorolhatott jobb program hiány, hogy mostanra akár csukott szemmel is lejátszotta volna mind a tizenkét állomást csont nélkül. De ácsi! kiáltott rá Kristire és Hubára, akik az ütőkkel a kezükben már nyargaltak is volna a malomhoz. Csak sorrendben lehet haladni. Ez a szabály. Addig nem mehettek a nyolcas állomáshoz, amíg nem teljesítettétek az előtte levő hetet? Egyiket a másik után. Nincs átugrálás, nincs kavarás. Hát hová lenne a világ, ha mindenki össze-vissza keverné a lépéseket? Dohogott aztán, egyre jobban belelovalva magát a kaotikus jövő rémképébe. Ha a boltban először fizetnénk, és csak utána tennénk a kosárba a holmikat. Ha a macska kergetné meg a kutyát, és a postás kapná el a házőrzők végnyát. Ha a tanárok figyelnének a gyerekekre, és nem fordítva. Még a végén kifordulna a föld a sarkaiból. Szerda jönne péntek után, a nap nyugaton kelne fel. Aztán télen mennénk nyaralni, nyáron meg az iskolába. A fagylaltot pedig a tölcséres csücske felől kezdenénk meg. Hát kell nekünk ekkora káosz? Nem kell, nem kell! kiabálta szinte magából kikelve, a két gyerek meg nem tehetett mást, ilyettükben elkezdték a golyog ütögetését az egyes pályáról. De épp ezért nem is ment túl fényesen. Annyira izgultak, hogy még a végén egy másik vendég talál rá a malom mélyén lévő kincsre, hogy végig szemmel tartották a nyolcas állomást, de olyan lámpalázasan, hogy szinte patakokban csorgott a tenyerükben a verejték. Ezek után nem csoda, hogy az első pályán csak húsz keserves perc után jutottak túl, pedig az még olyan könnyű volt, hogy akár egy csecsemő is kipipálta volna. A másodiknál Huba izzat kezéből egy lendületes mozdulatot követően messzire szállt az ütő, kis híján kupán találva az árnyékban örködő mini golf mamát, Aka Miskabá anyukáját. A harmadik akadályt egész flottul vették, a negyediknél viszont Kristi bucskázott keresztül az aprócska kerítésen. Hogy elterelje az izgalmakról a figyelmét, és kicsi lehiggadjanak a felkorbácsolt kedélyeik is, úgy gondolta, addig is, amíg elérkeznek az áhított malomhoz, szórakoztató információk seregével színesíti barátja délelőtjét. Ő üt, Kristi mesél, ez aztán a tökéletes munkamegosztás. Te, Huba, tudtad például? Na fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy a gerejhajításon kívül a golf az egyetlen sport, amit már a holdon is játszott az ember. A pénztár fülkéjében üldögélő Miska bácsi izgatottan hegyezni kezdte a fülét, Huba pedig egy fokkal magabiztosabban ütötte el a labdáját. Ha ez megy másnak a holdon, ő sem valhat szégyent Ábrahám-hegyen. Sikerült is pengén teljesíteniük az ötödik pályát. Már csak kettő van hátra. Na, és fogadjunk, azzal sem voltál tisztában, hogy a holdról nézve a föld is hízik és fogy, akár csak a hold, ahogy mi látjuk. Miska bácsi ábrándosan sóhajtott egyet, Huba pedig ügyesen elpöccintette a hatodik pályán állomáshozó labdáját. Nem ment be azonnal a lyukba, de legalább megnyugtató közelségbe került. De a legdurvábbat még nem is mondtam. Föci órán tanultuk, hogy a hold nem is gömbölyű. Nem ám úgy néz ki, mint ez a golf labda, de hogy is, hanem mint egy tojás. Huba elismerően füttyentett, nyelt, majd ütött. Gól! kiáltotta vidáman. E sport tévedésért viszont Miska bácsi már fel sem húzta megvetően a szemöldökét. Szinte már oda sem figyelt a pályán játszókra tekintetét a kék égen úszó felhőkre tapasztotta ábrándosan, és úgy könyökölt ki az aprócska fülke rozdás ablakán, mint egy királynő, aki várja, egyre várja a szőke herceget, aki megszökteti várbörtönéből. Hetes pálya! Itt már bizony nem babra ment a játék, a feladat nem volt kevesebb, mint három egyre jobban emelkedő dimben dombon átütni a labdát. Huba izgatottan az ajkába harapott, Kriszti pedig újabb információ morzsát rántott elő félelmetes agytekervényei közül. Viszont, és most dopergést kérek, mert amit hallasz, soha nem fogod elfelejteni, annyira döbbenetes lesz, a hold, amikor megszületett, cirka 4,6 milliárd évvel ezelőtt, még sokkal közelebb volt a földhöz, mint most, és éppen ezért, innen nézve, háromszor akkora volt. Azta! hüledezett huba, aki bizony úgy elámult, hogy azt sem vette észre, milyen flottul bepattintotta a helyére az újabb labdát. Miska bácsi pedig már úgy el volt alélva a sok álmodozástól a fülkéjében, hogy nem csak azt nem vette észre, hogy egyre nagyobb és türelmetlenebb sor kígyózik előtte, arra várva hát, ha sikerül felvenni vele a szemkontaktust és bejutni a golfpályára, de az sem, hogy az anyukája... Felismerve a felbomlott rend eltéveszthetetlen jeleit, elkezdett kikecmeregni a nyugszékéből, és megindult egyetlen fiacskája felé. – És íme a nyolcas állomás! – rikkantott izgatottan Kriszti. – Hajrá, Huba, üsd bele a lasztit, aztán lássuk, hogy dől a lé! A fiú pedig reszkető térdekkel odaállt a malom előtti kis betonösvényre. Óvatosan lehelyezte a labdát, Oldalt állt, egyenesen háttal, a száját koncentráltan összeszorítva. Érezte, az egész világ őt figyeli. Ez az a pillanat, amit majd az unokáinak is mesélni fog. A párizsi éttermének teraszán üldögélve, vagy az amerikai ranch kertjében, esetleg Toszkánában egy kis bisztróban, lélegzetek visszafolytva, tekintet a célon és a labdán. Újra a célon. Kéz lendül! Laszti koccan, gurul, gurul szélsebesen, meg sem áll a malom bejáratáig, ahol... Hát ez meg mi az ördög? A labda visszapattan, mintha csak gumifalba ütközött volna. Se baj, hubának van ideje. A nézőközönség idegei pattanásig feszülnek. A híres amerikai golfbajnok Tiger Woods izgalmában a táskája pántját rágcsálja, látva a félelmetes ellenfelét. Az elnök felesége inta testőrének, hogy töltsön a poharába még egy kis pesgőt. Huba karja újra lendül. A labda azonban újfent visszapattan. Ennek bizony a felesem tréfa. Mi az ördög ebbe a hülye malomba? Lépett közelebb Kriszti az akadályhoz, majd közelebb hajolt, majd térdre ereszkedett. Psst! Psst! pszt! rá a barátjára. Huba! Gyere csak ide! De titkosanám! Suttogta, ám olyan hangosan a sok feszültségtől, hogy csak az nem hallotta, aki vak volt és sánta. – Idesus, mit találtam? Majd azzal a mozdulattal egy aprócska bőrzacskót húzott elő a malom ajtajából. – Hát ez vajon mi? A zacskó száját kissé megoldották, majd elképedve előszedegették a tartalmát. Pár tolpihe, egy rasta. Egy feltekert drótszerű hajtincs, apró szőrszálak. Ki látott már ekkora hülyeséget? Mi a fészkes fene ez már megint? Nézett egymásra a két gyerek. Ez gyerekek? Nem lehet más, mint a kincskereső rejtvény következő kulcsa? Lépett oda több néni, aki eddig a széléről figyelte a két gyerek buzgolkodását, majd mély döbbenetét. Gyertek gyorsan! Besülyeztem a táskám mélyére, meg ne lássa valaki, ebédnél, meg majd valahogy kiókumláljuk, mire is gondolhatott a költő. Vagyis a... a... a... a... fagyis nyelt erre egyet húba. A kalóz király, aki elásta a kincset, javította ki barátját Kriszti. Ne is facakoljunk tovább, menjünk, keressünk egy csendesebb zugot, ahol alaposan megnézhetjük, mit is rejt a szütyő. A három kincsvadász ezzel a végszóval meg is indult a kijárat felé. Ekkor azonban felharsant a háttérből a golfpálya igazgató mamájának rikácsoló hangja. Na és mi lesz a többi négy pályával? Hát nem lehet csak, hogy okmuk ok -ok fog itt hagyni mindent, csapot és papot? Sor, rendben kell, ha, lad, mi? Hát hová fajulna a világ, ha minduntalan befejezetlenül hagynánk a dolgokat, hát? Ha az orvos nem varná vissza a beteget, miután felnyitotta, ha az ablakokat nem tennék be az épületekbe, ha a balatoni nyaralás felé tartva lecövekelnénk félúton Székesfehérvárnál, ha a gyerekek nem vinnék tovább a családi vállalkozást, hanem a saját álmaikat követnék, ki fordulna a föld a sarkából, ugyan? Tessék! Azonnal! Visszajönni! Ám Krisztiék rá se hederítettek a szíves invitálásra, iskoltak el messze, ahogy csak a lábuk bírta. Igen ám, de nem ők voltak az egyetlenek, akik faképnél hagyva a mamát a távozás hímes mezeére léptek. Nyekeregve nyílt a pénztáros fülke ajtaja, a friss levegőre pedig először hunyorogva a hirtelen szembesütő nyári napsütéstől, kissé görbén az egész napos gubbasztástól, nem más lépett ki, mint Miska bácsi. Pislogott kettőt, nyújtózkodott hármat, jobbra rázott a lábán ötöt, balra pedig négyet, és akár hiszed, akár nem, ezzel a mozdulatsorral vagy tizenöt évet fiatalodott. A fülkébe visszanyúlva előszedte a pult alól a régi rakéta és IPM magazinjait, amiket azóta ott rejtegetett, hogy a családi vállalkozás kedvéért, akkor úgy tűnt végleg lemondott szökő vágyairól. Intett egyet búcsúzóul az édesanyjának, akibe ennyi káosztól mentem, benne szakadta szó és fennakadt a hang, majd sarkon fordult és komótosan elindult a saját útján. Kristi, Töbszli néni és Huba már nem láthatták Miska saját lábra állását, mert addigra már rég a betérő, a négy kopaszkondáshoz nevezetű vendéglőben ültek három étlappal és egy csomó állatszörrel és madártollal borított asztalon. – Lássuk csak, lássuk csak! – emelte fel elgondolkodva az egyik szürke pöttyös pihét Huba. – Ide a bökőt, ha ez nem egy gyöngtyúkból származik! – Ezer közül is felismerném, a nagyszüleim ugyanis régen mindig tartottak. Pompás leves lehet belőle főzni, nyelt nagyot, mert hát igaz, ami igaz, alaposan megéhezett a kimerítő golfozásban. Ez pedig, vet fel egy tollat az asztalról Kriszti, mint amilyen a költők kezében is szokott lenni, lefogadom, hogy lúdtól. Ez meg itten egész biztosan lószőr tette hozzá a maga tudását szlinéni, Méghozzá Még hozzá a farkából egyenest, csodálatosan szép gyűrűket szoktak az ilyenből fonni. Na, és ez a koszlot rossz tavaly honnan származhat? Bökött egy hernyószerű, piszkos fehér szőrcsíkra kisé undorodva Kriszti. Ó, én tudom! Vágta rá azonnal huba. A szomszédunkban lakott egy komondor, egy óriási lomhaloncsosság, az, ha nekiindult a postást megugatni, futtában csak úgy röpködtek szanaszéjjel az ilyesmi Raszta csíkok. És ez? emelt az orrához egy marék kunkori sörtét több szlinéni, majd némi óvatos szimatolgatás után kivágta. Mangalica! Nem lehet más! Akkor ez a szürke szőrhalom meg csak szürke marha lehet! Nevetett fel Kriszti, amiért ilyen hatékonyan megoldották a rejtvényt, pontosabban csak az egyik felét. Hiszen mire mennek most ezzel a temérdek szőrrel és tollal? Teli gyomorral bizony jobban megy minden, még a kincsvadászat is, úgyhogy átmenetileg pihentették a koponyák törését, hogy átadják magukat az újabb kihívásnak, mi kerüljön a gyomrogba. Micsoda választék! Összefut a nyálamban a száj! Okarmada, fordítva. Lapozgatta az étlap egymáshoz tapad, befóliázott lapjait, Huba, nagyokat nyelve. A sem tudom, hová kapjak. Gyöngyt, tyúkhúsleves, púikatokány, ludaskása, lipacomb, mangalica sült, lókolbász, szürke marha vadasan, Legszívesebben mindent megkóstolnám. Sorolj csak még egyszer, Huba, nézett rá ekkor kikerekedett szemmel Kriszti. Milyen állatok is vannak terítéken? Hát mondom, gyöntjúk, pujka, lúd, mangalica, ló, ismételte a fiú, miközben Kriszti sorra szette elő az állatok tartozékait a bőrszütjőből. Elámulva nézték, hol az étlapot, hol a szőröket. Ez bizony... Nem lehet véletlen. Tám még ma is azt néznék, ha ekkor nem lép oda Matildka, a pincérnő, hogy felvegye a rendelésüket. – Mondja csak, kedves kém, fordult hozzá Töbszli néni. – Az étlapon szereplő húsokat honnan szerzik be? Látom, hogy friss, hazai minden. – Úgy bizony. – felelte büszkén a fiatal nő. Mind innen való, a szomszédos Salföldről. Ott a majorban tartják az állatokat, ennél természetesebbet nem tetszik kapni sehol máshogy. Tessék csak nyugodtan elhinni! A három kincsvadász mély egyetértésben bólintott, a szemük sarkában egymásra kacsintva. Aha! Szóval a Salföldi major lesz a következő állomás – talán a legutolsó, ahol mindenre fény derül, örökre meggazdagodnak, és onnantól fogva boldogan élnek még. A gondolatot nem sikerült egyiküknek sem befejezni, ebben a szent minutumban ugyanis kivágódott az étterem ajtaja, és nagy dirrel durral beviharzott egy idős házas pár. Kérem! Szólt oda a férfi a pincérnőnek. Hozzon gyorsan a feleségemnek egy pohárka konyakot, vagy repülősót, vagy valami szíverősítőt. Nagyon fel van zaklatva, szegény, de nem is csoda, még egy ilyen felháborító környéket, amilyen gyönyörű, olyan korrupt minden, nem is jövünk erre felé többet, ha az életünk múlik is rajta, akkor sem. Micsoda mocsok! Micsoda fertő! Azt még csak lenyeltem volna, hogy tegnap az egyik helyen túlszámlázták nekünk a pontha talán még azt is megbocsátom, hogy a strandelőt fizetni kell a parkolásért. De hogy úton útfélen ki legyünk téve a zsebesek garázdálkodásának, annak már a felesem tréfa. Micsoda mocsok, micsoda fertő, szegény feleségem. Az esküvőnkre kapta azt a gyönyörűs maragd nyakéket, amit csak úgy, se szó, se beszéd, elloptak a szobánkból. Hát micsoda vidékez, micsoda idők, micsoda erkölcsök. Szegény öreg bácsi még jó darabig háborgott fennhangon, Matiltka a pincérnő meg nem győzte vigasztalni. De bizony, Krisztiék asztalánál is megváltozott a hangulat. Többszli nénit ugyan tényleg nehezen lehetett kihozni a sodrából, de most olyan mérges volt, hogy még a legmarconább tengeri medve is nyűszítve húzódott volna be egy kiürült rumos hordóba halátja mérhetetlen módon felháborította, hogy mindenféle ostoba gazemberek ilyen pocsék reklámot csinálnak az ő imádott Káli medencéjének. És hol volt még mindennek a vége? Nyolcadik fejezet Kényszerű pihenő lóbokróccal gorombítva Az Adi utcai telek végében, a bokrok által diszkréten eltakarva,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 Szokatlan volt az egész, mintha víz alatt lett volna a lakókocsi, egy árva hang nem szűrődött be. Hát persze, hiszen Lajos még mindig az állatorvosnál van azért nem hallani mélán tűnődő fújtatásait odakintről, vagy azt, ahogyan elmerengve az abrakot őröli hatalmas sárga fogai között. És Freja a macska is elkódoroghatott valahová, ilyenkor rendszerint megszokott jelenni, hogy halk nyávogással jelezze a személyzetének, hogy épp itt lenne az ideje a reggeli étkezésének. No meg a fő forrás, Kriszti is az igazak álmát aludta még. Ez volt az egyetlen kegyelmi időszak, amikor a lepcses szájú a végtelen gondolat folyamában egy kis átmeneti szünet állt be. De mégis ez a síri csend akkor is nyugtalanító, állapította meg a szemöldökét összeráncolva az idős hölgy. A bal fülét hegyezni kezdte, hát ha rájön, mi is zavarja őt a kinti némaságban. Milyen furcsa, mintha a szöcskék, tücskök, bogarak is elhallgattak volna már. Se a korán kelő vörösbegyek és fekete rigók, se a zajos seregélyek csivitelését nem sodorta be a reggeli nyári szellő. De még a falubeli kutyák is elfelejtettek ugatni. többszli néni összehúzta magán a köntösét, és gonterhelten kilépett a cirkuszi kocsi ajtaján, hogy körülnézzen odakint. Halkan lépett le a zöld színű falépcsőről, rá a puha fűre. – Hát ez meg… ez mi csoda? – a kordei bal elülső kereke defektet kapott, szomorúan kilapulva terült el a földön, és a másik is. A kutya fáját itt meg mi történt? Töbszli néni körbejárta a lakókocsit, és bosszankodva állapította meg, hogy annak bizony mind a négy kereke olyan lapos, mint egy üres búvárruha. Ez nem lehet véletlen. Persze, hogy nem. Közelebbi vizsgálat után könnyűszerrel megállapította, hogy valami gazember mindegyik kerékbe egy-egy százas szöget ütött bele, sőt, a jobb hátsóba rögtön négyet is a biztonság kedvéért. De mégis kinek jut eszébe ilyen aljasság? A vak is láthatta, itt nem egyszerű gyerekes csintevésről volt szó, hanem előre megtervezett és módszeresen kivitelezett merényletről. A vasta kocsigumikba belekalapálni ekkora rozsdás szögeket, ráadásul nagy fizikai erőt igénylő művelet. Mintha bizony valakinek az útjában lennének, és így akarná hátráltatni őket a dolgukban. Több néni fájdalmasan sóhajtott egyet. Így, hogy a hűséges igavonólajos még az állatorvosnál heverte ki legutóbbi kalandját, a kordékerekei meg bűnügyileg kilettek iktatva, a kincsvadász páros, Távolsági busszal zötyögött át a három faluval arrébb található salföldi majorba, ahová találkozót beszéltek meg hubával. A fiú már messziről integetett nekik, lelkes karcsapásokkal, egy vörös kő tetején gubbasztva a bejárat mellett. A lábánál dundi szövettás táska megtömködve mindenféle finomsággal, amit felerészt maguknak hozott. Frissensült briósokat és fűszeres illatú csokoládés csigákat tett bele kora reggel a nagypapája, de lapult benne még jó pár szál répa a lovaknak, gömbölyű almák a malacoknak, és egy velős csont a gazdaság házőrzőjének kedvét keresendő. Szava Suba! Mizu! Rikkantott rá Vígan Kriszti, a választ azonban meg sem várva, búzgón öntötte rá a saját gondolatait. Képzeld, valaki szögeket vert a kocsikerekeinkbe, ugye milyen mérhetetlenül izgalmas? Mert tudod-e, én mire gondolok, hogy valakinek fix, hogy az útjában vagyunk? Szent meggyőződésem, hogy a kincsvadászattal van kapcsolatban az ügy! Tette hozzá, ennél a pontnál kicsit lehalkítva a hangját, hiszen itt még a fűcsomónak is füle van. Úgyhogy idefelé sárga busszal jöttünk, ahol a sofőr megengedte, hogy a megállókban én nyissam ki az ajtót, meg én ellenőrizhettem a jegyeket. És képzeld, ami nagyon felelősségteljes feladatkör, és kizárólag azért bíztalám, mert ismeri a nagyimat ezer éve, még abból az időből, amikor ő vezette a helyi buszjáratok egyikét. Többszli mama ugyanis klasszul vezet, még tankot, hajót, és szerintem mozdonyt is tud, ha akar. Várj, ne arra menj! Kezdjük a feltérképezést itt a baromfi udvarrésznél. Ez az egyik kedvencem, látod azt a csúfnyakú pulykát! Nyúlt Kriszti a barátja karja felé, aki elsőre az istálló irányába indult meg, majd a lány maga után húzta a tyúkólak felé. Rettenet, hogy milyen rusnyánnek a nyaka, nem? Nézett hubára csillogó szemmel Kriszti. Ugye milyen szörnyen klasszul talan? Ez a pirosas kék szín az egész fején, mintha valaki leöntötte volna olvasztott zsírkrétával, nem tisztára olyan? Egyébként ezeknek a csúnya takony szerű lefentyűknek a színe a hangulatuktól függően változik. De jó lenne, ha a tanárok fején is lennének ilyenek, és akkor már rögtön a folyosón jártukban keltükben ki lehetne szúrni, mire számíthat az ember, és nem csak akkor esne le a tantusz, hogy a Bélabá lábbal kelt fel, amikor az asztalt veri dühöten a naplóval, vagy a szertár kulcsot felénk, mert hogy ilyen ostoba sürhét még nem látott a világ. Nektek is van ilyen hülye tanárotok? igen? Mindjárt gondoltam. De figyelj Huba, azt vágod, na fogadjunk, hogy nem, hogy a puykák nemét a kakíukból lehet megállapítani. A hímeknek ugyanis csigala a kúat a tojóknak viszont egy nagy J-betűt formáz, vagy épp kicsit, attól függ, hogy mekkorát nyomnak. Amúgy nem szeretném kihúzni náluk a gyufát. Nézett a hozzájuk sonda szemmel közelítő, felpaprikázódott kakasra a lány. Akár 40 kilométer per sebességgel is képesek futni, szóval esélyed nincs elmenekülni előlük, ha Igazad van, menjünk is tovább, hümmögte huba, majd egy újabb falat teljes briós tömött magába, a tengernyi izgalom csillapításaként. Ó, oh, de mókás malacka, bökött rá, nagy kacagások közepette a következő karámban található állatra a fiú. De hiszen ennek bundája van. Épp úgy néz ki, mint a nagynéném, amikor frissen megérkezik a fodrásztól az új nevetgélt bele a markába a mangalica. Még sohasem láttál ilyet? Képzeld, ez majdnem olyan hibrid, mint a mi összvérünk, a Lajos, akinek az anyukája Ló és az apukája Szamár. A mangalica abszolút és teljes mértékben hazai fejlesztés. Igazi hungarikum! magyarázta büszkén Kriszti. A vaddisznókat keresztezték a házi sertéssel, abban a reményben, hogy olyan állatot fejlesztenek ki, ami kellőképpen zsíros, de nem igényel sok törődést. A vicces göndör bundájuknak hála, akár télen is kint lehet őket tartani, nem fognak megfázni, viszont rettentő büdösek, egészítette ki barátja megkezdett gondolatait Huba, majd mély egyetértésben tovább is álltak. A következő kerítés mögött egy óriási piszkos fehér levetet rongy terült el, mintha csak valaki ott felejtette volna a nappali szőnyegét. Első pillantásra valóban úgy tűnt, hogy senki nem lakja ezt az udvart. Ám ahogy a gyerekek közelebb léptek a rácshoz, a szőnyeg egyik rojtja megrezdült, alóla pedig rájuk szegeződött egy szigorúan csillogó szempár. Ő itt a Csabi! mutatta be a major tekintét parancsoló termetű házőrzőjét Kriszti. Komondor, de képzeld van, ahol sejemszőrű farkas ebnek is hívják a fajtáját, az már tisztára olyan, mintha farkas ember lenne, nem? De hiszen ez még a farkasnál is sokkal nagyobb, hüledezett huba, mélyen beletúrva a szatyrába, hogy átadhassa a csontot a kutyának. Elképesztően rafkós házörző amúgy, azt mondják, egy komondor mellett bárki bejöhet a portára, de kimenni már nem fog tudni, addig tartja ugyanis fogva a akit még moccanni sem enged, amíg meg nem érkezik a gazda. Én bizony, be nem merném ide tenni a lábamat éjszaka, helyeselt áhítattal húba, miközben áthajította a kerítésen a termetes velős csontot. Megnézzük most már az istállót is. Nekem a lovak a kedvenceim. Ha nagy leszek, elmegyek Amerikába, és csatlakozom az indiánokhoz, mint szürke bagoly. Kicsoda? Hát az az angol író. Nem hallottál még róla soha? Örvendezett Huba, egyrészt, hogy végre ő is taníthat valamit Krisztinek, másrészt, hogy végre szóhoz juthatott. Pedig őrületesen izgalmas. Egy sima, mezei, angol kisfiúnak indult, aztán indián törzsfőnök lett belőle, vagy majdnem olyasmi. – Azt meg hogy? – ámult el Kriszti. – Képzeld, ez a fickó még kisgyerek korában annyira rákattant az indiános regényekre, hogy fogta magát és kiköltözött Kanadába. – ott aztán elvett feleségül egy irokézlányt, megtanult részbőrül, meg csapdát csinálni, vadászni, ilyesmik. Aztán képzeld, befogadott az otthonába pár elárvult hódgyereket, jó, mondjuk az anyukájukat az azaz a saját kezüleg tette el lábalól, viszont onnantól fogva akkor a környezetvédő lett, hogy csak na, elkezdett könyveket írni, mindenütt a természet szeretetére hívta fel a figyelmet, és nem csapdázott többé. Igazi kassza siker lett a csávó, aki rafkósan azt füllentette mindenütt, hogy törzsgyökeres indián, legalábbis félig, mert az apja ugyan skót, de a muterja az olyan indián, hogy még a vinettus sem különb. Ahogy azt kell, mindenki bevette a mesét. Imádták a sztoriát. De aztán meghalt szegény, sajnos, és a halála után rukkolt elő az indián felesége az igazsággal. Lett is nagy felháborodás meghőzöngés. Egy időre még a könyvei megjelenése is satúféket kapott. Pedig, ha engem kérdezel, szerintem, ha ő indiának érezte magát, hát ugyan kit érdekel, hogy egyébként meg az angol vidéken látta meg a napvilágot, nem? Hát de... Helyeselt Kriszti, aki maga is ki nem állhatta, ha a valóság belerondít az ő jó kis fantázia világába. A két gyerek időközben elérkezett az istállóhoz, ott azonban csalódottan állapították meg, hogy üres az egész hodály. A lovakat valószínűleg mind elvitték a turistákat fuvarozni ide-oda. Huba, mi visszajöhetünk majd később, akár zárás után is, a nagymamám ugyanis jól ismeri a tulajdonosokat, neki biztos megengedik, most is velük cseverészik, ha jól sejtem. Ilyenkor, amikor lejövünk nyaralni, úton eltűnik, hogy a régi barátaival váltson pár szót. Nem is értem, hogy bire beszélni, de nem. Gyerünk inkább a gyógynövényes kertbe, az mindig olyan izgalmas. Amúgy meg nem ártana nyitva tartani a szemünket, elvégre azért jöttünk, hogy megtaláljuk a kincset. De én bizony még egy árva ráutaló jelet sem láttam, szóval ne csak én nézzem, te is kubiz. Szegény Huba csak úgy röstelkedette fejmosás hallatán, hiszen ő eddig is írtóra figyelt, pontosan tudta mi a tét, de nem akarta megbántani barátját, úgyhogy csak bólintott egyet, és követte a major déli csücskében található gyógynövénykertbe. A kert ugyan nem volt valami nagy, de olyan színes és illatos volt, mint egy belvárosi parfüméria. Huba azonban már rögtön a bejáratnál elbizonytalanodott. Hát ez meg mi? Csak nem csalán. Segítsünk kigyoblálni szerinted a háziaknak? Biztosan örülnének neki. Na gyere, fogjuk meg egy zsebkendővel. Vagy nézd, mindig van nálam egy csomó szalvéta. Aztán húzzuk ki. Ennyi, tehát hozzá ne nyúj. Szegény áginéni a tulajdonos szerintem a haját kitépkedné szállanként, ha kiírtanánk neki a csalánt, nevetett fel hangosan Kriszti. A csalán is gyógynövény, te lüke. Bárhogy mire használják, arról fingom sincs vértisztításra, reumára, meghűlésre, lázcsillapításra, vérszegénységre, allergiára, magas vércukorra, olvasta fel hangosan Huba a növény tövébe tűzött táblácskát. Hát, ez aztán tényleg mindenre jó. Kész szerencse, hogy nem rántottam ki gyökerestül ezt az örök élet szírjét. Kedélyesen cseverészve sétálgattak tovább az aprócska kert szűkösvényén. végén. – Gyújtoványfű! – olvasgatta Huba fenn hangon az egyes növények nevét. – No, ez meg mi? – szisz? de klasz neve van! – Körömvirág, zsurló, tüdőfű, fúj! Közben észrevették, hogy több szlinén is közeledik feléjük a távolban, úgy tűnik, végre valahára abba hagyta a diskurzust, rég nem látott barátaival. Épp ideje volt, gondolta magában Kriszti. Hoppácska! Na, ezt végre én is felismerem! Csapott le büszkén Huba egy fehéren és sárgán virágzó bokorra. Ez a Kamilla! Anyukám ilyennel szokta otthon szőkíteni a haját. Nagyon szeretem az illatát. Lássuk csak, mire jó még! így erősítésre, szemborogatásra, de akár ekcémára is! Jéde furcsa, nézd csak, Kriszti, itt egy toboz a bokor aljában, hajolt még lejjebb a fiú. Vajon mit keresít? Honnan pottyant ide? Hiszen távol nincs egy fia fenyőfa sem. Azám, és szerintem ahhoz azért elég nehéz, hogy csak úgy ide volna a szél, ahhoz legalább hurikán erejűnek kellene lennie, hogy elbírja. Érthetetlen. Nézd csak, Töbszli, mama, mit találtunk? Mutatta a tobozt Kriszti, a frissen odaérkezett nagymamának. Ugye milyen különleges? Szerintem én még nem is láttam ilyesmit. Írtó furcsa, olyasmi, mint egy kézigránát. Vajon honnan származhat? Jó kérdés, honnan is lehetne rájönni? Tűnődött hangosan több is. Milyen kár, hogy nincs nálunk semmi idevágó szakkönyv. Kriszti azonban nem figyelt, el volt merülve a szinte teljesen gömbalakú, sima felületű termés tanulmányozásában. Ó, de jó lenne, ha épp nálunk lenne egy klasz kis határozó, vagy valami ilyesmi, folytatta fennhangon merengését a nagymama. Kriszti még mindig a kezében forgatta a furcsa termést, életében nem látott még semmi ehhez hasonlót, az eddig megismert tobozok pikkeljei mind különállók voltak, ezen azonban úgy simultak egymásra, hogy semmi hézag nem volt köztük, mintha egyben öntötte volna ki őket valaki műanyagból. – Várjatok csak! – jutott hirtelen valami az eszébe, majd egy gyors mozdulattal levette a hátizsákját. Ha jól emlékszem, úgy bizony, reggel kész véletlenségből, akarom mondani, alaposan megfontolva bölcs előrelátásból kifolyólag, eltettem ezt a növényhatározó könyvet a táskámba. Húzott elő egy vaskos kötetet Kriszti olyan ábrázattal, mint amilyennel Artur király ránthatta ki az a sziklából. Gondosan elfeledkezve arról az apró reggeli mozzanatról, amikor épp több javasolta, talán rakják el magukkal a könyvet, hát ha jól fog az még jönni. Van itt Gógyi! kocogtatta meg a koponyáját. A gazdagon illusztrált könyvben aztán nem kellett sokáig lapozgatniuk, hogy rátaláljanak a toboz mására, nem mintha ez jobban világosá tette volna a zavaros helyzetet. Atlasz cédrus! Természetes előfordulási helye, Algéria és Marokkó, Magyarországon nem igazán találkozhatunk vele. Van egy jó hírem, meg egy rossz, foglalta össze az eddigieket Huba. Most már egészen biztos, hogy ez a toboz nem véletlenül került ide, hogy is ne egyenesen Marokkóból a Káli medencek elős közepébe, még mit nem? A jó hír tehát, hogy minden bizonyal, ez lesz a kincsvadászatunk következő rejtjele. A rossz hír viszont, hogy fogalmunk sincs mégis mit jelenthet, vágta rá Kriszti. Huba azonban már kapta is elő a telefonját. Atlasz cédrus, káli medence, lássuk csak, igen, igen, blablabla. Bla, bla. aha, meg is van, folli arborétum, azt mondja. Tényleg, csapott a homlokára Kriszti, úgy bizony, Huba, de igazad van. Hiszen ott van a Balaton oldalában egy franco botanikus kert, már vagy százszor, vagy mégis inkább ezerszer jártunk arra. Nem is értem, hogy miért nem jutott előbe szembe. Az a különlegessége... Hogy rengeteg fenyőfajta található meg benne, úgyhogy télen-nyáron olyan harsogóan zöld a domboldal, mintha mindig tavasz lenne. Most azonnal oda kell mennünk. Nagymama, ugye mehetünk, léci? Had ne kelljen várnunk holnapig, könyörgöm. Hát itt van az orrunk előtt a zíványok kincse, ne már megint szanaszélyen rostokolnunk magunkat, jó? Több néni meg mi egyebet tehetett volna? Megígérte a gyerekeknek, hogy ebéd után rögvest oda mennek. Hogy végül mégsem pontosan úgy alakult a dolog, ahogy ígérte, arról meg igazán nem ő tehetett, hiszen egy nagymama, tudja ezt mindenki, mindig állja a szavát. Tizedik fejezet. Mit keres egy vizsla a fán? A salföldi major szomszédságában található kedves falusi kertjében. A kincsvadász hármas épp az előttük tornyosuló feladatokra felkészülve hűsölt a kert hatalmas gesztenyefája alatt, amikor megérkezett a fogadósné sacika három forró gőzölgő cserépedénnyel a tálcáján. A tálakban kolbász csipszel gazdagom megszórt, reszkető hófehér tejföllel nyakon öntött. Roppanósan friss nyári zöld tündökölt, tüntökölt, pihepuha házi kenyérszeletek kíséretében, de olyan illatot árasztva, hogy nem csak húba nyelt egy hatalmasat gyönyörűségében, de még a három kilométerrel arréba nyáját legeltető juhász is. Több néni, tessék már bejebb húzni a táskáját, ne hagyja olyan messze a pad végében őrizetlenül! Figyelmeztette Sacika a nagymamát, miközben felszolgálta az ebédet. Én nem tudom, mi jutott az emberekbe mostanság, de nem telik el úgy nap, hogy ne hallanék valami gasságról a vendégeimtől. Besúranás, zsebb csalás és hazugság, hogy nem szégyellik azok a gazemberek magukat, akik így elzüllesztik ezt a csodálatos környéket, nem igaz? Száradna be az orralika annak, aki arra vetemedik, hogy elvegye, ami nem az övé. Nem is értem, hogy jut ilyesmi bárkinek is az eszébe, de nem. No de eleget karatjuk amit maguknak, többszlikém, Isten mencs, hogy elvegyem a kedvüket az evéstől, még csak az kéne. Reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj, mint egy császár, és vacsorázz, mint egy fejedelem. Az én édesapám mindig ezt mondta, kacagott fel hangosan a gömböjdet sacika, hogy csak úgy hullámzott belé. Egyék csak a finom leveskét, ilyet más nem kapnak. Titkos családi recept még az ők nagyanyám hagyta rám, szigorúan a lelkemre kötve, hogy kiadjam idegeneknek. No, ne szerénykedjetek, gyerekek, kóstoljátok csak meg! Hubának bizony nem kellett kétszer mondani, már merítette is meg buzgónak a kanalát az illatozó levesben. De még bizony a féltányér sem fogyott el, amikor többszli néni immár közelebb húzott retiküljében megcsörrent a telefonja. Gonter-helten a kijelzőre, mielőtt felvette. – Halló? – Igen, igen, értem, borzasztóan sajnálom, igen, értem, nagyon sajnálom, igen, értem, rendben, már is ott vagyunk, igen, értem, és kérem ne haragudjon, Gizike! – igen, amint visszaértem a faluba, ígérem, elrendezem a dolgot. Hi, igen, értem, és borzasztóan sajnálom, sieteg gizik ez csak természetes. Nos, gyerekek, úgy tűnik, mégsem tudunk elmenni most azonnal az arborétumba. írtó kellemetlen belátom, de most azonnal vissza kell mennünk a faluba. Freja ugyanis... Avatta be az események váratlan fordulataiba a nagymama a két gyereket, miután letette a telefont. Freya ugyanis, folytatta, a visszafolytott nevetéstől azonban egyre vékonyabb hangon. Freya ugyanis felkergette a fára a közértes gizinéni szuper pedigrés vizsgáját. Ennél a pontnál azonban menthetetlenül kirobbant belőle a harsányhahotázás, vagy öt percbe is beletelt, míg tudta annyira szedni magát, hogy folytassa. Tudjátok, ez a gizi rémbüszke a kutyájára, amit egy közepesen méregdrága családi autó árából vettek. Annak a vizslának annyi oklevele, papírja és törskönyve van, hogy a fél kővágó őrsi könyvtárat meg lehetne vele tölteni. Hivatalosan ő a legélesebb szimatú vadász, a legsimább szőrű löki, a legcsillogoború, legszófogadóbb, legintelligensebb, legsportosabb, legagilisabb, leg leg, leg szuperebb ebb szélese határban. Úgyhogy képzelhetitek, mekkora csorbát szenvedett a gizike ön és vizsla becsülése a látványtól, ami fogadta, amikor kiment a kertbe teregetni? A csodakutya fent reszket az eperfán, onnan nem mer egy tapottat sem mozdulni. A fa tövében ugyanis ott hever a frejja, mintha mi sem lenne természetesebb. Egy szó, mint száz, foglalta össze az eseményeket, miközben rágyújtott az ebéd utáni pipájára több Nincs mese, vissza kell mennünk a faluba, hogy megszabadítsuk azt a szegény blökit a macskánktól. Sajnálom. Tette hozzá még egyszer. Tudom, hogy nagyon szerettetek volna most azonnal a botanikus kertbe menni, de ami késik nem múlik, ígérem, holnap azonnal ott kezdünk. Most azonban szedelőzködjünk, mert szegény gizike egészen romokban van az aggodalomtól. De bizony, úgy is volt minden, ahogy azt a telefonban elhangzott panasz áradat alapján gondolták. Amikor megérkeztek a közért melletti lakóház kertjébe, valóban végtelenül szórakoztató látványban volt részük. Az eperfa tetején, mintha csak egy gémmanipulált, gigantikus barack lenne a sok halvány rózsaszín eper között, ott kucorgott az ágak között reszketve és nyűszítve a félelemtől a híres neves, rettenthetetlen vizsla, Herkules. A fatövében lustán elnyúlva, kisé már unottan az események egysikú csordogálásától hevert Freja, a hatalmas norvég erdei macska. Napfürdőző fejét csak akkor emelte fel időnként, amikor Gizike, összeszedve minden bátorságát, egy seprűt a kezében lóbálva, éles cic cic sic sic közepette, előmerészkedett a verandáról, majd azonnal vissza is iszkolt az árnyékba. a dühös sziszenésétől ugyanis rögvest inába szállt a bátorsága. Onnan integetett most is ki, amint megérkezett a felmentősereg, Töbszli néniég személyében. Freyja azonban hamar felmérte, hogy neki itt a fatövében mára már sem több babér, sem több szórakoztatóan megkergethető vizsla nem terem, fürgén felpattant, kinyújtóztatta elmacskásodott tagjait, majd elegáns léptekkel újabb kalandok után nézve átszökkent a kerítésen. Édes fiam, erígy már azután a rossz csont után, mielőtt még több galibát csinál mára! Bökte meg Kriszti hátát a nagymama. Én addig megpróbálom megnyugtatni Gizikét, nagyon fel van zaklatva, szegény innen látszik. Töbszli néni lesegítette hát a még mindig sokkos állapotban lévő Herkulest a fáról, majd bevonult Gizike után a házba, hogy még jó párszor elnézést kérjen az incidensért, megígérje, hogy senkinek nem fog róla beszélni, nehogy szó érje a ház elejét, és úgy, ahogy helyreállítsa a vizsla ömbecsülését is. A két gyerek pedig gyorsan a galibát okozó macska után erett. Végül a negyedik ház portáján érték utol, ahol hál' Istennek úgy tűnt, végre csak sikerült sarokba szorítani, a csáki házának kőfalánál. Hogy nehogy megint elszalasszák, lassan, óvatosan kúszott a két gyerek a virágágyások mentén a macska felé. Már csak három méter választotta el őket, és mintha a szerencse is az ő oldalukra pártolt volna, a macska figyelmét épp egy okkersárga busa lepke kötötte le, azt leste kitartón, nekik hátat fordítva, miközben a farkát a vadászat izgalmától jobbra-barra csóválta. Már csak két méter, már csak egy, Kriszti neztelenül kinyújtotta a kezét a bozontos farkinca után, na, mindjárt meg is lesz. Korábban kell ahhoz barátocskám felkelni, hogy megkaparinthasd éjszak erdejeinek koronázatlan királynőjét, gondolta magában freja, miközben kecses szökkenéssel és egy vergődő busa lepkével penge fogai között átugrott a következő kerítésen. Kriszti meg ott maradt hoppon a csákiék ablaka alatt a fűben a levegőt markolászva. Iskolt is volna nyomban tovább az engedetlen círmos után, ha meg nem böki őt néma csendben huba, kikerekedett szemekkel. A fiú mutató ujjával a szája előtt a tárt ablak felé intett. Kriszti hegyezni kezdte a fülét, és most már ő is tisztán hallotta, odabentről feszült vita kósa foszlányai szűrődtek ki. Úgy néz ki, hogy Csáki János és Becses felesége Csáki K. Erzsike valamint írtóra összekaptak, és nem is akárhogy. Érzd meg, böske! Ha ez így folytatódik, mindketten börtönbe kerülünk. Jaj, ugyan már te gyáva, hát nem eszik olyan forrónakását. De te sem fogsz enni egy falatot sem, ha nem azt csinálod, amit apám mondott. Mégis miből tervezted, hogy kihúzzuk a telet, he? A birkák terelgetéséből? Vagy abból a pár elvétve adódó szerelési melóból, amivel időnként megkínálnak? Ugyan már, János! Hát te meg hol élsz? Ha nem lenne az apám az ötletével, már rég felkopott volna az állunk... Ó, ugyanaz apád meg a csodálatos ötletei. Nem érted, hogy az egész családot romba fogja dönteni? Én azt nem csinálom tovább. De bizony, hogy csinálod, te féleszű. Nem kell, hogy mindenütt rémeket láss. Épp azért lett kitalálva ez a rejtek helyes módszer, hogy minél jobban védve legyünk, nem lesz semmi baj, ne izgulj, vigyázz ránk az öreg. No de, nincs semmi, no de, János! Fogd a szajrét és minél hamarabb vidd el a megbeszélt helyre. Még a végén épp miattat fogunk lebuk Ebben a pillanatban éles sikítás hallatszott fel a sarkon túl, majd egy halálfélelemtől kidüllesztett szemű aprócska daxli iszkolt el a csáki kerítése előtt, nyomában a vigyorgó Frejjával. – Hogy mi az Isten üthetett ma ebbe a dögbe, én nem vágom. Teli, hogy lesz, vagy mi az Isten nyila? – morgolódott Kriszti, majd karonfogva maga után rántott a hubát. – Gyerek kapjuk el a grabancát, mielőtt újabb hülyeséget csinál ez a fenevad! – Tizenegyedik fejezet. Idősebb csúszpáj stódor büszkén dülleszt a gyantaszakban. Talán csak ha élesfülű bagoy vagy sarki róka lennél, akkor hallhattad volna meg az összvérvontatta kivénhet cirkuszi kordé halk nyekergését, miközben felfelé nyomakodott badacsony tomaj egyik legmeredekebb útján. Az ismét keményre fújt kerekű jármű megfáradt hangját ugyanis nemcsak az immár újra tökéletes egészségnek örvendő lajos fújtatása nyomta el, hanem a bakon trónoló Kriszti bőzhadarása is. Érzed ezt az isteni fenyőillatot, huba látod, milyen harsány zöld itt minden. Képzeld erre felé az egész hegyoldal nyitva termőkkel van beültetve annyira de annyira izgi. Nem. A nyitva termő az nem olyan, mint az éjjel nappali közért, hogy mindig nyitva van, hanem mert a magkezdeményeik nincsenek bezárva a magházban. Mi? Most, nehogy elkezdni nekem a szobafogságról hadoválni. Szóval azért, mert a magok itt szabadon üldögélnek a termőleveleken. Na mindegy is. Azt viszont tudta. Na fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy ezek igazi famatuzsálemek ám, már vagy 300 millió éve itt vannak a Földön, nem te lüke, nem ezek a darabok, hanem maga a fa fajta vágod. De a lényeg, hogy errefelé minden örökzöld a merre a szem ellát. Ez most így a nyár közepén nem akkora durranás, de hidd el nekem, télen egészen pompázatos látvány nyújt ez a szakasz. Mi már voltunk erre januárban is, igaz, több mama? Remélem ezúttal tényleg szerencsénk lesz, és találunk még olyan tobozokat, mint amilyenekre a mai Akadtunk. Ha belegondolok, hogy pillanatok kértése és a kezünkben tarthatjuk a kincset, egy biztos: az árának a töredékéből én azon nyomban megvásárolom a suli épületét, hogy soha többé ne kelljen oda visszamenni, és örökön öröké csak vakáció legyen, meg nyár. Hiper szuper lesz! A suliban aztán a lépcsőket kiszedetem, a helyükbe csúszdát köteleket, meg olyan nagy fémrudakat fogok építetni, mint amilyeneken a tűzoltók közlekednek. A tanárit óriási édességboltá alakítatom. Lesz benne annyiféle cukorka, csokoládé, nugát, nápolyi és vatta cukor, amennyit el sem tudsz képzelni. Meg Nyelt egyet húba izgalmában. Meg fajglalt is! Na, na! A tornateremben cirkuszi játékokat fogok rendezni, és az igazgató lesz az, akinek a fejét bele kell majd dugnia az oroszlás szájába, Tőlem aztán ott is hagyhatja az idők végezetéig. A kötélem meg ki más táncikálhatna naphozat, mint a tesi tanár, közben nyilván medicin labdákkal kell majd egyensúlyoznia az orrán, és közben párhuzamosan szavalhatná a szondi két apródját, de persze mindez szigorúan osztályzásra, nem csak nekünk legyen egy rémálom a testnevelés. Az iskola udvarát meg végig lebetonoztatom, és gokartpályát csinálok belőle. Télen meg fellocsolom slaggal, és akkor körbe-körbe koriszhatnánk. A kémia szertárban pedig ez lesz a legjobb. Egész nap rotyogni fognak a legizgalmasabb kísérletek. Feltalálom majd a soha el nem alvó születésnapi gyertyát, a láthatatlanná tevő sprét, az örök zseblámpát, meg a tablettát, amitől soha nem lesz éhes az ember, és akkor nem kell ebédelésre, meg vacsorázásra pazarolni az időt. Hát, Kriszti, az nem lenne olyan nagyon jó szerintem. Nézett maga elé búsan huba, ahogy hirtelen elképzelte magát egy olyan világban, ahol értelmét veszíti az étkező asztal és a kamrapolc. Hogy elterelje komor gondolatait erről az ízetlen alternatív jövőről, gyorsan bele is nyúlt a nadrág zsebébe, hogy onnan előkotorjon pár szem sós morzsájába ragadt savanyú cukrot. Gavallérosan több szlinéni és Kriszti felé nyújtotta a maszatos pracliát. – Köszi, azt hiszem, én ezt most kihagyom, de néz csak végre megérkeztünk, gyertek már gyorsan, mit vacakoltok olyan sokáig! Pattant le fürgén Kriszti a lajos vontatta szekérről, majd hol jobbra szaladt, mint egy fékevesztett nyúl, hol balra iszkolt el, mint egy kergebírka, maga sem tudta eldönteni, mégis melyik irányba lenne a legokosabb és leghatékonyabb megkezdeni a kincsvadászatot. Végül némi felalá szaladgálás és izgatott kapkodás után abban maradtak, hogy szép sorjában végigveszik az összes fát az arborétumban, tüzetesen átvizsgálva mindent, le maradjanak még a végén a kincsről, aminek segítségével Kriszti ilyen szépen lerombolta és átalakította hőn utált iskoláját. Hiszen hová lesznek akkor a nagyívű álmok, nem igaz? A platánkérgő fenyő környékén, amelynek dundi törzse olyan volt, mintha csak egy óvodás pacsmagolta volna tele kékkel, szürkével, no meg sárgával, nagy bánatukra semmit nem találtak. Ugyanígy lyukra futottak a magányos libanoni cédrussal, majd szomorúan és dolga végezetlenül kódorogtak a jeges fenyők parcellájánál. Mire felértek a domb tetejére, ahonnan belehetett látni az egész vidéket, Kriszti kezdte feladni a reményt. Búsan kullogott a nagymamája és huba után, bosszankodásában bele, -bele rugott a földön heverő tobozokba. Az egész egyszerűen nem igazság. Bejártuk már tolnát baranyát, voltunk a Kornitónál, Ábrahámhegyen meg Salföldön is, de mintha valaki minduntalan elrángatná az orrunk elől a mesés kincset. Hát mi vagyok én, egy szamár, aki egyre csak csaplat, bután, a bot végére akasztott répa után? Komolyan mondom, ekkora becsapás nincs még egy a világon. Durvább ez a mi kincskeresésünk, mint Amundsen expedíciója, vagy annak a szegény szakácsnak a sorsa, aki alatt elsüllyedt a hajó, de kompletten ám. Viszont képzeljétek, az mentette meg a szerencsétlen, hogy amikor Léket kapott a bárka, ő épp a röttyint trónolt, ahová nem csak szorult be menthetetlenül, de egy kiadósabb mennyiségű légbuborék is, amivel menny a tenger mélyén három teljes napig, amíg a búvárok rá nem találtak. Ne röhögjél, tényleg így volt. Ott gubbasztotta, nyomorult a budin, reményt vesztve. De fogadjunk, hogy ő sem látta olyan sötétnek a jövőjét, mint én most ezt a nyomvat kincsvadászatot. Hát valahányszor kézközelbe kerülhetne a kincs, úgy elilla rögvest, mintha soha sem lett volna. Komolyan mondom, ez nem igazság. Ugyan már, Krisztikém... Igyekezett csillapítani végtelenül türelmetlen unokáját szlinén is. Tudod, édes öregem, gyakran nem is a cél, hanem az odavezető út a fontos. Vagy legalábbis az a szórakoztató. Gondolj csak bele! Még hogy szórakoztató, hát én a marhaságot nem is hallottam. Már hogy lenne szórakoztató, hogy itt bászkálunk, a világ minden csücskéből összegyűjtögetett ősvák között, a verőfényes Balatonparton, a vakáció kellős közepén, miközben akár ülhetnénk a kincses halmunk tetején is Kriszti bőszfelháborodásában felháborodásában ekkor olyan nagyot rúgott az előtte levő tobozba, hogy azt még maga Cristiano Ronaldo is elismerő füttyentéssel nyugtázta volna. A gömbölyű termés nagy hívben elrepült, majd hangos koppanással landolt egy hatalmas cédrus tövében. – Hallottátok? – állt meg egy pillanatra több szlinéni. Mit? – kérdezte Huba. De furcsa hangot adott ki ez a toboza, hogy leesett. Vajon mire hatott, Nem kő volt, és nem is moha, arra mérget veszek. Kriszti azonban oda se bagózott. még mindig az élet igazságtalanságai miatt puffogott, karjait felháborodva, csapkodva az oldalához. Nézzük csak meg, kisfiam, mi van ott. Ráadásul, ráadásul ezek a tobozok a földön szőtte tovább több szlinéni gondolatait húba. – Épp olyanok, mint amilyeneket a majorban találtunk! – vágták ki egyszerre tökéletes összhangban. – Nézzétek csak! – bökött a földön heverő tobozokra Kriszti. – Hiszen ezek a tobozok épp úgy néznek ki, mint amilyeneket a gyógynövényes kertben találtunk. – Azt! Ez biztos nem lehet véletlen! Na, ugye milyen éles szemű vagyok? Hát hová lennétek ti nélkülem? – Tette hozzá kissé megrovóan, majd berongyolt a bokrok sűrűjébe, hát ha most azonnal rálel a kincsre. Több néni és Huba, mi más tehetett volna, követték a kincsvadászat önjelölt vezetőjét. Huba azért a biztonság kedvéért abba az irányba indult neki a kutatásnak, amerről több néni a fura koppanást hallotta. Nem is kellett sokáig kutakodnia. Az atlasz cédrus tövében szinte azonnal észrevett valami szokatlant, és nem odaillőt. – Ide emelte fel a zsákmányát a földről, majd meglóbált a levegőben egy kanári sárga, vaskos kötetet. – Azta! Muti! – pattantoda Kristi, majd a csapat fő-fő-fő vezetőjeként kikapta huba a kötetet. A világ legunalmasabb könyve Írta idősebb tódor. Azt tuti, hogy ez eddig nem hangzik túligéretesen, igéretesen. le a száját. Csalódott ábrázattal végig a lapokat az elejétől a végéig, majd a végétől az elejéig. Csapjanak agyon itt helyben, ha én ezt értem. húba, nézd meg te is, hát ha többre mész vele, nyújtotta vissza a könyvet Kriszti. A fiú türelmesen lapozni kezdte, a kötet 78. oldalára érve, a kezébe akadt valami, egy könyvjelző, és rajta szép, cirkalmas gyöngybetűkkel egy írás. Tőlem igen messzire kell tekintened ahhoz, hogy meglásd legbelső lényegem olvasta Fennhangon. Messzire tekinteni? Ez meg mit jelenthet? Néztek értetlenkedve maguk elé a gyerekek, amikor is többszli is sietett a segítségükre. – Ez biztosan valami rejtvény lesz? – Oké, és azt én is vágom! – torkolta le Kriszti. – De mire akar kiukadni? – Talán, hogy ne a könyvet bámuljuk, hanem nézzünk körbe? – töprenget hangosan Huba. – Vagy hogy a könyv meg a papír lényege a fa? – és mi lenne, ha a szavakra kipróbálnánk különféle asszociációs technikákat? Morfondírozott több szlinéni. Mi jut be a messzire tekintésről, például? Vagy arról, hogy legbelső lényeg? Persze lehet, hogy nem ez lesz a jó módszer, csak úgy eszembe jutott. Belső, bendő, belső hang, mag... – Középpont! – sorolta Huba, de mint aki maga sem hiszi igazán. – Messzelátó, távolba néz, távlat, távol, bámul, távbámul, messzelát. Kriszti egyszer csak a homlokára ütött. – De hiszen van itt egy kilátó, onnan aztán tényleg messzire ellátni. – Biztosan arra gondolt ez a csúszpáj sztódor! – De szuper! – Gyere, Huba, szedd már a lábad! Hát nem érted, hogy a kincs most már igazán csak egy karnyújtásnyira van tőlünk? mint egy időutazó régész, aki visszacsöppent a földtörténeti korba, hogy aztán ott találja magát a vadonban egy falka kiéhezett tirannoszaurusszal a nyomában, úgy száguldott a kilátó felé Kriszti, átugrálva árkon, bokron, hangyák seregén, sünökön, andalgó családokon és kisgyerekcsoportokon, kettesével szedve a faépítmény csigalépcsőit egészen fel, magasba a csúcsra, hogy ott nagy lihegve ézzen. Csodálatos látvány tárult elé. A kilátóból el lehetett látni egészen a déli part síkjáig. Úgy terült el előttük a balaton, mint egy üvegzöldre festett abrosz a nagymama hatalmas étkező asztalán. A vízfelszínét szivárvány vitorlájú hajók pöttyözték, bongyor felhők úztak az égen, a levegőt pedig betöltötte a folli arborétum semmivel sem összehasonlítható mámorító fenyőillata. illata. Kristi azonban egyre növekvő bosszankodással mereztette a szemét. – Hagyjátok a csudába az egészet, nincs itt semmi látnivaló! való! – kiáltotta hátra a válla felett a kincsvadász csapat kétharmadának, majd nagy dirrel-durral visszatrappolt a lépcsőkön, hogy csak úgy döngöd belé az egész fatákolmány. Ám ahogy ott más nagy haraggal, egyszer csak megpillantott egy vörös borítékot ügyesen bedugva két tartóoszlop közötti résbe. – Ez meg mi lehet? – Gyors mozdulattal kikapta a borítékot a gerendák közül. A címzett idősebb Csusszpáj volt, a világ legunalmasabb könyvének szerzője. Bingo! Kristi kezekkel óvatosan nyitotta fel a borítékot, miközben közrefogta több néni és Huba, akiknek az izgalmak és az események hihetetlen fordulataitól, szinte még a lélegzetük is elállt. – Vajon mi lesz a borítékban? – Dollármilliók? – egy csilióbilliós csekk, a párizsi Disneyland adásvételi szerződése természetesen Kriszti nevére átírva. A lány mélyen a boríték mélyére túrt, és. Cédulák, csupa-csupa papírfecni, mutatta a tenyerén a zsákmányt. De mi van rájuk írva, szemüveg nélkül semmit sem látok, hunyorgott a cetlikre a nagymamája. Hat, 333 per 4 per 19, 1, 22 per 3 per 18, 3, 289 per 12 per 3, 8, 45 per 13 per 8, 4, 10 per 15 per 7, 7, 98 per 26 per 9, 2, 345 per 8 per 1, 5, 98 per 25 per 9, ennyi, nincs benne több. De vajon mit jelenthet? Koordinátákat? Vagy egy svájci széf titkos kódját? Úristen, ez annyira, de annyira izgalmas! Mit szólnátok hozzá, ha meghívnálak titeket egy limonádéra, aztán keresünk itt egy árnyékos helyet, és együtt kiókumláljuk, mi lehet a megoldás? kezd megint olyan forróság lenni, hogy ha még sokáig áldogálunk a tűző napon, nekem garantáltan felforr az agyvizem. Huba buzgón bólogatott, megnyalva cserepes ajkait, valóban nem rossz ötlet egy kicsit megpihenni. Visszasétáltak hát az arborétum bejáratához, majd egy árnyas cédrus, mert mégis mi más alatt, kiterítették az asztalra a zsákmányaikat. – Lássuk csak, mink van! – kezdte sorba venni Krisztia szerzeményeiket, miközben olyan hatalmasat szippantott a jégkockás szörpjéből, hogy az agya azonnal megfagyott. A világ legunalmasabb könyve, meg nyolc furcsa számkombinációkkal ellátott papírfecni. A cédulákat sorrendbe helyezte a kötet mellé. Nem lehet, hogy a kettő összefügg egymással? Tette fel az egymillió dolláros kérdést Töbszli Mondjuk, hogy várjunk csak egy percet. Hubának olyan ráncos lett a homloka az elmélyült koncentrálástól, mint egy egyiptomi szfinx macska ábrázata. Egy, huszonkettő per három per tizennyolc. Ez lehet az első megoldás, nézzük csak. Mi van, ha ez a könyvre vonatkozik? Mondjuk, hogy a huszonkettedik oldalon van valami. Például a huszonkettedik oldal harmadik sorában? Töprenget fenhangon több szlinéni. Annak meg a tizennyolcadik betűje! Örvendezett Kriszti, hiszen ha ez így van, akkor most már pofon egyszerű lesz megfejteni a rejtvényt. Ember ilyen buzgó még nem forgatta a világ legunalmasabb könyvének lapjait. Csak bízhatunk benne, hogy szegény, idősebb Csus Tódor, akinek a könyvéből annak idején összesen hat darabot vettek meg, és sajnos mind a hatot a saját anyukája, de többre már ő sem szerette volna pazarolni a nyugdíját, mivel a könyv címéhez méltóan valóban kegyetlenül unalmas volt, Szóval, hogy szerencsétlen Tódi odafentről azért láthatta, milyen lelkesen lapozgatják az ő életének főművét, ráadásul egyszerre hárman is, hat hízzon a mája, és dül legyen a büszkeségtől a melkasa. Miközben idősebb csúszpájsz kisöpört egy meghatott könycseppet a szemesarkából az egyik bongyor felhőn üldögélve, idelent az arborétum faasztalán szépen lassan, de biztosan kezdett körvonalazódni a megoldás. Első betű, H!-rikkantotta Kriszti, a lapokat pergetve, Huba pedig buzgón körmölte a betűket egy képeslap hátuljára. Második, E! Harmadik, G! Negyedik, figyelj, Y! És ötödik, még egye! Hatodik következik, elletévesszük, doppergést kérek! És? S! Mint a drágasság! Hetedik, T! És végül az utolsó, egy hosszú, Ü! Na, ki jött belőle valami? – Hegyes tű! – olvasta fel húba, majd a két kincsvadász izgalmában felpattant, hogy összekapaszkodva fenhangon kántálják a nagy nehezen megszületett következő lépést. – Hegyes tű! – Hegyes Ott lesz a kincsünk elásva! – Mostantól egy hangot se, nehogy valaki még elhappolja előlünk a mesés vagyont! Tizenkettedik fejezet egy elhajított szemét, amely nagyon értékes ásványi anyagokat rejt. Töbszli néni határozott mozdulattal lendítette ki a jobb ujját a kővágó őrs határát jelző tábla alatt, miközben a két izgága gyereket szépen a háta mögé tolta katonás fegyelemmel. Szegény Lajost nagyon megterhelte a tegnapi meredek domboldalon való felcsaplatás, ezért úgy döntöttek, hogy aznapra szabadságolják, hat pihengessen, legelgessen az Adi utcai gizgazos telken. Ennek Lajos is nagyon örült a szíveméjén, cseppet sem vette zokon, hogy a gazdái aznap nem veszik igénybe szolgálatait, hanem inkább stoppal vágnak neki a nagyvilágnak, vagy annak, ahová tartanak. Amilyen aprócska öregasszony volt, többszli, annyi karakánság sugárzott belőle. Úgy állt ott a forró beton szélén, mint egy szikla. Jó, jó, inkább kő, vagyis inkább kavics, de rendíthetetlen kavics, az szent igaz. És olyan eltökélten merett a levegőbe az a sok tengeri vihart látott bütykös hüveikúja hogy valószínűleg még a világ legönzőbb, legembergyűlölőbb személye is satuféket nyom azonnal, amint meglátja, hogy aztán odafuvarozza az induri pinturi nénit a slepjével együtt, ahová csak óhajtják. De szerencsére nem kellett ilyen szélsőségesen undok illetőkre várniuk, a kanyarban ugyanis már meg is jelent a falu fodrásza Málika, akit mindenki nagyon szeretett, és viszont. Aki olyan hajkölteményeket varázsolt a környékbeli hölgyek fejére, hogy még a Milánoi divatháza kifutóin is megállták volna a helyüket, meg a hajukat. <gül> és aki mindenkiről minden fontosat tudott. Vidám integetések közepette, széles mosolyjal az arcán, már oda is kanyarodott a kincsvadász hármas elé. "Pattanyatok, be, drágáim! Szabad kérdezni, hová lesz a fuvar, Krisztikém! Kriszti azonban, szokásával szöges ellentétben, egy kukkot nem sok annyit sem szólt. A fejében ugyanis egymást kergették az ijesztő gondolatok. Mi van, ha elárulják Málikának az uticéljukat, és netán ő is csatlakozni szeretne az expedícióhoz? Mi lesz, ha esetleg épp akkor találnak rá a mesés kincsre, ami egyébként az idő és a kincsvadászat előre haladtával egyre mesésebb és, mesésebb és mesésebb és mesésebb és mesésebb lett? És ha Málika, aki földön híres volt a kotnyelességéről, széles körben elhinti az ő terveiket? És mire kettőt pislognak, az egész környék ott fog rajzani, mint egy felpesdült mékas az ő kincsük körül? No még mit nem? Igen ám, de ha nem árulják el, merre tartanak, akkor hogy viszi el őket a fotrász kisasszony? Szegény Kriszti ennyi súlyos dilemmával a kobakjában csak hápogott az úti célt firtató kérdésre, és talán még mindig ott tátogna, mint egy karácsonyi pontja padlóra kizuttyanva, ha többszli néni el nem unja a dolgot. A hegyes tűre, Málika! Megmutatjuk derékbarátunknak, Hubának a fenséges kilátást és a geológiai kiállítást is. Tette még hozzá megnyugtatólag rákacsintva unokájára, aki úgy merett rá, mintha legalábbis a legsúlyosabb államtitkokat kotyogta volna ki, a rettegett ellenségnek. Ó, oh, hát az csodálatos lesz, biztos nagyon fog tetszeni. Az egyik legpompásabb kilátás nyílik onnan, és igazán szépen kiépítették az elmúlt időkben, ha nem jut eszembe. Hallottátok, hogy a gátőr meg a felesége kiköltöznek a gyerekeikhez Olaszországba? Megelégelték az itteni életet, no meg az unokák is nagyon hiányoztak nekik, úgyhogy fogják magukat, és augusztus közepén, ha jól tudom, szedik is a sátorfájukat. És mit fognak odakint csinálni? Firtatta Töbszli Szépen kitaláltak mindent, nem kell őket félteni. Géza a gátőr, ugye? remekülért mindenféle folyami dolgokhoz, úgyhogy ő már el is szegődött gondolásnak velencébe. Állítólag a munkaadói alig várják, hogy kezdjen végre. A felesége pedig lángosozót fog nyitni. A sok olasz már piszkosul ráunt a pizzára. Úgy fogják kajálni a mi sajtos tejfölös lángosunkat, mint kacsa a no mérget veszek. Vagy mi éhes disznó a kukoricát. – És mégis mi az, amiből olyan elegük lett errefelé a gátőréknek? – érdeklődött több Hiszen jó életük volt, szerettek itt lakni. – Nehéz is a szívük, amiért költözni kell. De hát nincs mese. Az unokák is hiányoztak nekik, meg hát az utóbbi időben. Sok kellemetlenség érte őket. A múltkor például itt járt náluk az egész család Olaszországból. Anyós, após, tutta la familia. Lakókocsival jöttek, benne minden cókmókjuk, Aztán egyik nap, miközben ők révfülöpön vacsoráztak, valaki felfeszítette a kocsi ajtaját, és mindegy szálig kipakolta a tartalmát. Elvittek mindent. A márkás olasz bőrtáskától kezdve az Anyós cipőjén át egészen a fog keféjükig, úgy bizony. A rendőrségen azt mondták, hogy előre megtervezett lehetett az akció, és hogy nagyon sajnálják, de valószínűleg nem sokat tehetnek az ügyben. Most arra már szalaszéjjel hordták a szajrét. Ha jól tudom, ez a szégyen volt Gézának az utolsó csepp a pohárban, hogy az ő vendégszeretetét ilyen rútul meggyalázták valami lelketlen gazemberek. Töbszli néni cöcögve csóválta a fejét. Na, drágaságai egy élmény volt, meg is érkeztünk. Trillázott Málika, ahogy lefékezett a hegyes tű tetején álló sorompónál. Mulassatok nagyon jól! Én meg nyitva tartom a szemem, hát ha máskor is összehoz minket a jó sors! Pá, édeseim, pápa! Integetett dundi kis kacsóival, majd kerékcsikorgások, egy kövér gázfröccs, és már csak a porzó nyomát láthatták. Gyere húba! olyat mutatok, hogy szemed szálltátva marad majd a csodálkozástól, rángatta azon melegében maga után Kriszti, a kincskereső különítmény másodkapitányát, miközben többszli néni egy kicsivel arrébb rágyújtott a pipájára, és gondolataiba merülve nekiállt bodor füstfelhőket eregetni fel az égbe. Itt, ahol most állunk, huba képzel csak, nem kevesebb, mint 8 millió évvel ezelőtt teljesen igazi vulkán működött. Mit működött? Fortyogott és pöfögött, meg forró lávát köpködött szana széjjel, ahogy azt itt kiválóan láthatod is a bányafalon, mert itt mi mutatott az előttük tornyosuló, szürkén barázdált falra, ahol most állunk, ez volt a kráter belseje. Az biztos, hogy nem szeretnél ebben a szent minutumban visszamenni az időben pár millió évet, mert akkor tudod, mi lenne belőled, Huba, egy szempillantás alatt? Porszem! Vagy annyi sem. Hamu! A vulkáni láva ugyanis képzelt 1100 fokos, 1100, e Úgy bizony, az rettentően forró. Persze csak akkor hívják lávának, ha már kitört, amíg bent izzik, addig csak magma. Mag mi? Magma! Tudod, huba a vulkánok azok olyanok, mintha szájak és nyelőcsövek lennének, amik a föld gyomrából vezetnek elő, ahonnan időnként, mint egy nehezebben megemészhető vasárnapi ebéd után feltörnek a mérges gázok és gőzök. Bár ha elképzeled, akkor inkább hatalmas lüktető pattanásokhoz hasonlítanak egy óriás arcán, amik néha kifakadnak. Na, jó igazad van ez így rettentően izgalmasan guztustalan, hagyjuk is. Azt viszont tudtad, na fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy a mi vulkánjaink azok semmik, de igazán semmi a naprendszer többi vulkányához képest? Jaj, most mit nézel ilyen értetlenkedve? Hát azt hitted, hogy csak itt a földön vannak? Képzeld, az egyik leges-leges legnagyobb a Marson található. 600 km széles és 21 kilométer magas? Most ez a kis pöttöm alig 9 kilométer magas csomolunkbához képest azért elég gigászi, nem? De persze azért a földi vulkánokat sem szabad lebecsülni, sőt, azt például tudtad, na fogadjunk, hogy nem, hogy minden huszadik ember a világon vulkánoktól veszélyes helyen él? Azért ez elég durva, ha belegondolsz. Viszont van, ahol még kifejezetten jól is jön a forró talaj. Képzeld, van egy madár Indonéziában, a kalapácsfejű tyúk, amely a vulkán által termelt hőt használja fel ahhoz, hogy a tojásait kikölcse. Amúgy iszonyat penge az az állat, képzeld Huba, abban a szent minutumban, hogy kikelt a tojásból, már is tud repülni. Nem hiszed, de így igaz, ahogy mondom. Mondjuk, ha egy működő vulkánon látnám meg a napvilágot, azt hiszem, én is írtóra igyekeznék minél hamarabb szedni a sátorfámat. Nyugi! Nekünk most nem kell itt paráznunk, a hegyestű vulkánja már csílió éve nem működik. Gyere, fussunk fel a tetejére, mintha mi lennénk a kitörő láva! Azzal Kriszti, mint egy puskából kilőtt golyó, már iszkolt is felfelé, hármasával szedve a csúcsik vezető lépcsőket. Huba pedig megfontoltabb személyiség lévén, no meg azért is, mert mostanra már előkerült a téli is szendvicse is a táskájából, és hát azt mindenki tudja, hogy teli szájjal nem esik olyan jól a futás, komótosan kaptatott utána. Amikor viszont végre felért a hegytetőre, a látványtól olyannyira elámult, hogy még az utolsó falat is kipottyant a döbbenettől eltátott szájából. A kilátás, ahogy azt Málika is megjegyezte, valóban szemkápráztató volt. A meredek sziklafal tetején állva belehetett látni az egész környéket, az összes környező, domb és hegytetővel, meg a zöldszínű vízfelülettel egyetemben. Valami gyönyörűséges volt, hitt csak el nekem. Talán Óba is még mindig ott áltaná nagyámulatában a száját, ha időközben nem érkezik meg több szlinéni is, stílszerűen, mint egy egészen aprócska vulkán, dundi füstfelhőket eregetve a pipájából. Az illatos dohány azonban úgy tűnik nem javított sokat a közérzetén, szokásával merő ellentétben épp felháborodottan dohogott. Nem is értem az embereket, de komolyan! Feljönnek ide a környék leggyönyörű pontjára, és mit csinálnak? Na mit csinálnak? Szana széjjel dobálják a szemetüket! Huba döbbenten körülnézett, majd pironkodva lehajolt és gyorsan bekapta az imént kipottyant falatot. De azon az egy csücskön kívül ő bizony nem nagyon látott itt szemetet. Több azonban a tények szemmel láthatólag nem igazán zavarták. Szinte minden méteren kivannak téve kukák, de ezek a városi kutyák úgy tűnik még ahhoz is ostobák, hogy oda behajigálják a hulladékokat. Minek jön a természetbe, aki ennyire nem igényes a környezetére? Most mondjátok meg nekem őszintén. De hát nagymama, kezdett bele Kriszti, de több szlinéni még távolról sem ért a tiráda végére. Feljön ide eszegetni, iszogatni, mintha nem lenne holnap, aztán fogja magát oda se néz, és már hajítja is a bokorba a szalvéták meg a májkonzervdobozt. De hiszen itt most nincs is sok szemét, nagymama, kelt a kirándulók védelmére Kristi hiába. Nincs! Na és az mi micsoda? Bököt rá ellentmondást nem tűrve egy bokor mélyén jól megbúvó ásványvizes palackra több néni. – Bizony, igencsak sas szeműnek kell lenni, hogy észrevegye az ember. Kriszti röstelkedve hajolt le a flakonért, majd ő kidobja, emiatt ugye nem érdemes annyit sopánkodnia a nagymamának. Ám ahogy felemelte az üveget, furcsa zörgő hangot hallott. Hát ez meg mi? Talán valaki kavicsot tett a belsejébe? Kíváncsian felemelte és belekukucskált. Valami fehér és valami fekete, valami szögletes és valami legömböített sarkú volt a palackba zárva, de izgalmas. Gyere csak húba, nézd csak, mit találtam! Rikkantotta oda a barátjának, miközben már ütögette is bele a tenyerébe a flakon tartalmát. Na hát, hiszen ezek kockák tisztára olyanok, mint abban a szókirakós játékban, csak épp de furcsa, ez bizony nem stimmel. Mi? Bög már ki végre, nyüstölte izgatottan a fiút Kriszti, akinek úgy tűnik nem volt szérnája annak idején kivárni a sort, ahol a türelmet osztogatták. Abban a játékban minden egyes kockán egy darab betű van, hiszen csak úgy tudsz belőlük szavakat gyártani. Itt viszont nézd csak, van olyan kocka, amin nem egy betű van, hanem kettő. Van itt egy olyan, hogy K, egy F, de a másikon meg az van, hogy C, -A, meg MG G, N, A, H, C, O, három. Ez de furcsa. Ezen meg, nézd csak, az áll, hogy H, kettő, O. H, 2 O? Az nem a vízvegyele? Azt a Kriszta, hogy te milyen okos vagy, de bizony. És akkor a többi... Mi lehet a többi? Tudom már, idén felvettem a kémias peccet a suliban, úgyhogy ezeket tökre vágom. Figyelj, Kriszti, ezek, tudod mik? Vegyelek. Különféle anyagoknak a vegyelei és képletei. Az F, az a fluorid, az Na, meg a nátrium. Aztán lássuk csak, van itt egy kis kalciumunk, meg magnéziumunk is. Olyan ismerős, mintha ezeket így hallottam volna már. Ugye? Nekem is itt bizsergeti az agyam hátsó szélét. Megvan! Hiszen épp miket tartalmaznak az ásványvizek is, nem? Ezzel reklámozzák, hogy igyunk sokat, mert a szervezetnek szüksége van az ásványokra. Vagy nem? Attól függ, melyik szakember kérdezed. De Kriszti, nem lehet, hogy ez a palack nem véletlenül került ide? Krisztiben a meglepetéstől szinte benne szakadta Szusz. De bizony, hogy bizony! Csak is így lehet! Mégis ki a frászkarika hozna fel ide egy ilyen szépen telítömködött palackot, hogy aztán sugy elhajítsa a bozódba, mintha jobb dolga nem is volna? Hogy neked milyen igazad van, Huba! Csak így lehet! Gondolkozzunk csak! Mire utalhat az ásványokkal telítömködött palack? Huba a magasba emelte a flakont, és úgy betűzte a címkékét: Kékúti ásványvíz! Kriszti, szerintem a kincs tutira kékúton lesz, méghozzá a forrásnál! Micsoda fantasztikus felfedezés! Minő vulkánszerűen szerűen kirobbanó boldogság, hiszen a kincs most már tényleg, de igazán ott van előttük egy nyira. A két gyerek alig tudta visszafolytani az előbudjanni készülő örömkönnyeket, miközben egymás nyakába borulva ugráltak fels alá a hegytetőn. Micsoda elképesztő fordulat! Milyen eszméletlen szerencse! Mire Töbszli kettőt szippanthatott volna a csibukjából, ők már nyargaltak is le az ösvényen, csak minél hamarabb érjenek a kincshez, mielőtt más rátenné a mohó mancsát. A kiáratnál azonban kénytelenek voltak megtorbanni. Hatalmas tömeg verődött össze a pénztár kicsiny fülkéje előtt, amelynek mélyén ott kuporgott a jegyszedő néni, Félelemtől kikerekedett szemmel, a szuvenírként árusított képeslapokkal teli állvány mögé bújva, és onnan pislogott elő, mint egy megrettent kis nyuszi. Nem csoda, hogy be volt rezelve. Kriszti még sohasem látott ennyi dühös embert egy rakáson. Adják vissza a pénzünket! – kiabálta egy idős hölgy az öklét rázva mérgében. – Azonnal hívják ki a rendőrséget! – utasítgatott egy vörösfejű, pocakos ember is. – Micsoda közbiztonság! – kontrázott rá valaki. – Felháborító! Tiszta Bronx! – Amerika! Mafia! – Tól vagyok. Az ilyeneknek a dutyiban a helyük! – Lefejezni! fellégyelni! A kedvenc retikülem volt! – Elvitték még az unszó gumikat is! – Nekem meg a bukszámat! A kedvenc kabátkámat! – Hol a feleségem sajám sálja? – Hol van a kutya a és a szvarovszki kristályokkal díszített nyakörve? Hát az én bőröndöm hová került? Hol van itt az igazság? Némi kérdezgetés, érdeklődés, de főleg fülelgetés után aztán kiderült az igazság, miért is háborodtak fel a népek. Képzel csak el, milyen vérlázító. Amíg a turisták a panorámában gyönyörködtek a hegy tetején, valakik kifosztották az autóikat. Kipakolták bizony az utolsó mozdítható tárgyig az összes gépjárművet, buszt, motorbiciklit, amit csak a parkolóban találtak. Nem csoda, hogy az emberek dühösek voltak, de ők sem annyira, mint Töbszli néni, akinek mérgében ökölbe szorult a keze. Ennek most már muszáj lesz a végére járni, álljon meg a menet! Tizenharmadik fejezet Rongy úr mindenkit kihúz a Lajos sárga lapátfogaival ráharapott a kapu fémkallantyújára, majd halkan kinyitotta a reteszt. Óvatosan kidugta a fejét az ajtón, és körbelesett az Adi utcában. A rekkenő nyári hőségnek hála az egész környék kihalt volt. Az emberek vagy a strandon múlatták az időt, vagy otthon hűsöltek a lefüggönyözött szobákban, vagy kirándulást terveztek kék kútra, mint az ő gazdái, ha jól hallotta. Kristi már valóban a falu határa felé masírozott, hátra-hátra tekingetve a mögötte vidáman lépkedő több és hubára. Hogy ezek ketten miért nem tudják kicsit gyorsabban kapkodni a lábukat? Komolyan, ebben a tempóban soha a büdös életben nem fognak odaérni a kincshez, vagy, ami még rosszabb, túl későn futnak be, és valaki még eltalálja előlük happolni a nagy vagyont, ami lehetővé teszi, hogy soha többé ne kelljen iskolába menni. Motiváció gyanánt ezért úgy döntött, apró, ám annál hasznosabb történetekkel és nélkülözhetetlenül fontos információkkal fogja kincskereső csapatát pallérozni és nagyobb iramra sarkalni. Egy vezér ennyit igazán megtehet az embereiért. Tudjátok, melyik a legeslegesleg leggyorsabb állat a világon? Nem, nem, egyáltalán nem a gepárt. A gepárt bizony a nyomába sem ér a vándorsójomnak, ami, nem viccelek, 321 km per órás sebességgel csap le az áldozatára. Jó, azt elismerem, hogy a levegőben azért lényegesen könnyebb gyorsnak lenni, mint a talajon, vagy épp az országúton bandukolva. De nem mintha ez azt jelentené, hogy nem érdemes megpróbálni. Gyerünk, gyerünk, szedjük a lábunkat egy-kettő. Szóval az az igazság, hogy a vándorsójom is csak vadászat közben ilyen sebes, de hát nem is lehet elvárni tőle, hogy örökösen ott lógjon ki a fenekéből a kondenz Vízben viszont az amerikai vitorláshal a leggyorsabb, akár 109 kilométert is simán lenyom egy óra alatt. Csak úgy összehasonlításképpen a leggyorsabb ember cakkumpak 7,6 kilométert tesz meg ugyanennyi idő alatt. Bizony, csigalassúak vagyunk a halakhoz képest, főleg ha ilyen lassan caplatunk az aszfaltúton is. Hajrá, nagymama, hajrá, huba, hát ránk fog este ledni, ha végig ilyen komótosan bandukoltok! – Jól van, Krisztikém, ne egy látod, hogy igyekszünk! – intette egy kis önuralomra több szlinéni, besózott fenekű unokáját, de hiába. Huba viszont most, hogy végre eltüntette a füstölt lazacos rukkolás briósának az utolsó morzsáját is, amit még a gondos nagypapájának köszönhetően otthonról hozott, igyekezett jobban kilépni, nehogy csalódást okozzon a barátjának. Ahogy maguk mögött hagyták a falu végét jelző táblát, Hosszú, kanyargós út terült el előttük kék út felé menet, ahonnan gyönyörűen belehetett látni a káli medence egyik csücskét. Na végre, azt hittem, soha nem érünk ide. Ebben a tempóban... Szúrt oda egy utolsót Krisztia a kincskereső csapatnak, akiket csak nem tudott az erőltetett menetnél gyorsabb ütemre sarkalni, hiába szélesítette tudásukat a világ leggyorsabb pillangójának, a skippernek az elképesztő teljesítményével, amely 60 km per órás sebességgel száll. De sajnos a 7200-zal húzó X-15-ös repülőről szóló beszámolója is lepergett a csapattársakról. A végén úgy elunta a totoljázást, hogy inkább Larryről, a Brit Mezei csigáról számolt be, aki egy verseny során nem kevesebb, mint 150 társát utasította maga mögé, amivel kiérdemelte az Anglia leggyorsabb csigája címet. Ennyi gyaloglás és szájtépés után nem csoda, ha mindannyian úgy megszomjaztak, hogy legszívesebben kívták volna a fél balatont. A sajnos nem volt ott kéz, akarom mondani száj közelben, ám szerencsére Kékút falujának határában épp ott csordogált a földön híres forrás, amelynek kristálytiszta vizéért három megyén túlról is ide zarándokoltak a népek. Miután annyi hideg ásványvizet döntöttek magukba, hogy pukkadásig telelettek, a hasuk pedig így tudaradott ki, mint egy jól lakott leveli békának szúnyograjzás idején, Huba és Kriszti nekilátott alaposan körülnézni. Vajon hol van a kincs? Merre keressék? Némi tanakodás után abban maradtak, hogy szisztematikusan fogják átfésülni a kút környékét, úgyhogy egymástól kinyújtott karnyi távolságra, tyúklépésben elindultak a fehér sóderrel beszórt terület egyik végétől, gondosan benézve minden bokor, kavics, fűcsomó, fa és virágágyás tövébe. Ám sajnos csalódniuk kellett... Úgy érkeztek meg a plac végébe, hogy három elhaigált zsebkendőn, két rágópapíron, egy üres cigarettás dobozon, hat varjú tollon és megszámlálhatatlanul sok jegenyefa levélen kívül semmit nem találtak. De kérem, szépen nincsen semmi baj, az ember ne adja fel olyan gyorsan a reményt. Kristi gyors hátraarcot vezényelt, majd újra végigjárták az egész területet. Nix kincs, zéro, nulla. Még csak egy izgalmas hulla sincs itt. Hát komolyan, hol van a világból az igazság? Elmosíroztak aztán balról jobbra, majd jobbról balra, békaügetésben és törpejárásban is. De bizony semmi kincsre utaló nyomot nem találtak. Csak nem megelőzte őket valaki. Kriszti szívét jeges kezek szorították össze a gondolatra, hogy ennyi tengersok idejük és energiájuk veszett kárba csak azért, mert a nagymamája meg a barátja nem volt képes gyorsabban ideérni a kúthoz, és így, piszmagásuknak hála, átjátszották a mesés vagyont valami szerencsés flótás kezére. Elkeseredetten zuttyant le az árok szélére, kezébe temetve az arcát. Az élete romokban, az álmai a porba tiporva. Úgy érezte, már semminek sincs értelme. Fájdalomtól sajgó tekintete előtt pedig felrém lett az ezek szerint elkerülhetetlen, a szörnyűségek szörnyűsége, a hófehéringes, dögunalmas, iskolai évnyitó. Ekkor hirtelen valami nedves ért a hátához, és finoman megbökte, ahogy hátrafordulva felnézett, egy másodpercre azt hitte, talán napfogyatkozás lett időközben, úgy besötétedett minden. A lány felett ugyanis egy akkora hófehér komondor állt, hogyha még egy kicsivel nagyobb lett volna, bizony eljátszhatta volna a jegesmedve medve szerepét is az állatkertben, vagy akár az egész nagy sziklájét. Csak előtte alaposan meg kellene fodrászolnia a hitelesség kedvéért, a derék ebet ugyanis olyan masszívan borította be a zsinóros raszta, hogy úgy festett, mint egy felmosó fejeket árosító bolondos kereskedő, akire ráborult a komplet raktárkészlet. Rongyúr, de örülök, hogy látlak, borult öreg barátja nyakába Kriszti könnyeivel küszködve. Még kölyök kutya korából ismerte az ásványvíz palackozó üzem őrkutyáját, aki, de ezt csak a barátai tudták róla, legalább olyan szelíd és kedves volt, mint amilyen félelmetesen nézett ki, parancsoló gigászi termetével. – Gyere, Hubba, nézd csak, itt van az én drága jó barátom, rongyúr! Invitálta közelebb kisé megszeppent barátját Kriszti. Nyugi, nem kell cidrizned, a légynek sem tudna ártani. Olyan szelít, hogy még az ebédjét is inkább nyalogatja, mint harapja. Ugatni pedig egyszer szokott szökő évente. Képzeld, amikor kicsi voltam, még azt is megengedte, hogy a hátán lovagoljak, vagy hogy betegyem a szájába a fejemet. Ne félj, ígérem, hogy semmi bántódásod nem eshet. A fiú ekkor pár lépéssel közelebb jött, majd némi hezitálás után óvatosan rátette a tenyerét a hatalmas ebb, széles bölcs homlokára. Az kedvesen megszimatolta a lazacztól illatozó praclit, majd nyalintott rajta egyet barátsága jeléül. – Mit gondolsz, Kriszti? rondyúr az őrzésvédésen kívül vajon alkalmas lehet kereső vadászó feladatok ellátására is? Mégis csak kutya! – gondolkodott hangosan a fiú ha segítene abban, hogy megtaláljuk a kincset. Ám abban a szent minutumban, hogy Huba száját elhagyta az utolsó szó, a félelmetes kinézetű komondor felpattant, és akkor vakkantott, hogy visszhangzott belé a féldomboldal. domboldal. – Mi ütött belé te? – nézett rá értetlenkedve Kriszti. – Csak nincs valami baj! – Huba azonban rögtön kapcsolt. – Kincs! Arra gondoltál, te blöki! – Kincs, rongyúr, keresd meg a kincset! De még bizony ki sem mondta, a komondor óriási testét meghazuttoló fürgeséggel az egyik fa tövében összehordott levélkupachoz nyargalt, majd buzgó ásásba kezdett. Egy perccel később huba tenyerébe pottyantott egy kutyanyálas földes papirusztekercset, amin kihengergetve a következő szöveget olvashatták m z -át -s -s -v -o i i e -n, n l -t -h n d p y A gyerekek töprengve nézték a furcsa betűhalmot. Nézték, nézték nagy homlok ráncolva, egyre értetlenebb ábrázattal. Na, köszi, vigyeztette le kisé hálátlanul az ajkait Kriszti. Ennek megint se, füle, se farka. Mi az, hogy d'akpeneau, meg a skió micsoda? Egyszerűen őrítő ez, hogy valahányszor a kincs közelébe kerülünk, olyan megoldhatatlan rejtélyel szembesülünk, amitől azon nyomban összegabajodik az összes kervényem. Komolyan mondom, ez nem igazság. Szerencsére rongyúr nem volt egy sértődékeny alak, úgyhogy rá sem hederített Kriszti hepciáskodására és durcáskodására. Továbbra is vígan csóválta a farkát, boldogan, hogy a gyerekek segítségére lehetett. Huba azonban nem adta fel ilyen könnyen. Talán ez valamiféle titkos írás, nem gondolod? Bizony, csak az lehet. Várj, itt a telefonom, guglizzuk meg, hát rájövünk a megoldásra! A keresőbe beírt „mzát” át -s -s és ilyen elk azonban semmi értelmezhető megoldást nem nyújtott, azon kívül, hogy a Google felajánlotta egy izlandi bár elérhetőségét, a kémia tanárok országos adatbázisát, illetve megkérdezte alkalmi partnert keresnek-e. Ezek után Huba módszert változtatott, és a titkos írások különféle fajtájára keresett rá. Rapszolga, kopasz feje búbjára tetovált, majd ránövesztett hajú titkosírás módszer. N nem, azt hiszem nem ezt keressük. kód. Remélem nem ez lesz az, mert akkor szükségünk lenne a dekódoló típusára is. Ö kopogós titkosírás. Ez sem az, hiszen nem hallunk most épp senkit párhuzamosan kopogtatni is, ha csak nem egy harkály vezet minket az lál fogva, de azt azért nem hiszem. fésűs módszer. Lássuk csak, mit írnak. A kriptográfia, azaz a titkos írás viszonylag egyszerű, könnyen elsajátítható technikája, a görögfésűs módszer. A lényege, hogy a szóbetűit nem egymás mellé, hanem egy fésűfogaihoz hasonlóan egymás alá írják. Így akár hosszabb szövegeket is könnyűszerrel titkosíthat a szerzője. Dekódolási nehézség, könnyű. A két gyerek újra kézbe vette a nyáláztatta papírost, majd elkezdte fentről lefelé olvasni. M, I, N, D, S, E, N, T, K, A, L, L, A, I, T, I, T, K, O, S, L, I, -e P, t S, Ő, H, E, T, V, E, N, N, O, L, t A, D, I, K, F, O, K. Micsoda! – Mint szent kállai titkos lépcső 78. foka! Ez az! Megvagy! – csaptak egymás tenyerébe boldogan, hiszen ezt pofon egyszerű volt kitalálni. Kriszti nem is értette, hogyan adhatta fel a haverja a dolgot olyan hamar az imént, és keseredett neki, amikor tényleg semmi perc alatt ráleltek a megoldásra. – Komolyan, hogy egyesek milyen hitetlenek! – Kriszti lelki szemei előtt újra köddé vált a hangszórókból recsegve harsogó igazgatói beszéd, a kényelmetlen vasalting és sötét szoknya, hogy átadja a helyét a mérhetetlen jó lét életképeinek. Tejszínnel telitöltött medencében úszkálás, világjáró kalandok, sivatagi homoksiklás, őserdőben gorilla simogatás, űrrepülés, búvárkodás. Mennyi izgalmas kalandban lehet részük, csak érjenek már oda ahhoz a 78. lépcsőfokhoz. 14. fejezet. Egy titkos lépcső, ami olyan, mintha a gyűrűk urába vezetne. – De miért hívják titkos lépcsőnek? Csak nem a föld alatt fut egy alagútban! érteklődött óvatosan Huba Krisztitől, ahogy leszálltak a Lajos vontatta kordéról, mint Szentkálla főterén. Ma semmiképpen sem akarták otthon hagyni a búsképű összvért, a asszony ugyanis arra panaszkodott, hogy az agg igavonó már napok óta fájdalmasan üvölt, de olyan hangosan, hogy meglazultak tőle az üvegtáblák az ablakkeretekben. Hubát nagyon aggasztotta a lépcső titkossága, főleg, hogyha van 78 foka is, ahogy a papírusztekercsről kiolvasták, valószínűleg nem lehet olyan nagyon rövidke. Nem szerette volna bevallani, hogy némi klausztrofóbiával küzd, és ha nem muszáj, azaz nem az életük múlik rajta, bár még akkor is erősen hezitálna, mert van, aminél még a halál is jobb, akkor nem szívesen megy se barlangba, se sötét zárt helyekre. Főleg nem egy ilyen gyönyörű napon, mint ami ennek a mai ígérkezett. Az aranysárga nap olyan valószerűtlenül ragyogóan festett a szinte hupikék égen, mintha csak egy szerelmes kedvű kamaszlány pingálta volna a tájat papírra. Előttük pedig vígan terpeszkedett a kopasz hegy, amely a neve ellenére olyan élénk volt a sok fától, bokortól, szőlőlugastól, gisztől és gastól, hogy az ember legszívesebben egy roppanósat beleharapott volna. Dehogy van a föld alatt, miket beszélsz? kacagott hangosan a feltételezést hallva Kriszti. Elég nehéz lenne feljutni a hegy tetejére, ha végig tenger szint alatt maradunk, nem igaz? De ne paráz! Csodálatos élményben lesz részed, mert képzeld! Tisztára olyan az a lépcső, mintha csak a gyűrűk urában lennél. Az erdő egyik eldugott részén keresztül vezet, ahol olyan sűrűn nőnek a fák, mint egy hajkefe fogai. Emiatt még a nyár közepén is félhomályos az egész. A lépcsőket belepte a moha, az árnyas hűvös pedig szívesen döngicsélnek a nagyobb bogarak, szóval tényleg egészen mesebeli a hely. Csak egy vele a bökkenő. Piszok nehéz megtalálni. Éppen ezért hívják titkosnak... Mi legalábbis így neveztük el a nagymamával, mert bár vagy százszor, vagy mégis inkább ezerszer jártunk ott, eddig minden egyes alkalommal eltévesztettük az irányt, és úgy kovályogtunk órákig, vagy mégis inkább napokig, mint gólyafos a levegőben. De ezúttal másképp lesz, mert én legutóbb alaposan megjegyeztem, merre is kell kanyarodni a templomnál, úgyhogy seperc alatt ott leszünk a 78. lépcsőfoknál, onnantól meg már igazán nem is lesz más dolgunk, mint rátalálni a kincsre, aztán a zsákmányból egy. Csomó fagyit venni! Egy szóval indulás! Méghozzá arra! Bökött Kriszti jobb irányba az erdő felé. Dehogy arra! tiltakozott erre többszli néni, kivéve a pipát egy pillanatra a szájából. Kriszti kém! emlékez csak vissza! Épp ellenkezőleg volt! Arra felé kell mennünk! Megmernék rá küdni. Mutatott balra egy meredek kis utca irányába az idős hölgy. Ezen egy darabig elhúzakodtak, ám öt percnyi nem-de, nem-de, nem-dezés után Huba elunta a dolgot, és udvariasa jelezte, talán igénybe vehetnék a soha alá nem becsülendő lokális erők kompetenciáját is, azaz megkérdezhetnének valakit, aki errefelé lakik. Milyen igazad van, Huba? kerekedett el Kriszti szeme e forradalmi ötlettől, majd gyorsan körbenézett. Szerencséje volt, a templom melletti kis sárga házból épp akkor tipeget ki egy öreg nénike, hogy az abroszról a tyúkjai elé szórja a reggeli maradék morzsáit. Csóklom! rikkantotta be a kerítésen át köszöntését Kriszti, de olyan vehemenciával, hogy a szegény néni nagyot ugrott ilyetében, a morzsákat meg ezzel a mozdulattal mind a saját homlokára szórta, a tyúkok nem kis csalódottságára. Tessék mondani, merre találjuk a titkos lépcsőt! – Hogy a micsodát, kedves? – lépett közelebb a morzsás ábrázatú néni. – Miféle titkos lépcsőről beszélsz? Hetvenkilenc és fél éve lakom ebben a faluban, de én bizony még a hírét sem hallottam ilyennek. Vezet egy falépcső a Réfülöpi kilátóba, azt tudom, meg egy másik falétra a Vászói nagy tornyába, viszont ha azokra gondolsz, akkor bizony igen, csak eltévettél. Nem, mi az itteni Kopaszhegyre vezető titkos lépcsőt keressük! Ja, vagy úgy, a küllépcsőt! Hát miért nem rögtön ezzel kezdted, még hogy titkos lépcső? Küllépcső az, te gyermek! Elindultok, kedvesem, itt, egyenesen a templom oldalában az erdő felé. Kriszti ennél a pontnál egy lapos, szemrehányó pillantást szúrta nagymamája felé, nem megmondtam? Aztán, amikor elérkeztek a ronda kutya kövéhez, tehát az erdő széléig már semmiképpen sem kell elmennetek, ez nagyon fontos, Felkonyorodtok élesen balra. Ott mentek, mendegéltek egészen a Janosáig szőlőjéig. Épp annak a határában kell egy hirtelen éles váltással jobbra fordulni, aztán fel-fel egészen a hegytetőre. A kis csapat megköszönte az útmutatást, majd folytatták az útjukat egyre ismételgetve, templomtól az erdő felé, ronda kutyánál balra, Janosáig szőlőjénél élesen jobbra. Ám ahogy ott baktattak, egyszer csak elcikázik előttük egy élénk sárga üstök. – Na hát, a kender karcsika! – Nézett a szőke kisfiú után több szlinéni, Hogy megnőtt egy év alatt? Tavaly még épp, hogy a térdemigért Most meg milyen szép szálllegény kelet belőle. De vajon hová tart ilyen nagy rössel? Ám addig-addig tűnődtek ezen, Hogy mire észbe kaptak, Már ott is álltak az erdő szélén. Ahová ugye már nem kell eljutni, Legalábbis a morzsás homlokú néni szerint. A csodába úgy látszik túljöttünk, bosszankodott Kriszti, majd arcot vezényelt a csapatának. Ám hiába mereztették a szemüket ezúttal jobban, ahogy mentek visszafelé a poros úton, nem láttak egy fia követ sem, ami ronda kutyához hasonlított volna, vagy legalábbis egy kevésbé széphez. Ismét megtorpantak. Nagy szerencséjükre Épp arra ment egy idős bácsi, akinek az orra alatt olyan szépen tömött vastag bajusz díszelgett, mintha csak egy téli bundás aranyhörcsögöt volna oda. Bingo! Hát persze, hogy őt kell megkérdezni. Elnézést! rikkantott rágyakorált akkorát Kriszti, hogy szegénynek ilyetében kihullott a bajuszállományának a bőnegyede. Tessék csak mondani, merre van a ronda kutya köve? Hogy micsoda? Miket hordasz itt össze? Ha már vagy 68 éve, vagy tán, van az 69 kilenc is. Itt járom a környéket, de ilyen marhaságot, hogy ronda kutya köve, én bizony még nem hallottam. Van egy orosz láz szikla a gulácson, azt tudom, meg egy kecskemeredély a hegyen, De ronda kutyaköve? Itt teszem meg a kalapom helyben, ha valaha is hallottam ilyesmiről. Kriszti homlokráncolva nézett maga elé. De hát a néni épp az imént mondta, hogy ott a ronda kutya kövénél kell elkanyarodnunk, ha a titkos lépcsőhöz akarunk jutni. Ó, hát miért nem ezzel kezdtétek? Na, ide figyelj, kislányom, felejtsd el a kutyákat meg a köveket, ha a titkos lépcsőhöz tartasz. Látodni, amott azt a szénabogja sziklát? Azt bizony, ami úgy néz ki, mintha egy nagy bogja lenne, csak épp sárga kőből. Na, ott kell elkanyarodnotok, balra, majd a szilvafánál, jobbra. Szilvafánál? Hát nem a Janosáig szőlőjénél? Miközben Kriszti egyre növekvő zavarral hallgatta a hörcsögbajszú bácsit, aki hosszan ecsetelte, hogy micsoda marhaság, hiszen a janosáik már vagy két éve nem is laknak a faluban, a szőlőjüket pedig 25 éve eladták a kelemen családnak. Miközben mindezeket elsorolta a bácsi, Huba a szemesarkából ismét meglátta a házak között cikázó szőke üstököt. Való igaz, hogy eltévedhetett szegény, aztán a karcsika is útbaigazításért kopogtad be mindenhová, mert úgy járt egyik portáról a másikra, mintha jobb dolga nem is lenne ezen a verőfényes délelőttön. Ami viszont roppant furcsa volt, hogy szinte az összes háza, hová beszaladt, egy emberé lehetett. Legalábbis, ha jól látta innen fentről, mintha mindegyik otthon a cimmerferi kecója lenne. Miután a bácsitól kellő mennyiségű, vagy talán annál egy kicsit több információra tettek szert a Janosáék egykori szőlőjét illetően, újra nekivágtak a lépcső felkutatásának. És láss csodát, alig telt bele fél óra, már ott is álltak a legalsó foknál. Igaz, közben azért újra meg kellett kérdezniük egy kopasz erdőkerülőt, egy pocakos borosgazdát, egy kiránduló párt, egy nyugdíjas templomi organistát, és hogy ki jöjjenek a rutinból, egy arra szálló feketerigót, két góját meg egy kóbor ebet, aki maga is eltévet. De se baj, mert látod, a végére csak meglett az a fránya lépcső. Egy! lépett határozottan az első fokára Kriszti. Kettő! számolt vele Huba is, és három, zárta a sort többszlinéni, majd így kaptattak felfelé a meredek domboldalon, hangosan számolva a lépcsőfokokat, elne ne az Istennek sem, mert akkor mi lesz a kincsel, a mesés vagyonnal. Hetven NYOLC! kiáltották kissé kifulladva, ahogy felléptek együtt, kézen fogva a hetvennyolcadik lépcsőre. De hol lehet a kincs? Bizony ezúttal szerencsére nem volt szükség se szimatára, de még fémdetektorra, rönggengépre vagy hőkamerára sem. Ahogy figyelmesen körbenéztek, rögtön szemet szúrt nekik a lépcső baloldalán egy mohos szikla mögé dugott ládikó. A kincs! Így, hogy tudták, mit keressenek, nem volt nehéz kiszúrni, ám ha valaki nem célzottan érkezik ide, könnyen egy kupac avarnak vagy egy fatönknek nézhette volna a tárgyat. – Gyerünk gyorsan, lássuk csak, mi az, mi van benne! – markolta fel az izgalomtól reszkető kézzel Krisztia dobozkát. Úgy, ahogy voltak, lekuborodtak a 78. lépcsőfokra, és a sűrűn növő fák árnyai alatt bogár döngicsélés közepette, a bódító mohaszakban végre átadhatták magukat annak, amire oly régóta vágytak, és nekiláttak felfedezni, mit rejt a kincses láda. – Te! Itt már megint valami árulás történt! – Nézett bele a fadoboszkába Kriszti, aki nem is próbálta a csalódottságát palástolni. – Mi a fészkes frászkarikát akar ez jelenteni? Majd egyenként kitette az ölébe a ládikában megbújó tárgyakat. Előkerült onnan hat apró műanyagkutya, zacskóban egy marék, finom, puha, szürkés-fehér homok, egy felcsavart térkép a kanadai nagy tavakról, egy nátszál, egy horgászorsó, és egy kis kártya, amin a következő számok álltak. Éjszaki szélesség 46 fok, 50 perc, 1,14 ezred másodperc. Keleti hosszúság 17 fok, 33 perc, 1,4184 tízezred másodperc. Hát ez meg mi a csudát akar jelenteni? Merett olyan szigorúan a holmikra Kriszti, mint egy bepöccent matek tanár, aki épp ettől a kérdéstől, no meg a hozzácsatolt szúrós pillantástól reméli, hogy az osztálya hirtelen megvilágosodik, és egy csapásra kenni vágni kezdi az algebrát. Azonban épp, ahogy a fenyegető pedagógusi tekintettől sem okosodott meg még soha senki, úgy a tárgyak is némák maradtak, mint a sír, csak nem akarták felfedni a titkukat. Még szerencse, hogy ott volt huba. Megengeded? kérdezte Krisztit, majd gyöngéden megfogta, a szeme elé emelte, óvatosan megforgatta egyenként a tárgyakat, hozzá időnként hümmögött és bólogatott is. Lássuk csak, aha, ha nem tévedek, no, azt hiszem, azért a biztonság kedvéért... – Mert hát ki tudja, mondjuk mérget mernék rá venni, ó, igen. Mondjad már, mi van! – tör türelmetlenül Kriszti. – Rájöttél valamire? – Azt hiszem, tudom, mire utal a ládikó. – De azért várj, lecsekkolom, biztos jól sejteme felelt a fiú, majd elővette a telefonját, és beírta a Google-be a kártyán található számsort. – Aha, épp ahogy sejtettem! – – Nos, Kristi! kezdett bele némi hatásszünetet tartva. – Mondjad már, mert megőrülök! – Jól van, mondom, mondom, ne izgulj már! Szóval a kincses ládikó minden egyes darabja a salföldi bányatavakra utal. Látod? Kriszti azonban hiába mereztette a szemét, csak nem értette erre mégis, hogy a csodába jött rá a barátja. – Nézd csak, elmagyarázom! Kanada és Amerika határában fekszenek a nagy tavak. Épp öt tó található ott, akár csak Salföldön. Sokan horgászni járnak oda, de még inkább a kutyáikat fürdetni, ezért ismerem én is olyan jól. A Balatonban ugyanis nagyon sokáig sehol sem fürdőzhettek a kutyák, úgyhogy a nagymamámékkal mi is mindig oda mentünk, hogy a melegben megstrandoltassuk a fruzsit, a nagy kis uszkárját. Csak szegény aztán már nagyon öreg lett és két évvel is pusztult. De imádott ide járni, mindig belehempergőzött a szürke homokba. Szóval sejtettem, hogy csak erről lehet szó, de azért lecsekkoltam a koordinátáit is, mert azt rögtön láttam, hogy a kártyán lévő számok csak is azok lehetnek, jártam ugyanis cserkészkedni még alsóban. Szóval így! Húzta ki magát büszkén a fiú abban a titkos reményben, hogy a barátja majd bőséges dicsérettel jutalmazza eszességéért. Kriszti azonban most nem volt alkalmas az ilyesmi finomságokra, épp azzal volt elfoglalva, hogy túltegye magát a mérhetetlen csalódottságon, amiért ismét csak nem találták meg a kincset. Komolyan, ha ez így folytatódik, akkor a béna török szultán vagy a bús várkisasszony, netán a hülye zsiványok tőle aztán nyugodtan megtarthatják a vagyonukat, le is húzhatják magukat a vécén, fityisz az orrukra, toll a fülükbe, ő bizony doszt se fog csaplatni a folyton folyvást idegesítő módon eltünedező gazdagság után. Húbám, neked aztán jól forog az eszed! Veregette hátba a fiút több néni. Ha nem vagy velünk, valószínűleg sohasem jövünk rá a megoldásra. Micsoda szerencse egy ilyen éles elmét a csapatban tudni. Holnap első dolgunk lesz ellátogatni a tavakhoz, jó? Úgyis nagy kánikulát jósoltak, legalább meg is fürödhetünk. Most viszont ideje, hogy visszaballagjunk a lajoshoz. Nehogy itt is felverje a hangoskodásával a környéket, aztán szégyenszemre úgy se prüssz Kiminket, mint Szent Kálláról? Nem kellett volna ezen aggódnia a nagymamának. Lajos ugyanis igazi úriember, pontosabban úri összvér módjára viselkedett, hogy még egy brit gentleman sem különben. Az út szélén áldogálva várta türelmesen a gazdáit, Mélán rákcsálva egy kórót, filozofikus gondolataiba merülve. Már hazafelé kaptattak a főúton, amikor Töbszli egyszer csak észrevette régi barátnőjét, Kender Karolinát a portája ajtajában állni. Nicsak, épp most jött hozzá vendégségbe a karcsika, hóna alatt óriási tömött szatyorral. Micsoda rendes gyerek lett ebből a fiúból, hogy ajándékokkal felszerelkezve ilyen buzgón látogatja a nagymamáját, gondolta elismerően több és már ragadta meg a gyeplőt, már szólt volna Lajosnak, hogy hó, már pattant volna is le a bakról, hogy méltóképpen üdvözölhesse Karolinát. Ám az asszony csak rámerett, a szemében félelem és, mintha némi gyűlölet is tükröződött volna, majd egy gyors mozdulattal beterelte az unokáját a kertbe, a kaput meg olyan határozott mozdulattal csapta be, hogy kétség nem fért hozzá, itt bizony több nénit, cseppet sem látják szívesen. Vajon mi történhetett? Mégis hogy lett belőle ilyen utált párja? Tűnődött a nagymama, miközben folytatták útjukat hazafelé. Tizenötödik fejezet. A bányató sötét titkokat rejt. Ha, hogy fogunk itt bármit megtalálni, hiszen hatalmas az egész terület, ráadásul a sok homok buckától olyan dimbesdombos, hogy képtelenség belátni. Ennél még az is egyszerűbb lenne, ha egy tűt akarnánk megtalálni a szénakazalban, vagy egy fekete leszakadt gombot egy bányában, éjfélkor, csukott szemmel. Vagy a sonkát ebben a szendvicsben Nyitotta szét a kezében őrizgetett két kenyérseletet csalódottan huba. Mégis mi üthetett a nagymamájába, hogy egy sima, vajas, sajtos, majonézes, salátás, uborkás, paradicsomos, retkes, tonhalas, búzacsírás, magos, kenyeres szendvicssel akarja kiszúrni a szemét? Hol van ebből a hús? Ugyan gyerekek, hát nem szabad feladni már rögtön az elején a reményt. Eddig is elképesztő szerencsénk volt, minden ment, mint a karikacsapás. A szimaton pedig azt súgja, ez ma sem lesz másképp. Ide a rozsdás bököt, hogy rátalálunk a kincsre, vagy legalábbis valami hasznos nyomra vezető jelre, ha alaposan körbenézünk, mondjuk ezen az úton. Mondta többszli néni, majd a homokdűnék között kanyargó kis ösvényre bökött. Az én megérzéseim eddig soha sem hagytak cserben. Szent meggyőződésem, ha jó alaposan körbenéztek, akár a bokrok tövébe is bekukucskáltok, akkor nagyon izgalmas dolgokat találhattok ott. Kriszti és Huba azonban oda se hederített. Huba azért nem, mert még mindig össze volt omolva, amiért kisporolták a szendvicséből a sonkát. Talán már nem is szereti őt a nagymamája annyira. Esetleg valami baj történhetett a családban, és azért nem koncentrált eléggé a tíz órai készítése közben. Azért azt nagyon reméli, hogy nem valami betegség kerülgeti a mamát. De akkor mi lehet a baj? Szegény fiú egészen megzavarodott a felvágott hiányától, úgy slattyogott végig a szürkés homokon, mint aki csak és kizárólag testben van ott. Kriszti figyelt több annyira elkeserítette a kincsvadászat újabb és újabb elakadása. Csak mászkálnak itt jobbra, balra, fel és alá, egyik nyomtól a másikig, de ott csillog már az arany a ar markukban egy nagy fenéket. Becsapás ez az egész! Szemfényvesztés! Csalás! mérgesen trappolva masírozott a tavak felé. Szóval, folytatta rendületlenül több szlinéni a kincsvadász csapat megfelelő irányba terelgetését, – Szerintem most igazán fontos lenne, hogy nyitva tartsuk a szemünket, ha már idáig eljutottunk, és benézzünk akár minden bokor tövébe, például itt is van rögtön egy baloldalt, vagy amott egy a másik irányban. Ám Kriszti és Huba a fülebotját sem mozgatta, csak mentek előre rendületlenül, kiki -ki a maga búskomor gondolataiba merülve. Többszli néni azonban nem adta fel. Hát, ha mégiscsak sikerül egy kis kedvet és némileg több aktivitást előcsalogatni a gyerekekből. Ami azt illeti, én egészen biztos vagyok benne, hogy ha alaposan körülnézünk, azért találunk ezt azt, kincset, vagy más hasznos dolgot, de mintha csak a falnak beszélne. Vagy mégsem? Kriszti, mintha egy pillanatra megtorpant volna. Huba, aki épp az utolsó falatját nyelte le a mérhetetlen csalódást okozó szendvicsének, felemelte az addig búsan lógatott fejét. Kristi körbekémlelt. Huba tenyerével beárnyékolta a szemét, hogy jobban lásson. – Nézd csak, Huba! – mutatott előre Kristi. Te is úgy látod, mintha… – De bizony, hogy bizony! A két gyerek összenézett, majd mély egyetértésben elkezdett ügetni egy szöges drótból font kerítés felé. Vajon mit láthattak meg? A kerítés tövében egy rozsdás és már ezer éve a homokba pottyant. Az átjárás életveszélyes és tilos, a fürdőzés is tiltott, és napozni sem szabad. Felirató tábla mögül egy gyanús küllemű csomag koszos csücskei kandikáltak ki. Kriszti boldogan rán elő a pakkot. Csak nem a kincset találták meg. Micsoda elképesztő szerencse. Gyors mozdulatokkal kicsomózta az olajos rongyot, amivel az egész körbe volt tekerve. A szeme szája tátva maradt a csodálkozástól, amikor elétárult a a csomagtartalma. Egy dundi gurigányi euró befőttes gumival átkötve. Egy drágának kinéző sál, Egy köves gyűrű, Nyolc darab pénztárca, amiben még benne voltak a tulajdonosok kártyái, aprója és bankjegyei. Egy kulcsomó, két nyaklánc, egy szvarovski kristályokkal kivert körv. Hát ez meg micsoda! A többnyire rezzenéstelen pókerarcáról ismert Töbszli néni nézte az értékes holmit. Egy biztos, ez bizony távolról sem az a kincs, amit ők kerestek. Gyerekek? Szerintem ezeket a dolgokat valaki ellopta. És eldugta ide, jelentette ki határozottan. Ugye nagy hogy mama, én is arra gondolok, hogy ez bizony nem a mesés kincsünk, annyira fura az egész egyveleg. Tudod mi a helyzet szerintem? Ez bizony nem más, mint lopott szajvé! felelte Kriszti, akinek a csalódottságát némiképp ellensúlyozta a tény, hogy valami izgalmas bűntény kellős közepébe csöppentek. Igazod lehet, Kriszti, méghozzá azt is sejtem, honnan való, bökte ki Huba. Emlékeztek, amikor a hegyes tűnél voltunk, és ott állt az a temérdek ember, akiket mind kiraboltak, Akiknek kipakolták a kocsiját, a buszukat, sőt, még a motorbicikliket is, amíg ők a panorámában gyönyörködtek? Ott az egyik férfi említette, hogy ellopták a felesége Sejem sálját. – Tényleg? Hogy neked micsoda remek memóriád van hubba? – el ismerően Kriszti. – Egy csiricsárén őszemény, meg mintha a kutyájának a nyakörvét kereste volna hiába. Emlékszem, nem is értettem, minek rugózik ezen annyit, meg hogy miért nem az ölebén van az a cucc. De hogy elnézem itt ezt a csillogós darabot, már minden világos, annyi drága kővel van kirakva, hogy kész csoda, ha megbírna benne mozdulni az a szerencsétlen állat. – Szerintem gyerekek… Beletenyereltünk egy roppant alaposan megszervezett gasságba. Az a sonda gyanúm, hogy valaki vagy valakik módszeresen megkopasztják a környékbeli turistákat, bólogatott Töpslinéni. De nem sokáig, mert mi majd jól lebuktatjuk őket, húzta ki magát határozottan Kriszti, tekintetével elmeredve a távolba. Lelki szemeivel ugyanis már egészen pontosan látta, hogyan fogják felgöngyölíteni ezt az ügyet. Ha okosan jár el a dologban, és hát miért is ne tenne így, amikor nála ravaszabb és gyorsabb észjárású gyerek legjobb tudomása szerint legalábbis nem jár az iskolájukba, szóval ha ügyesen kinyomozza ezt a roppant összetett esetet, akkor hold biztos, hogy kitünteti őt majd a helyi rendőr főkapitány, végtére is ez a minimum, ha már helyette el a munkáját az sincs teljesen kizárva, sőt, akár már most mérget lehetne rávenni, hogy a nyomozásban elért sikerei a miniszterelnök fülébe is eljutnak, és akkor akár egy köztársasági elnöki oklevél is befigyelhet. Ezek után pedig azt még a dirinek és a szüleinek is be kell látniuk, hogy őt, mint Magyarország legrátermettebb szimatát, butaság lenne az iskolapadban tovább sorvasztani, amikor tele van a világ olyan ügyekkel, amiket csak ő hiszti-kriszti képes kinyomozni. Egy szó mint száz, ezt a káli medencebeli bonyodalmat most megoldja, és akkor soha többé nem kell iskolába járnia, hiszen minden tud, ami ahhoz kell, hogy boldoguljon az életben. Bizony. De hogy csináljuk? kérdezte Huba. mint a lebuktatást. Tette még hozzá, miután látta Kriszti üveges tekintetében, hogy a lány lélekben teljesen máshol jár. Kriszti gyorsan körbenézett. Aham, tudom már, hagyjuk itt a szajrét. Egészen biztos vagyok benne, hogy valaki hamarosan érte fog jönni. Mi pedig bújjunk el, odani, és majd onnan kilessük kicsoda az illető. Bökött a poros út mentén egy árván áldigáló kaiba irányába Kriszti. – Biztos! – érdeklődött óvatos a huba, aki, mint tudjuk, nem igazán rajongott a sötét szűk helyekért. A méregzöld színre festett falu fülke pedig mindennek tűnt, csak épp hívogatónak nem. – Hát persze, hogy biztos! Gyerünk! A kincsvadász csapat ezzel a végszóval odamasírozott a tákolmányhoz. Szerencséjük volt, az ajtót nyitva találták. Bár az is igaz, hogy odabent nem sok olyan hol akadt, amit bárki szeretett volna ellopni. A plafon két sarkában keresztes tengedte tengette, hangú életét, sűrűnszőt hálójuk sarkában tunyulva. A falon egy kampóra öreg halászháló volt akasztva, de bizony azon annyi hatalmas lyuktátongot, hogy még egy ámbráscet is lazán keresztül siklott volna rajta. A polcon egy műanyag, zöld zseppeca, négy üres sörösüveg, és egy beszáradt kukoricakonzerv emlékezett vissza a régi időkre, amikor még volt értelme a létezésüknek. több néni, Kriszti és Huba óvatosan behúzta maga mögött az ajtót. Az ajtót, ami ebben a pillanatban határozottan egy kicsit bejjebb tolódott. Mint ha valaki odakintről benyomta volna. Lehetséges ez? – és ez a hang? Mintha motoszkálnának odakint. De az meg hogy lehet? Hiszen az imént még üres volt a partszakasz, rajta kívül a kutya sem járt erre. És mi ez az aggasztó hang? Csak nem egy rozsdás zár csikorgását hallották. Huba ereiben a hőség ellenére megfagyott a vér. Kriszti kikerekedett szemmel bámulta a kijáratot. Több szlinéni odalépett és megpróbálta megnyomni az ajtót, ám az meg sem mozdult. Belekapaszkodott a kilincsbe, és megrázta. Semmi. Ha – Haho! kezdett el dörömbölni a palánkon. – Hahó, kérem! Itt vagyunk bent! Véletlenül ránk zárta az ajtót! – Helló! de semmilyen válasz nem érkezett odakintről. Ha csak nem tekinthető valamiféle válasznak, a föveny elszáradt nádlevelein keresztül szaladó, egyre távolodó léptek zaja. Na, mondhatom, szépen állunk fordult a gyerekek felé több szlinéni. Még a félhomályban is határozottan ki tudta venni Kriszti ijedtségtől kifehéredett szemét és huba arcának sápadságát. A fiúnak ráadásul egyre nehezebb lett a légzése. A nagymama, aki annak idején, amikor a tengeren dolgozott, a hajóorvosi feladatokat is ellátta, pontosan hallotta a jó fülével, hogy Hubán kezd urrá lenni a pánik. A légcsöve beszűkült, és minden bizonyal úgy érzi, mintha egy túlsúlyos elefánt telepedett volna rá a melkasára. Huba, mond csak, itt van nálad a telefonod? Hát, ha fel tudunk hívni rajta valakit, hogy segítsen. A fiú reszkető kézzel túrta elő a zsebéből a mobilját, amit alig tudott bekapcsolni, annyira izzadt a tenyere. Ám amikor nagy nehezen sikerült, kiderült, hogy sajnos nem sok hasznát fogják venni az eszköznek. A salföldi tavaknál ugyanis nem volt térerő. Huba kétségbe esettem merett, hol a készülékre, hol több Nos, gyerekek, van pár jó hírem, és egy rossz. A rosszat gondolom ti is konstatáltátok, be vagyunk ide zárva, és mivel errefelé úgy tűnik, ma már a madár se jár, elkezdhetünk lélekben felkészülni arra, hogy az éjszakát itt kell eltöltenünk, de se baj, holnap reggel egész biztos vagyok benne, hogy sokan jönnek majd fürdőzni, valaki majd csak kiszabadít bennünket innen. Úgyhogy ezzel az apró kellemetlenséggel most szerintem ne is törődjetek. Főleg, hogy nem tudunk rajta változtatni, akkor meg minek aggodalmaskodjunk, nem igaz? Bátorítólag megsimogatta Huba vállát. Hubavállát. Úgyhogy sorolom is inkább a jó híreket, mert abból annyi van, hogy csak győzzem mondani. Gyertek, üljünk le ide a fal mellé. Végtére is semmi szükség nincs rá, hogy kényelmetlenül legyünk, jól mondom. Lássuk csak. Az első jó hír... Együtt a csapat, és senkinek nem esett bántódása. A második, olyan kellős közepében vagyunk, hogyha ezt elmesélitek majd a haverjaitoknak, a csodátokra fognak járni még évtizedek múlva is. A harmadik pedig, az, hogy valaki minket ide szánt szándékkal bezárt, az csak annak az ékes bizonyítéka, hogy jó nyomon járunk, és az ellenségünk elkezdett rettegni tőlünk. Mi pedig nem adjuk fel, ezzel jobb, ha ő is tisztában van. Úgy lebuktatjuk őkelmét, hogy az öreg anyja is megkeserüli. Megtisztítjuk az ilyen erkölcstelen figuráktól az én imádott Káli medencémet. Negyedszerre... Van nálam három palack víz, meg alma és zabos keksz is, szóval csodás kis pikniket fogunk tudni itt pillanatok alatt. <gül> Az ötödik remek hír, végre egy kicsit együtt vagyunk. Semmi akadálya nincs, hogy alaposan kibeszélgessük, kiszórakozzuk magunkat. Tudjátok, gyerekek, most, hogy számba vettem logikusan a tényeket és a körülményeket is alaposan megvizsgáltam, arra az egészen egyértelmű következtetésre jutottam, hogy annál nagyobb szerencse, mint hogy itt kuksalunk, nem is nagyon érhetett volna bennünket. Huba légzése egy kicsit megnyugodott. Már nem kapkodta olyan sípoló tüdővel a levegőt, mint az imént. Gyertek, bújjatok csak ide mellém a két oldalamra, én pedig elmesélem nektek, ha már így ráérünk, mi történt, amikor egy norvég hajón 1975-ben fellázadt a legénység. A két gyerek odabújt többszlinénihez, aki egy-egy zabos kekszet nyomott a kezükbe, megitatta őket, majd belekezdett a történetbe. Tizenhatodik fejezet. Lázadás a rákászhajón. Tudjátok, a hetvenes években hirtelen nagyon nagy keletje lett a homárnak. A világ összes elegáns éttermében langusztát akartak enni a gazdag úri népek, akiknek valószínűleg fogalmuk sem volt róla, milyen keservesen nehéz ezeket a tengerfenéken rejtőzködő hatalmas állatokat kifogni. Nem csak szerencsére volt szükségük a svéd rákászoknak, hanem hatalmas erőre, temérdek kitartásra és szívosságra is. Homárokat nagy mennyiségben ugyanis kizárólag márciusban lehetett fogni, és akkor is csak úgy, ha már hosszú ideje viharos volt a tenger. Ilyenkor ugyanis ezek a páncélos állatok elunják a hullámzó tengerfeneket, és úgy jönnek fel a felszínre, mint ahogy az őszi szél kavarja meg a kupacba gyűjtött színes A halászat körülményei azonban igencsak embert próbálók, nem csoda, hogy olyan drágán árusítják később ezt a ritka kulináris kincset. Történt egyszer, hogy az egyik rákászhajó kapitánya, különösen kellemetlen helyzetbe keveredett. Egy japán étterem számára elvállalta száz ládányi homár leszállítását április közepére. A dolog nem lett volna teljesen lehetetlen, ha nem köszönt be egy rakás előre nem látható szerencsétlenség. A flottája, amely eredetileg féltucat hajóból állt, sajnálatos módon hirtelen lecsökkent egy hajóra, Egyetlen egy darabra, képzelhetitek. Három hajó ugyanis úgy, ahogy volt elsüllyett, méghozzá a saját kikötőjükben. Bár bizonyíték híján soha sem derült ki pontosan, mi történt, de sejteni lehetett, hogy a konkurens rákász csapat fúrt léket rajtuk. Egy hajót a korrupt hatóságok vontak ki a forgalomból egy teljes hónapra büntetésképpen, miután a kapitány nem volt hajlandó megfizetni a kenőpénzt. Egy hajót pedig elkötött a saját szakállára az egyik matróz, mert nyolc üveg sör után ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy elmenjen udvarolni a pár faluval arrébb élő kocsmárosnénak. Sajnos azonban a nyílt tengeren eltévesztette az irányt ez a romantikus lelkületű jómadár, és három hétbe is beletelt, mire megtalálta a visszavezető utat. Képzelhetitek, alaposan ki a végére, no meg a kocsmárosnéból is kiábrándult. A mi történetünk szempontjából azonban ez sajnos nem sokat nyomalatban. Szegény kapitányunknak főtt a feje rendesen, hiszen ott állt az aláírt szerződése a száz láda langusztára, és alig négy hete volt, hogy teljesítse, amit ígért. Ő pedig nem olyan ember volt, aki nem állja a szavát. Annál is inkább, mert szegésért óriási pénzbírságot vartak volna a nyakába, amitől összeomolhatott volna az egész vállalkozása, szélnek kellett volna eresztenie az embereit, akik közül sokan családosok voltak. Nem babra ment a játék, én mondom. A kapitánynak tehát nem volt választási lehetősége. Összeszorított foggal hajtotta az embereit, éjt nappal látéve. Halázták a langusztákat reggel, délben, este, ebéd, uzsonnázás, körömvágás zuhanyzás, de még alvás közben is. Kemény ember volt ez a vén tengeri medve. Nem kímélte magát sem. Ha a legénysége naponta 23 órát dolgozott, ő bizony 36 ot is, minden egyes nap. A langusztákkal teli ládák pedig szépen gyűlni kezdtek a hajógyomrában. Tíz, aztán húsz láda, harminckettő, majd negyvenhét. A hatvan hatodik után azonban a férfiak zúgolódni kezdtek. Elegük lett a folyamatos trapából, a nehézségekből, a sós tenger árjából, amitől már vízköves lett a hátuk és halszagú az álmuk is. Utálták, hogy nemhogy szabad napjuk nincsen, de még egy szabad percük sem. Fájt a hátuk a sok hajolgatástól, sajgott a karjuk a temérdek cipekedéstől, a kezük pedig kivérzett a kíméletlen munkától. A kifogott állatokra már úgy néztek, ahogy az egyiptomi rabszolga méregethette a hajcsárját, gyűlölettel és megvetéssel. Pedig az nem jó, mert megkeseredik tőle a rák finom zamatos húsa. A hetvenkilencedik láda kifogott Langusta után aztán valami összetört bennük. Már nem látták a fényt az alagút végén, meg a rákokat a tenger mélyén. Már képtelenek voltak felfogni, hogy milyen közel van a vég, hogy igazán már nincs sok hátra, aztán mehetnek haza az asszonyaikhoz, a gyerekeikhez. Két hónapig a tenger felé sem kell szagolniuk, ha nem akarják. Csak a gyűlölt languszták keringtek a tengervíztől sajgó szemük előtt, a fülükben pedig kizárólag a kapitány utasításai visszhangzottak. A kapitány parancsai, no meg az egyik matróz duruzolása. Volt ugyanis egy nagy darab marcona szakállas alak a hajón, aki egy kicsivel halkabban hőzöngött a fedélzeten, egy kicsit lázadóbb hangulatot szított a kajütben, mint a társai. Aki azt állította, hogy a kapitány nem érti a dolgát, aki azt sejtette, a zsákmányért kapott pénzt majd nem egyenlően fogják elosztani. Aki szerint ők csak éhbérért robotolnak itt, bezzeg a főnök, az ő markát üti majd az igazán nagy összeg. Ez a matróz aztán addig-addig sutyorogta a hazugságait a társainak, hogy azok elkezdtek inkább a fülüknek hinni a szemük helyet. Most már ők is úgy látták, hogy a kapitány egész nap a kabinjában heverészik lustán, hiába robotolt az mellettük vált válnak vetve egész állónap, ők a tényekre már fittyet hánytak. A nagyszakállú áspis kígyó duruzsolása a 89. láda languszta környékén éredbe addig tartott átmosni a társai agyát annyira, hogy egyszerre lecsapják a kezükből a hálókat, lehúzzák a kesztyűjüket, és a sarokba hajítsák, mindezzel vészesen aláaknázva a hetek óta tartó halászat eredményességét. De a fejükbe már nem verhetett volna értelmet, se Isten, se ember! Nagy dirrel durral odamasíroztak a kapitány elé, élükön a szakállassal. A kapitány életében először Tehetetlennek érezte magát. Próbálkozott szép szóval, de lepergett a matrózokról, mint viaszos vászonról a ráfröccsönt pörkölt szaft. Próbálkozott fenyegetéssel, zsarolással, kiabálással, hízelkedéssel, lefokozással, előléptetéssel, tengerbevetés, gurulós málnatorta, dupla hosszú szabadság és tripla mennyiségű alma kompót ígéretével. De rá se hederítettek. Csak álltak ott, a viharos fedélzeten, farkas szemet nézve a főnökükkel. A marcona tengerészek némán és dütölrezgő orcimpával meredtek a kapitányukra. A kapitány keserűen és tajtékozva nézett vissza rájuk. Úgy tűnt, másodpercek kérdése, és el fog csattanni az első pofon is, az pedig egy ilyen felfokozott helyzetben beláthatatlan következményekkel járt volna. Ám ekkor egyszer csak kilépett valaki a kapitány mögül, valaki, akitől az összes matróznak hirtelen inába szállt a bátorsága, akivel tudták, hogy nem érdemes kukoricázni, valaki, aki nem volt magasabb, mint egy közepesebb tervetű óvodás, azaz, minek kerteljek, egészen aprócska volt, és aki nem tett mást, mint kedvesen mosolyogva állt a hullámok csapkotta fedélzeten, szemben a lázongó hangulatú, feldühödött legénységgel, a látványától mégis az összes marcon a tengeri medvének megremegett a lába, és egy emberként nyeltek egyet, kivéve talán a szakállas. Az csak meret rá fenyegetően továbbra is. Erik, drágám! Szólította meg Selit hangon a lázadás szellemi atját a kapitány felesége, ő volt ugyanis a háta mögül előlépő illető: De jó, hogy látom! Nézze csak! A kapitányunk nagyon elfáradt, az elmúlt hetek bizony sok terhet róttak rá, muszáj pihennie egy kicsit, ha nem akarjuk, hogy egészen összerobbantsa ez a tenger sok munka, mert hiába erős ember, ha emberfeletti terhek nyomják a vállát. Viszont a halászatot sem hagyhatjuk abba épp most, amikor már olyan közel van a cél. Arra szeretném kérni, kedves Erik, hogy átmenetileg vegye maga át az emberek irányítását. Hallgatnak is magára, kedveském, ügyesen is tud velük bánni, ha jól látom. Ezért arra gondoltam, előléptetnénk magát Erik kapitány helyettesi posztra. Az önfelelőssége lesz a hajó, és az egész legénység, és persze a közös munka, amíg ki nem fogjuk a maradék 11 ládányi rákot, és vissza nem térünk a kikötőbe. Ezt a feladatot senki más nem tudja ellátni, ebben egészen biztos vagyok. Ugye, Erik, ki minket azzal, hogy elvállalja ezt a fontos megbízatást? A szakállas erre nyelt egyet. Majd még egyet. Az arca kissé kipirult a megilletődéstől. A szemébe meghatott könnyek szöktek, gombóccal a torkában csak bólintott egyet, Majd térdre rogyott, és boldog halszagú csókot lehelt a kapitány nékész fejére. Aztán megfordult, és elbömbölte magát. Notilusta népség, vége a kávészünetnek, irány vissza a hálók mellé, gyerünk fiúk már, csak tizenegy láda és mehetünk haza, hajrá srácok, nekünk együtt menni fog. <gül> hát így esett, hogy a lázadásból végül nem lett semmi, a kapitány végre alaposan kialhatta magát, a japán étterem megkapta a száz láda langusztát, egy másik pedig még azon felül húzat. a szakállas ugyanis annyira belejött a csapatának dirigálásába, hogy ilyen fantasztikus eredményre tudta őket sarkalni, és aki aztán tovább is képezte magát annyira, hogy ma már, ha jól hallottam, egy egész flottányi óceáni járónak ő a főnöke. – Itt a vége, fuss el véle, a százkarú vasmacska közepébe! fejezte be történetét többszli néni, ott a salföldi bányató kisfülkéjében gubbasztva, miközben kint már réges-rég lement a nap, és huba is végre békés álomba szenderült, az aprócska néni ölébe hajtva a fejét. – És mondd csak, nagymama! – szólt álomtól hangon Kriszti – az a kapitányné igazából te voltál, ugye? Ám a nagymamája erre nem szólt semmit, csak sejtelmesen mosolygott. Tizenhetedik fejezet Titokzatos szalag a cigány almáért cserébe Töbszli néni kinyújtóztatta elgémberedett tagjait, Bizony rég volt már, amikor különösebb nehézség nélkül tudott úgy aludni a tengeren hánykolódó rákászhajó szűk és cúgos kabinjában, hogy másnap frissen, kipihenten ébredt. Most azért megérezte a sajgó hátában a kényelmes derékai hiányát. És a szemét is sokáig kellett szoktatnia a félhomályhoz, hiába tűzött be a kaiba deszkapallóin keresztül a fény. Gyerekek! Ébresztő! – keltegette finoman a két pupákot, akiket szerencsére nem viselt meg különösebben se testileg, se lelkileg, hogy végül nem a saját ágyukban tértek nyugovóra. Több néni csak amiatt aggódott, vajon nem rémültek-e halálra a fiú nagyszülei, amiért a kisunokájuk házon kívül töltötte az éjszakát. Hát, ha úgy hiszik, hogy annyira elmerültek a játékban a gyerekek, hogy végül Huba úgy döntött kővágó őrsön marad a barátaival – de vajon jól látja? Vagy a szeme káprázik? Nézzétek csak, mintha nyitva lenne az ajtó! Huba felpattant, és óvatosan kifelé az ajtót, amely minden ellenállás nélkül kitárult, beengedve a kora reggeli napsugarakat. Úgy néz ki, fogvatartójuk megkönyörülhetett rajtuk, és valamikor idejött, hogy kinyissa a lakatot. Talán épp akkor, amikor a kerítés tövében lévő szajrét is elvitte magával. Pillantott oldalra Kriszti kisé csalódottan, amiért átmenetileg elhalasztódik számára a köztársasági kitüntetés, amit a nyomozás nagyszerűségéért kapna. De mi újság a kincsel? Lehet, hogy a gazfickó az a helyi szarka arra is rátette a mancsát? keseredettel még jobban Kriszti. Semmi kedve nem volt ezen a rossz emlékű helyen a kelleténél több időt eltölteni, így is jóval tovább maradtak, mint azt szerinte egészséges lenne. Hubán sem látta most a szokott lelkesedést, ami a kincsvadászatot illeti. Mit évők legyenek? Keresgéljenek tovább a homokdűnék között vakon, hát ha legalább valami használható nyomra, vagy adják fel a reményt, hogy valaha rátalálnak az őket megillető jussukra? Kristi még soha nem érezte ennyire kilátástalannak a helyzetét. Több néni azonban igyekezett gyorsan megvigasztalni elkánpicsorodott unokáját. Szerintem most az a legfontosabb, hogy először is együnk és igyunk valamit, na meg hogy szusszanjunk egyet, nem semmi kalandál a hátunk mögött, az egyszer biztos, ránk fér egy kis lazítás. Úgyhogy azt tanácsolnám, gyerekek, hogy most hagyjuk a salföldi tavakat, meg a kincset egy kis időre, és intézzük el a többi sürgetőbb feladatainkat. Huba szüleit is értesítenünk kell, hogy minden rendben, és ne aggódjanak. Egyébként pedig azt elárulhatom, hogy a hatodik érzékem assúgja, súgja, nem sokára újabb nyomra fogunk bukkanni, szóval nem szabad feladnunk a reményt. Kriszti megkönnyebbülten sóhajtott egyet, majd intett hubának is, hogy indulhatnak hazafelé, minden rendben lesz. Töbszli néni hatodik érzéke ugyanis híresen megbízható volt. Olyan dolgokat tudott megjósolni előre, hogy ha nem ismerné úgy a nagymamáját, mint a tenyerét, azt gondolhatná, boszorkányos erőrejtőzik az induri-pinduri néniben. Egyszer például elvesztettem közben a kedvenc babámat a Margit-szigeten, rettentően el voltam kenődve, képzelheted, de a nagymama megsukta, hogy ő a megérzése alapján szentül hiszi, hogy három nap múlva egy titokzatos idegen elfogja nekem küldeni postán a babát. És nem hiszed el, Huba, de... Pontosan így történt minden. Három nappal később csöngetett a postás, a kezében egy masnival átkötött kartondobozt szorongatva. És tudod, mi volt benne? Úgy bizony az én julcsi babám, feladom meg sehol. A titokzatos idegen még arra is ügyelt, hogy kimossa a julcsit és befoltozza a ruháját, ahol imit el volt szakadva a sok szeretgetéstől. Szóval nem kell aggódnunk egy percig sem. Ha több szlimama szerint újra rátalálunk a helyes nyomra, akkor az úgy is lesz. Kriszti csak mesélt, mesélt a temérdek különös helyzetről, amikor többszli néni hatodik érzéke valóban csalhatatlannak bizonyult, miközben kifelé sétáltak hubával a tavaktól. Mögöttük baktatott kisél lemaradva a nagymama, láthatólag mélyen elmerülve a gondolataiban. Aztán egyszer csak hirtelen lehajolt, és az egyik sűrűbb növésű bokor alól kivett egy hosszú, hengeres csomagot, majd mélyen a táskájába sűjjeztette. Amint kiértek a főútra, és végre lett rendes térerő, Huba gyorsan felhívta a nagyszüleit, hogy megnyugtassa őket, vele minden tökéletesen és a legnagyobb rendben van. Épp azt magyarázta, hogy milyen csodálatosan mulattak az este, volt tábor tüzezés és mesélés is, még hozzá lázongó norvég rákászokról szóló, amikor több néni nagy örvendezve rábökött egy fára. Azt itt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, nehogy félre a dolgot, szóval az az igazság, hogy Huba egyáltalán nem rossz indulatból füllentett a nagyszülőknek. Csak nem szerette volna, ha szegények tök feleslegesen aggódnának. Elvégre most már minden elrendeződött. Minek rájuk tenni utólag a felelősség terhét nem igaz? Milyen gyönyörű pirosra értek a cigányalmák, oda nézzetek! mutatott egy útszéli gyümölcsfára többszli Muszáj egyetnek egyet megkóstolnunk reggeli gyanánt! Gyerek Kriszti, tarts nekem bakot! rikkantotta, majd mire Huba kettőt pisloghatott volna, az idős hölgy már fent is termett az egyik vastag tetején, onnan dobálta le a gyerekeknek a sötétvörös gömbölyű gyümölcsöket, de olyan fürgén, mint egy cirkuszi zsonglőr. – Na hát, kilátott már ilyen öreg nénit, aki úgy viselkedik, mint egy falusi kölyök. Aki úgy mászik fel a fára, mintha bolyhos farkú mókus lenne a totemállata, vagy kis majom lett volna az óvoda jele. Hümmögött magában elismerően huba, akinek a saját nagymamája nagyon kedves volt ugyan, de mint a legtöbb hasonszőrű nagyszülő, az ideje nagy részét nem vagánykodással hanem egy hosszú, dolgos élet alapos kipihenésével töltötte a kerti fotelben heverészve, keresztrejtvény mögött szundikálva. Bő tíz perccel később keveredett csak elő több a lombok közül, ám addigra a földön egy halomban tekintélyes mennyiségű cigányalma hevert. Ups, úgy tűnik, egy kicsikét megszaladt a kezem. <gül> Ennyit biztosan nem fogunk tudni egy helyünkben megenni, nézett a vöröslő kupacra a nagymama elgondolkodva. De tudjátok mit? Van egy szuper ötletem. Úgyis épp vasárnap van. Mit szólnátok, ha kimennénk a káptalantóti piacra? Ott nyűsög, ilyenkor a környék aprajan adja. Adjuk el ott a felesleges almákat. Az árából meg vehetünk délután pár gombóc fagylaltot. Na, mit szóltok? A gyerekek újjongásban törtek ki, micsoda nagyszerű kaland. Igaz ugyan, hogy az almákért kapott összeg valószínűleg a közelébe sem fog érni a hatalmas kincsnek, ami a vadászat végén várja őket, de hát, ahogy a mondás is tartja, aki a kicsit nem becsüli, piacozni, kofáskodni pedig lássuk be, minden gyerek szeret. Eladó a piros alma, mézédes a fincsi alma, már csak pár darab van, tessék, csak tessék, olcsó az isteni alma, olyan finom, roppanós a húsa, amilyet még sose ettem. Ó, milyen szerencsés az, aki belekóstolhat ezekbe. Az éncsiklandó almákba, én bizony, ha az önök helyében lennék, itt állnék bent a sorban, és virítanám ám a lóvét, le ne maradjak még a végén róla. Utálatos ám a körte, málna, csak az a jó, ami ez az alma, olyan fincsi, mint az álom, reggelest eszköl állom. Trillázott Kriszti torka szakadtából, de olyan vehemenciával, hogy még tapolcán is megremegett a posta üvegtáblája a keretében, amikor odáig elgyűrűzött ez a kivételesen erőteljes orgánum. A tóti piacon pedig döbbenten néztek össze a kofák és árusok, rövid úton konstatálva, hogy ezzel a hangefektel bizony ők sem fognak tudni konkurálni, Főleg, hogy az érzékenyebb fülű vásárlók már szedték is a sátorfájukat. Hiába végeztek a bevásárló listájuknak csupán a felével, okosabbnak látták a dobhártyájuk épsége szempontjából, ha inkább a közeli hiperből szerzik be a maradékot. Csak ezt a kántálást ne kelljen már tovább hallgatni. – Te, Kriszti! – igyekezette harsány marketing technikának huba is elejét venni. – Szerintem éper mondják, hogy a kevesebb néha több. Hát nézd csak meg, olyan hangosan óbégat várusítod az almáinkat, hogy senki nem mer a közelünkbe jönni. Talán, ha egy kicsit visszafogottabban csinál... Ám a mondatot nem tudta befejezni, mert ebben a pillanatban, csak hogy megcáfolja az aggodalmát, odalépett egy olyan öreg néni az asztalukhoz, hogy aki nála is idősebb, az még valószínűleg láthatta magát Mátyás királyt is gyerekkorában. A néni orrán bibírcsók díszelgett, Ritkás haját fekete kendő takarta el, a háta olyan pupos volt, mintha legalábbis egy tábori bográcsot rejtegetne az inge alatt, az arcát pedig oly mélységben barázdálták a ráncok, hogy alig lehetett megkülönböztetni a sok árok közül, melyik a szeme, melyik a szája és melyik a szarkalába. Egy szóval épp úgy nézett ki, mint a mesékben a gonosz boszorkány, vagy a jó tündér, Ám hogy melyik, az épp abból fog kiderülni, hogyan szólítja meg őket. Ezzel mind a két gyerek pontosan tisztában volt. Elvégre ők sem most jöttek le a falvédőről. Kriszti még el is hallgatott egy pár pillanatra, úgy figyelte, mivel fog előrukkolni a nénike. Szép jó napot, kedveském! Csodálatosan szép almái vannak magácskának, azt meg kell hagyni. Nem is emlékszem, mikor ettem utoljára ilyen zamatosnak látszó gyümölcsöket. Úgy megkívántam őket, hogy jobban se kell, nézte vágyakozva az idős asszony a portékát. – Adjunk már egy szemet, ne sajnálja tőlem, virágszálam, nincsen pénzem, az igaz, de ígérem, egyszer még meghálálom. Huba és Kriszti tudóan összenéztek. Hát persze, épp ahogy gondolták, ez a néni csak egy tündér lehet. Vagy ha boszorkány, akkor meg pláne nem érdemes újat húzniuk vele, még a végén békává vagy, ami még rosszabb lenne, tanárrá rá változtatja őket, és akkor az egész életüket az iskolában tölthetik. Krisztit nem is a hideg rázta ki erre a gondolatra, hanem egyenesen a jeges iszony. Tessék csak venni kettőt, néni, vagy nem is, legyen négy, minek aprózzuk el. Végtére is nekünk is ingyen volt, tette még hozzá, már csak úgy a saját orra alámormolva. – Az Isten fizesse meg a jóságát, kisasszony! – hálálkodott a néni Krisztinek, aki lebigyeztett ajkakkal hallgatta. Bizony jobb szerette volna, ha egy kicsit körvonalazottabb juttatást kap még hozzá záros határidőn belül, mondjuk az egészen közeli jövőben. De mintha a néni is kitalálta volna a gondolatait. Miközben szatyra mélyére süllyesztette a négy ajándékalmát, ugyanonnan előhúzott egy feltekert szalagot – olyasmit, amivel a nagyon szép ajándékokat szokták átkötni a nagyon elegáns karácsonyokon. Engedje meg, drága, hogy ezzel az aprósággal háláljam meg a kedvességét, nyomta a furcsa tekercset Kriszti tenyerébe a néni, majd mielőtt eltűnt volna a vásár sűrű forgatagában még hozzátette, ez egy görög szalag, kedveském, eldefelejtse, majd ködelődte embertömeg utána, úgy felszívódott, mintha ott sem lett volna. – Hát ez meg… – nézett Huba hol az öreg asszony után, hol a Kriszti maszatos kezében gyűrögetett szalagra. – Ez meg mi volt? Még hogy görög szalag, csak nem valami trendi frizurához kell, vagy egy divatos ruhakiegészítője talán? Kristi elgondolkodva hengergette ki az ajándékot. Ez bizony nem divat kellék, arra mérgetvet volna ott helyben. A szalag belsejére ugyanis végig gyönyörű, cirkalmas betűk voltak pingálva szépen egymás alatt. A szöveg pedig már ha lehet az ilyesmit annak hívni, a következőképpen szólt k h l h v s e a s u j n felkiáltójel, b k t c k p e g n n g k et z z g h e u i E, n, l a e et m a Nos, azt hiszem a legfontosabb, hogy most ne essünk kétségbe. Ahogy szoktál, Huba, nézett kisé megrúvóan barátjára Kriszti. Nem szabad eltürelmetlenkednünk a dolgot, hiszen ha a szimatom nem csal, akkor ez bizony egy újabb rejtjel a kincshez vezető úton. Őrült, izgalmas! Lássuk csak hát, ha találunk róla valamit a neten. Kapcsak elő a telefonodat? Remélem, itt van jó térerő. Hubának nem kellett kétszer mondani, már írta is be a keresőbe, görög szalag. Az első pár találat azonban nem volt túl sokat mondó az ő szempontjukból. Volt ott mindenféle zagyvaság Jézuskától Géppuskáig, ókori görög mintás Celluxtól a görög mitológián át a régi útig minden. Ám amikor a kereső kifejezést kiegészítették azzal, hogy titkos írás, már is tisztult a kép. Több antik szerző is beszámol a görög titkos írási módszerről, amelynek lényege, hogy két teljesen egyforma farúd van a küldőnél és a címzetnél. Erre a farúdra csavarnak fel egy hosszú pergament amire aztán hosszanti irányban lehet felírni az üzenetet. Előnye, hogy a pergamentcsík könnyen elrejthető, a dekódolása pedig pofon egyszerű annak, aki rendelkezik a megfelelő átmérőjű ruddal. Mindenki más számára azonban nem lesz több, mint betűk érthetetlen és zavaros halmaza. Akkor? nézett kérdőn Hubára Kriszti Akkor? Akkor nincs más dolgunk, mint megtalálni a megfelelő vastagságú rudat. Oké, de hogy? Szerintem próbálkozzunk a vaktyúk is talál szemet módszerrel, főleg, hogy más választásunk úgy sincsen. Vágta rá huba, majd körbenézett a nyűsgő piacon. Van itt minden, majd szépen feltekergetjük mindenhová, aztán majd csak meg lesz a megfelelő átmérőjű hengerünk, nem? Kriszti ugyan nem osztozott huba hurrá optimizmusában, de mivel más ötlete neki sem volt, ott hagytak csapot, papot, árusítandó almákat és potenciális fagyipénzt, majd elkezdték módszeresen körbejárni a piacot. Lassacskán furcsálló tekintetek kísérték útjukat, nem is csoda. Az első asztalnál kölcsönkértek egy szépen megtermett zucchini tapultról, majd gondosan, mint egy egyiptomi fáraót, körbebugyolálták a betűs szalaggal. Hamar kiderült, hogy nem a zucchini lesz a befutó, úgyhogy nagy hálálkodások közepette de visszaszolgáltatták azt a döbbent kofának. A következő helyen egy fakanálra, egy sodrófára, majd egy boros palackra tekerték fel, ugyanígy, hasonlóan zéró sikerrel. Mire végeztek az ócskásnál, azaz egy gőzhenger, egy farajzlaptartó, egy kehely és egy hosszú keskeny váza feltekerését követően, a zöldségesnél répa kígyóborka, hagyma kísérleti projekte kipipálása, illetve a hangszerárus furuja, a vécés néni, papírguriga a virágos, kardvirág és nárcisz csokor, egy utcatábla oszlopa, egy öreg bácsi lábszára, a kocsmai söntés lába és egy napraforgó szára is kiesett a rostán, szépen lassan kezdtek kifogyni az ötletekből. A jártukat keltüket követő Sanda tekintetek viszont egészen megszaporodtak. Épp ekkor jelent meg, mondhatni az utolsó pillanatban, mielőtt ismét a végső kétségbeesésbe hajszolódtak volna több néni, aki idáig az ismerőseivel kvaterkázott, akikből itt egy négyzetméteren is annyi volt, mint égen a csillag. Gyerekek, nem fogjátok elhinni! Nagymama, képzeld el! Vágott a szavába türelmetlenül Kriszti. Milyen elképesztő, egészen döbbenetes leletre tettünk szert! Dologra jöttem rá! Tett egy utolsó kószakísérletet több néni, hogy elújságolja, mit is fedezett felépp az imént. Mint hiába, Kriszti hajthatatlan volt. Nagymama, figyelj már! Hát itt van a kezünkben a kulcsa kincshez, és csak egyetlen egy dologra van szükségünk egy megfelelő vastagságú, hengeres izére. Már szinte mindent kipróbáltunk, mégsem jutottunk semmire. Nincs valami szuper tipped! Lássuk csak, hát ha találunk valamit a szatyromban, tessék itt az ácsceruzám, Túrt bele könnyékig a hatalmas csíkos cekkerbe több szlinéni. Ám az ácsceruza sem hozta meg az átütő sikert. Vizes palack? Sajnos azzal is hasonlóan lyukra futottak. Van még itt nálam egy üres folpakos henger, próbáljátok meg azt! Kriszti és Huba az esélytelenek nyugalmával tekerte fel aznap immár 85-gyére az egyre piszkosabb szalagot. Milyen érdekes! A henger épp megfelelő hosszúságúnak bizonyult. A szalag nem lógott le két oldalt, mint a répa vagy a kehely esetében. De vajon a betűket ezúttal össze tudják olvasni értelmes szöveggé? Menj el, a szent lengőkőhöz. Ott megtalálod a kincsvadászat következő lépését. Nyugi, már nincs sok hátra. A két gyerek tátott bámult egymásra. Na hát, megvan a megoldás. A kincs? Efelől egész biztosak voltak, ott várja őket a kőnél. micsoda Mázli! Milyen elképesztő fordulat! Holnap az első dolguk lesz, hogy oda nyargalnak, és aztán, aztán indulhat a féktelen szabadság és a nonstop móka, és soha többé nem kell suliba menni. Na és te mit is akartál mondani? Fordult nénihez Kristi hazafelé, miután Hubával alaposan kiörvendezték magukat a szalag okos megfejtésén. Képzeljétek csak! A piacon beszéltem ezzel-azzal, és azt hiszem pontosan tudom, kiáll a környékbeli rablás sorozat hátterében magyarázott komoran néni, hogy ki az, aki ilyen pocsék reklámot csinál a Káli Medencének. És hogy kinek a lelkén szárad, hogy a múlt éjszakát egy koszos fakaibában voltunk kénytelenek eltölteni? Végre valahára összeállt a kép. Micsoda csalódás! Ki gondolta volna, de most majd megkeserüli! Reggelire áthívtam magunkhoz Bak Gergely rendőrszázadost, akit kisfiú kora óta ismerek. A nyomozásunk ugyanis elérkezett egy olyan szakaszba, ahol már a hivatalos szerveket is igénybe kell vennünk, ha csak nem akarjuk még nagyobb veszélybe sodorni magunkat, mert ezeknek a lelketlen gazembereknek semmi sem szent, az egyszer biztos! Több néninek mérgében ökölbe szorult a keze. Tizennyolcadik fejezet. Röngenszem, lávatenger és a világ leggonosabb asszonya. Nagy sziszenéssel csukódott be a távolsági busz ajtaja huba mögött, a főút és a bemutca sarkán lévő megállóban kővágó őrsön, mielőtt tovaporoszkált volna komótosan és piszkossárgán kék út felé. A fiú gyorsan lenyelte a nutellás-banános, juhar-szirupos, pekándíós utolsó falatját is, és gondosan letörölgette a szája széléről a morzsákat, mielőtt folytatta volna az útját. Igazán nem szerette volna megbántani a barátait azzal, hogy teli szájjal érkezik meg hozzájuk reggelizni. De hát muszáj volt bekapnia egy falatot a nagy izgalomra, értse már meg a világ! A fenese gondolta volna, hogy az addig unalmas, egyhangúságban csordogáló balatoni vakációja a nagyszüleivel idén ilyen elképesztő fordulatot vesz. Nem elég, hogy szertett egy pompás barátra, megismert egy szupervagány nagymamát, akinél rendhagyóbbat el se tudott volna képzelni, de mindennek a tetejébe, még egy kincskeresés kellős közepébe is csöppent, hogy a bűntényről, amibe meg beletenyereltek, már ne is beszéljünk. Huba úgy érezte, majd felrobban a benne duzzadó feszültségtől. Hú, apám, ha ezt az osztálytársaknak majd szeptember elsején elmeséli, minden szem csak rajta fog csüngeni, minden fül az ő lesz kihegyezve, talán az ofő még a tanári asztalhoz is kiülteti, hogy jobban lehessen hallani a beszámolóját. Ez a mai reggel pedig igazi meg. Koronázása lesz az egész kalandnak, hiszen nem elég, hogy több szlinéni végre valahára elárulja, mire jött rá tegnap a piacon, de egy hamisítatlan rendőr százados jön Krisztiékhez vendégségbe, akivel együtt fognak csapdát állítani a gazembereknek, plusz reggelit is kap – Plusz, plusz a Szentbékkállai kőtengerhez is elmennek, ahol vár rájuk a kincs, vagy legalábbis valami hasonló, hiszen a görög szalag azt ígérte, a következő lépést ott találják, meg azt is, hogy már nincsen sok hátra. Huba nem is tudta, hogy érezze magát ettől az utolsó információtól. Egyrészt rettentően boldog volt, hogy, ha minden igaz, hamarosan kiderül, mi is lapul ennek az egész kincskeresési projektnek a végén. Bár ő Krisztivel ellentétben messze nem volt meggyőződve róla, hogy ezentúl aranyban fognak fürdeni gyémánt matracon fekve, miközben ezüst serlegből isszák a kristályvizet, de őszintén szólva nem is vágyott ilyesmire. Akármi is lesz a közös kalandjuk végén, ő annak örülni fog. Csak annak nem, hogy ezzel viszont a számtalan érdekes eseménynek is nagy valószínűséggel vége szakad. Mégiscsak lehet abban valami, amit a Kriszti nagymamája mondott, hogy gyakran nem a cél a legszebb, hanem az odavezető út. Kivéve ebben az esetben persze, a Krisztiékhez vezető morfondírozással és izgulással teli út végén ugyanis olyan illatozó volt a cél, hogy hubának összefutott a nyál a szájában. A zöld cirkuszi kocsi aprócska konyhájában, ami valójában csak egy főzőlappal felpimpelt sarok volt, többszlinéni épp hagymás szalonnát pirított tojással. A lábánál Freja, a norvég erdei macska csapkodta jobbra barra nagy türelmetlenül a farka végét, zöld szeme pedig időnként fenyegetően felvillant, egyértelművé téve, hogy ha záros határidőn belül nem csurran cseppen neki valami az incsiklando falatokból, akkor itt kőkövön nem marad. A kocsi előtti placon egy kinyitható kempingasztal mellett Kriszti üldögélt, bakgergellyel. – De jó, hogy megérkeztél, Huba, épp időben! – szaladta barátja elé a kertkapuig, Kriszti. – Képzeld, már itt is van Gergő Bá, a helyi rendőrszázados. Tőle itt mindenki fél, akinek csak egy cseppnyiva is van a fején – olyan szeme van állítólag a legapróbb rosszaságra is, hogy néha a tanítónénik őt hívják be az iskolába, ha kifutottak az időből, mert neki elég csak egy pillantást vetni az osztályra, és azonnal tudja mondani, kinek nincs kész a házia, ki az, aki csak úgy lemásolta az olvasónaplót naplót a szünetben valakiről, és kis szemtelenkedett előző nap az anyukájával. Azt mondják róla, hogy a vesség belát, úgyhogy szerintem, akár a tapolcai kórházban is szívesen alkalmaznák, sokat lehetne vele spórolni a drága műszereken. Én viszont cseppet sem tartok tőle, egyrésztről, mert az én lelki ismeretem mindig olyan tiszta, mint a patyolat, másrészt, mert a nagymamám a Gergő bácsit kb. éve ismeri, vagy még több. Szóval a mi kapcsolatunk bennfentesebb szintre van helyezve. Vágod! Akkoriban ugyanis, amikor a gergőbá még csak kis taknyos volt, és még semennyire nem látszott rajta sem a századosi rang, sem a rönggenszem, az én nagymamám vezette a környékbeli távolsági buszt. És mivel már akkor is jó fej volt, megengedte a kis Gergőnek, hogy az ölébe üljön, és ő tekergesse a kormányt, meg néha tülkölhetett is. Szóval az ő baráti kapcsolatuk ilyen régi időkre nyúlik vissza. Úgyhogy képzeld, néha nekem is megszokta engedni, hogy elkísérjem őt az őrjárataira, meg a veszélyes nyomoz úgy hogy így van, gergőbá, Hogy néha én segítek a Gergő megtalálni a helyes nyomot? Sőt, szinte mindig. Gergő bácsi szerencsére ezt nem hallotta, mert épp a jelenlegi nyomozás egyik nagyon fontos pontját diskurálta meg Töbszli nénivel. Sajnos úgy tűnik, alaposan félreismertem az én barátomat, amiért roppant módon magam, de hát ki gondolta volna, hogy az a szerencsétlen ember ilyesmire vetemedik? Még mindig nem tudom elhinni, vajon mi vehette rá ilyen szörnyűségre? – sopánkodott az idős hölgy. Pedig így van, ahogy mondani tetszik, bólogatott komoran a rendőrszázados. Az az igazság, hogy már régóta a látóterembe került a Kender család, és azon belül is Sanyó apó. Az utóbbi időben irreális mértékben megszaporodtak a környéken a betöréses rablások, a lopások és zsebtolvajlások mintha csak valaki vagy valakik vérszemet kaptak volna. Nekem már jó ideje gyanús volt, hogy a kenderklán feje a vén antikos állhat-e szomorú események hátterében. Ám mindez idáig semmi bizonyítékom nem volt ellene. Az a vád pedig sajnos nem állja meg a helyét a bíróságon, hogy én mit hiszek, vagy nem hiszek. A szívem szakadt meg, amikor tegnap végre kezdett összeállni a kép vallotta meg szomorúan több Már az is roppan gyanús volt, hogy mit összepanaszkodik az öreg, amiért rosszul megy az üzlet, miközben a hátsó udvarában ott áll egy vadonatúj autó. A gyerekei meg nem győznek drága külföldi vakációkra utazgatni. Aztán ott van annak a zöld drágakövekből fűzött nyakláncnak az esete, amit Kristi látott nála, merő véletlenségből, Sanyó úgy tett, mintha semmiről sem tudna, gorombán még ki is seprűzött minket a boltjából, amikor rákérdeztünk. Aztán másnap hallottuk, hogy egy idős házaspár arra panaszkodik, hogy elloptak a nyaralójukból egy hasonlóan kinéző, kifejezetten értékes nyakéket. Tegnap pedig elbeszélgettem ezzel is, azzal is, és kiderült, nem csak én furcsálom a kenderék egy-két húzását az utóbbi időben. Sok barátomnak tűntek fel gyanús jelek, egymástól teljesen függetlenül. Ahová a család valamelyik tagja betette a lábát, ott homályos körülmények között tűnt el elölfelejtett pénz, kisebb-nagyobb ingóságok, és néha régi családi ékszerek is. Nos, jó is, hogy ezt az ékszer dolgot feltetszett hozni, Fogod bele a mondandójának lényegébe, bak százados. Szükségem lenne ugyanis valakire, aki hisz is az én megérzésemnek. Nézett mélyen több néni szemébe, az komolyan bólintott, persze, hát már hogy ne hinne. És aki elég vagány ahhoz, hogy részt vegyen a nyomozás egyik legkockázatosabb lépésében. Bakszázados, sötétbarna tekintete szinte belefúrta magát többszlénéjébe. A nyomozónak azonban kár volt kételkednie az idős hölgy hajlandóságában. Többszli néni acélkék szeme ugyanis úgy kezdett csillogni a kockázatos szótól, mint a karácsonyfa fényesre csiszolt üveggömbjei, amikor visszatükrözik a csillagszórók száz felé pattanó szikráit. Vagy 25 évet fiatalodott csupán a kaland gondolatától, mi lesz itt, ha még bele is vágnak? Ne kerülgesse a forrókását, Gergely, ki vele? mire gondolt? Nos, van itt ez a különleges nyaklánc. Húzott elő a táskájából egy gondosan megmunkált, antik kinézetű ékszert a százados. A vastag, sodronyszerű ezüstlánc végén egy gyönyörű, fiatal nőt ábrázoló medál fityegett. Első pillantásra semmi extra dolog nem látszódott rajta, ám ekkor százados ügyes mozdulattal kipattintotta a medál kis hátlapját. – Tetszik látni ezt az apró fekete pöttyöt a belsejében? – Szerencsére nem túl feltűnő, és épp ez lesz itt a lényeg. Ez a kis szerkentyű a legmodernebb technikákkal készült. Még Chicagóból hoztam egy rendőrkonferenciáról. Nézett körbe büszkén, amiért őt ilyen flancos helyekre is meghívják. Ez egy aprócska jeladó, amivel be lehet mérni egy applikáció segítségével a nyaklánc pontos tartózkodási helyét. A feladata következő lenne, már ha el vállalni. Nézett bizakodón többszli nénire, Gergőbá. Az komolyan bólintott, miközben olyan mosolyült a szája szélén, mint egy kisgyereknek, aki élete csínyére készül. Azt szeretném, ha feltetszene venni ezt a nyakláncot, de úgy, hogy jó feltűnő legyen. Első körben el kellene benne menni Szentbékkállára, a kenderék cukrászdájába. Ott dolgozik a kender lánya, Judit. Eddig onnan érkezett a legtöbb gyanús bejelentés. Kinek ez tűnt el ott egészen véletlenül, kinek az. Ha ott nem járunk sikerrel, akkor megyünk tovább a következő kenderféle vendéglátóipari egységbe. Ne legyen igazam, én is azt kívánom. De szinte biztos vagyok benne, hogy nem sokáig fog ez a nyakék a több szlinénin fityegni egy ilyen szarkanépség gyűrűjében. Szívesen elviszem magukat kocsival odáig, azt hiszem, az lesz a legokosabb, ha nem közvetlenül a cukrázda előtt szállnak ki, mert akkor lebuktatjuk saját magunkat micsoda pompás terv Gergely. Látszik, hogy maga aztán érti a szakmája csinyát bényát, ám lenne egy javaslatom. A gyerekekkel úgy is azt terveztük, hogy ma megnézzük a kőtenger lengő szikláját. Idén még úgysem voltunk ott. Ha elvisz minket odáig, azért roppant hálásak lennénk, és akkor nem is okozunk semmi feltűnést, hiszen bárki láthatja, itt egy jó barát fuvarozza a másikat a régi idők emlékére. És ha végeztünk a dolgunkat, akkor jól fog esni egy kávé, meg valami nyalánkság a cukrászdában. Úgy is szerettem volna elbüszkélkedni a helybelieknek ezzel a szép nyaklánccal, amit még a svéd anyósomtól örököltem. A kincsvadász hármas vígan integetett a tovaporzó rendőrautónak még jóval azután is, hogy az eltűnt a kanyarban. Micsoda szuper volt hátul a rácsok mögött utazni. Lesz mit mesélni majd ősszel a suliban, az egyszer biztos. Persze csak akkor, ha valami katasztrófa következtében, mégiscsak ott kell majd kikötniük, ami, ha csak Kristin múlik, biztosan nem fog bekövetkezni. Hiszen itt vannak már egy köpésre a kincstől. Irány a lengőkő, utánam! adta ki az utasítást telitorokból, előre nyújtva a karját, mint egy csapatait vezérlő huszárkapitány, majd megindult a dombon felfelé szögdécselve, mint egy gazella. – Csak a kövekre szabad lépni, az a szabály! Nem volt túl nehéz elugra bugrálniuk úgy a lengőkőhöz, hogy a talpuk nem érintette a földet. A Szentbékkállai kőtengert ugyanis nem véletlenül hívták kőtengernek olyan sűrűn domborodtak egymás mellett a szürkés sziklák, hogyha a magasból nézed őket, azt hihetnéd valami óriás legelteti errefelé a nyáját. Kriszti és Huba azt játszotta, hogy egy lávatenger kellős közepén vannak, és ha véletlenül nem a biztonságos sziklára lépnek, akkor a virgácsuk a másodperc töredéke alatt sisteregve porlik szét a 900 000 millió és fél fokos vulkánkitörésben. Okosan kellett tehát előrefelé haladni, néha kitérőket tenni, és volt egy-két netcesebb szakasz is, amikor Huba, aki nem volt még olyan gyakorlott vulkanológus, mint majd majdnem a lángnyelvek között lelte a halálát. Így érkeztek meg nagyokat nevetve kipirult arccal a lengőkőhöz, ami nem volt más, mint egy barlangos szikla tetején lévő hatalmas kőlap. Messziről nem látszott, hogy mire képes, de ha az ember felmászott a tetejére és kióvatoskodta magát a szélére, akkor pár erőteljes ugrással megbillegtethette kicsit. Igen ám, de kit érdekelnek most ezek az izgalmas geográfiai leletek, vagy a lenyűgöző szépségű táj, amikor itt van valahol a közelükben a kincshez vezető következő rejtjel. Legalábbis a tóti piacon kapott görög szerint. A két kincsvadász négy kézlábra vetette magát, és úgy kúsztak végig a sziklán, bekukucskálva minden aprócska résbe, mint azok a kis zöld gyíkok, akik a jöttükre ijetten szaladtak szalaszéjjel. Töbszli néni közben, Kielvezve az átmeneti nyugalmat, leült az egyik kőre, arcát a nap felé fordította, és még az sem érdekelte különösebben, hogy a lába tértől lefelé belelóg a forró láva folyamba. – Megvan! Megvan! – kiáltott fel egyszerre Kriszti és Huba is, magasba tartva egy-egy feltekert papírdarabot. – Megvan a kincshez vezető, szinte utolsó nyom! – Ám amikor kihengergették a szerzeményeiket, Kriszti csalódottan merett a sajátjára. Az ugyanis egy teljesen üres lap volt, ha csak nem számít, hogy imittam, ott lyukak voltak rajta, mintha csak egy unatkozó egér rákcsálta volna meg üres órájában. Ez mekkora hülyeség már megint, csapta le az ölébe a lukacsos lapot. A tiéden sincs semmi értelmes? Az enyém tele van írva, egy mesével, azt hiszem. Gyere, olvassuk el együtt. Rémtörténet Kitta Grauról, aki gonoszabb volt még az ördögnél is. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tengerparti, gyönyörű, szép, ám roppant cúgos svédvároska, Svártöztáden. Itt éldegélt a földkerekség és a világtörténelem leggaládabb nőszemélye, Kitta Grau. Olyan megátalkodottan ajjas volt, hogy hozzáképest az ördög maga volt a túlcsorduló szívélyes jóság. Ez így van, ahogy mondom, akár az ördög öreg anyja is megerősítheti, ugyanis Kitta Grau olyan ajjadék volt, hogy még a pokolbeli démonok ők nagymamája is maga elé engedte az ajtóban. Sőt, maga az ördög is rettegett tőle egy icike picikét, bár ezt soha senkinek nem vallotta be. Történt egyszer, hogy az ördög ördögi tervet forgatott a fejében, de hát neki az ilyet már csak hivatalból is kellett csinálnia. Ha ugyanis nem gonoszkodik főállásban, kirúgják a munkahelyéről, és akkor kilátta volna el e pokolfajzat, fáradtságos feladatköreit? Talán te? Az ördög tehát munkaköri kötelességből elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, de ő bizony, szétválasztja Svártösztádel leghíresebb szerelmes párját, a szép szőke Borgillát és férjét, a szélesvállú délceg Edmárt. Borgilla és Edmár szerelme ugyanis. Legendásnak számított az egész környéken, olyan boldog békességben éltek, hogyha összecsókolóztak, megszelidült a legviharosabb tengeri szél is. Ha pedig átölelték egymást, tavasz köszöntött be a zimankós északi télben. Persze, hogy piszkálta ez a túlcsorduló szeretet, az ördög csőrét. Fúj, de nyálas, fúj de gejl, dohogott magában egyre. Ám akárhogy fondorlatoskodott, akárhány csapdát állított, csak nem járt sikerrel. Sőt, mintha minden egyes démoni cselszövéstől csak még izzóbb lett volna a házaspár szívében a lángoló szerelem egymás iránt. Szegény ördög egyre inkább kezdett kétségbe esni. Csak nem felsül ezzel a kihívással, ám ahogy ott tűnődött és búslakodott a pokol tornácán, arra sétált Kitta Grau, és megkérdezte, mégis miért lógatja úgy az orrát. Az ördög, mit tehetett volna, elmesélte töviről hegyire, hogyan vallott újra és újra kudarcot a feladatával. Ám Kitta Grau akkor így szólt. Ó, csak ennyi a baj. Ugyan, emiatt ne fájjon a fejed. Úgy szétválasztom én ezt a turbékoló gerlepárt, hogy arra sem fognak emlékezni, hogy valaha akár egy indurkapindurkányit is szerették egymást. Cserébe nem is kérek egyebet, csak egy gyönyörű pár cip ellőtt, méghozzá lakkozottat és pirosat, hogy mindenki a csodájára járjon. Az ördög ráállt az alkura, úgyhogy szépen kezet is fogtak egymással. Kitta Grau az ördöggel szemben nem hivatalból, hanem hobbiból volt gonosz, ami, hidd el nekem, sokkalta, de sokkalta veszélyesebb. Ezúttal is álnok tervet forralt. Először is felkereste otthonában Borgillát, amíg az ura a tengeren halászott. Agyba főbe dicsérte Edmár hűségét és jóságát, arcélének finomságát és a hajának szép esését, Edmár szinte már a tökéletességet közelíti meg tiszta jellemével, bölcs szellemével és délceg járásával. Nem is kellene hozzások, hogy valóban ő legyen minden férfi közül a legpompásabb. Csupán egy apróság hibádzik, de az könnyen orvosolható, sugdosott a szerelmes borgilla fülébe Kitta Grau. Meg kellene borotválnia álmában Edmár nyokát az álla alatt, ahol maga el sem éri, és ezzel lenyesődne róla minden rossz dolog. Kitt Grau addig addig mondogatta a magájét, hímezett és hámozott, míg teljességgel meggyőzte Borgillát, hogy ha jó felesége szeretne lenni az urának, akkor ez a leghelyesebb dolog, amit tehet. Borgilla már fente is bőszen a borotva pengét, mikor Kitta Grau kilépett a kertkapuján, és a kikötő felé vette az irányt. már épp akkor szállt ki a csónakból, amikor Kitta Grau odaért hozzá. Negédes szavakkal dicsérni kezdte a feleségét, külön kiemelve háziasságát, földön híres szépségét, mosolyának szelítségét. Igen ám, de a látszat néha csal... Tette még hozzá nagy komoran. Ed már jobban teszi, hogyha résem van, a felesége ugyanis el akarja tenni lábalól. Addig-addig mondta mondogatta, hogy Edmár szívébe, bár nem hitkit a Grau állnok szavainak, de beleköltözött a kétely, hogy férekként rágja belülről. Így aztán, amikor hazaért a halászatból, és kicsit ledölt aludni vacsora előtt, ahogy mindig szokott, nem szenderült álomra, csupán csak úgy csinált. És mit látott, amikor lépteket halva résnyire kinyitotta a szemét, hogy ott áll felette élete értelme, szerelmetes párja, egy kifent borotva pengét a nyakához szorítva. Edmár ilyettében felpattant az ágyról, a hirtelen mozdulattól azonban megcsúszott a nyakán a penge, sajgó véres csíkot vágva a torkán. Edmár és Borgilla szerelméről ma már senki sem zeng ódákat, sőt, ők maguk sem emlékeznek rá, mit is ettek annak idején egymáson. Kitagrau pedig minden szombaton, a piros tükörlak cipőjében megy ki a vásárba. Itt a vége fuss el véle. A történet végeztével a két kincsvadász zavartan pillogott egymásra. Mit akar ez a mese jelenteni? Hogy szeressék egymást, és ne be az ármánynak? Vagy hogy a vörös lépős nyanyák veszélyesek, mert az ördöggel cimborálnak? Hát, Huba, ez mind nagyon érdekes, de őszintén szólva, ettől még nem vagyunk beljebb. Van egy lukas papírunk, meg egy nesze semmi fog, meg jól históriánk. Hogy lesz ebből mérhetetlen gazdagság? Azt mondd meg nekem! Annyira elegem bír lenni ezekből a sületlenségekből! Tessék, a tiéd lehet ez a vacak, nekem úgy se kell! Nyomta kedvetlenül a barátja markába a saját likacsos papírját, majd olyan nagy dirrel durral masírozott le a szikla hogy az érzékenyebb lelkű gyíkok még egy héttel később sem mertek előbújni a rejtekükből. Tiszta marhaság ez az egész! Huba szépen egymásra tette a két lapot, hogy óvatosan felhengergesse, nehogy meggyűrődjön. Hiszen lehet, hogy majd később, ha gondolkodnak rajta, rá fognak jönni a megoldásra, vagy a történet másik mondani valójára, vagy a lyukak értelmére. Végtére is eddig milyen szépen megtalálták az egyes nyomokat. Már épp tekerte volna fel egy hengerré a lapokat, amikor megakadt valamin a szeme. Lehetséges lenne! Ó, hiszen ez így pofon egyszerű lesz! Hogy miért nem jutott rögtön az eszébe a megoldás, amikor annyira magától értetődik? Huba hangosan felkacagott örömében. – Figyelj csak, Kriszti! Azt hiszem, rájöttem valamire! Nézd csak, milyen klasz! Ha ráhelyezzük a lyukacsos papírodat a kísértett história szövegére, akkor a lyukak pontosan egy-egy betű felett lesznek. És így aztán már piszok könnyű összeolvasni a rejtjel üzenetét. Hallgass csak! Íme, kincsvadász, a végső lépés, lassan búcsúzom. De most jól figyelj, menj a gyulakeszi várhoz. Ott a királynő hálójában tekints fel az égre, majd a bitófa tövében néz le a földre. Ott majd megtalálod a kincshez vezető utolsó nyomot. A minden hiszen ennek a felesem tréfa, Úriste haver! Bele tudsz gondolni, hogy mindjárt milyen rettenetesen gazdagok leszünk? Kristi alig fért a bőrébe a gondolatra, majd hirtelen eszébe jutott valami. De Huba, figyelj! Fogadjuk meg most, hogy ezután is barátok leszünk, jó? Hogy a dollármilliók és a mérhetetlen vagyon sohasem fog közénk állni, rendben? Huba meghatottan bólintott. Hát persze, hogy örökké barátok maradnak. Mégis hová gondolt ez a Kriszti? Igen ám. De mielőtt készülődnének a csúcstámadásnak, még hátra van egy nagyon fontos feladatuk. Hiszen megígérték a rendőrszázadosnak, hogy segítik a nyomozásban, csak nem hagyhatják a csávában. Ha az kell a sikerhez és a gazemberek lefüleléséhez, hogy elmennek egy cukrászdába, és ott degeszre eszik magukat édességgel, hát legyen. Ennyi áldozatot talán meg tudnak hozni azért, hogy kiűzzék a bűnt a káli medencéből. Kérek szépen egy dupla presztót hideg tejjel, illetve egy puncstortát a kisasszonynak és egy francia krémest a fiatalembernek. Adta le a rendelésüket a pákoztos macska márványasztalánál több szlinéni, miközben jól láthatóan megigazította a nyakában lógó csodaszép ékszert, hadessen rá minél több fény. A szemes arkából jól látta, a cukrászné Kender Judit bekapta a horgot. Olyan megbabonázva merett a drága nyakékre, mint aki még életében nem látott semmi ehhez hasonlót. Mondjuk meg kell hagyni, valóban különleges darab volt az ékszer. A Kender lány térült, fordult, zörgött egy kicsit a tányérokkal meg a kávégéppel, majd egy tálcát egyensúlyozva már is ott állt az asztaluknál, ez aztán a gyors kiszolgálás. Egy szép krémes az úrnak, egy finom puncsa hölgynek, trillázta negédesen, széles mosolyt erőltetve zsírtól fénylő ábrázatára, és egy forró fekete a néninek, sorolta, majd úgy, ahogy volt, többszli néni nyakába zúdította a tálcáról a kávét. Szegény, idős asszony meg sem tudott szólalni a megrökönyödéstől, no meg a forró kávé áradattól, ami végig égette a melkasát. De nem úgy, Kender Judit? – Ó, oh, hogy én milyen ügyetlen vagyok! Ja, Istenkém ne haragudjon! Hadd orvosoljam gyorsan a hibám! Tessék, tessék ide hátra fáradni! Rögvest is a néninek egy tiszta trikót! Ó, oh, mennyire röst ellen magam! Nem, nem, ne is tessék ellenkezni! Ide, ide, fáradjon be hátra! Hadd segítsek levenni gyorsan azt a koszos felsőt! Egy másodperc is kijöblítem! Addig meg húzza fel ezt a pólót! Haza is viheti ezen igazán nem újjon! Nem, nem ugyan már hát nem kell megköszönni ez a minimum, amiért ilyen kétval voltam. Tessék itt a tiszta ruha meg a frissen kiöblített régi, nézze csak nem is látszik meg rajta a folt. Ó, de most nézem, milyen késő van, hogy elszaladt az idő. Sajnos ma hamarabb be kell zárnunk, a kis a hugomnak lesz anyáknapi ünnepsége, vagyis izé akarom mondani évzárója. Na, ez ilyen különleges iskola, Össze-vissza vannak a programok. Jó, hogy nem tavasszal tartják a karácsony nem igaz. <gül> no, gyorsan becsomagolom maguknak a süteményeket. Így, né. a lekávízott pólót is, higgy el a néni, mire megszárad, nyoma sem marad ennek a kis buta incidensnek, de most sajnos el kell búcsúznunk. Köszönöm, hogy jöttek a viszontlátásra, pápa! Hadarta egyre inkább kifulladva, majd egy utolsó mozdulattal lökött még rajtuk egyet. Mire feleszméltek a forgószélként kavargó eseményekből, ott találták magukat az utcán, gondosan becsomagolt pakkal a kezükben, a kis cukrászda üvegajtaján pedig épp akkor fordult át a nyitva tábla a hátoldalára, zárva. Hát ez nagyon furcsa volt, hüledezett Nagy mama, szólt Kriszti, hol van a nyakláncod? Azt hiszem, a Gergely nagyon elégedett lesz a teljesítményünkkel, gyerekek. Ez a némber úgy bekapta a horgot, hogy jobban se kell. Tizenkilencedik fejezet Színes paplanok az égen, kereszteljelölt kincs a földön, és egy grefitiző viking mellesleg. A gyulakeszi vár volt a környéken az egyik legnépszerűbb kirándulási célpont, de ha felnéz rá alulról, hamar rájössz miért. A Csobánc nevezetű hegy, aminek a tetején trónol a várom, nem különösebben magas vagy elrettentően meredek, viszont az sem téved el rajta, aki amúgy még egy szögegyenes és kivilágított alagútban is könnyűszerrel elkavarodik. Hosszú kanyargós serpentin vezet fel a csúcsra, amelyben ugyan vannak kaptatósabb szakaszok, de az ember bárhol megpihenhetett, hogy egy kicsit gyönyörködhessen a lába alatt elterülő tájban, ami fentről lefelé nézve olyan volt, mint egy szépen kidolgozott háromdimenziós térkép, de ha épp lentről felfelé támad kedved bámulni, akkor az égen úszó színes paplanokat csodálhatod meg. Csobánc hegyének ugyanis van még egy különlegessége. Ez a csúcs a paplanernyősök kedvenc kiugrási pontja. Most is, ahogy Töbszli néni, Kriszti és Huba, aki csak nem bírta eldönteni, hogy a mézben pácolt sonkás mazsolás kalácsát majszolja-e, vagy inkább iparkodjon felfelé a domboldalon a többiek tempójában, hezitálásának pedig az lett a vége, hogy kisé kifulladva vánszorgott, hatalmas kalács darabkákat potyogtatva el maga után, mint valami tehetősebb Jancsi és Juliska. Szóval miközben a kincskereső csapat épp nagy izgalomban eredt az utolsó nyom után, amitől aztán úgy meggazdagodnak, hogy még a végén ők is egy csinos várat, építetnek valamelyik hegy tetejére, időről időre elhaladt mellettük néhány paplan ernyős a csúcs felé tartva. Könnyűszerrel fel lehetett őket ismerni, a hátukon mókásan hatalmas hátizsákot cipeltek, a tekintetük pedig egyre az eget kémlelte, a felhők, a széljárás és a többi ernyős után nézelődve. Krisztit is egészen lenyűgözte az ezernyi színben pompázó égbolt, ami úgy nézett ki, mint egy túlbuzgó ovodás rajzlapja. Tele volt pöttyözve a szivárvány összes színének minden létező kombinációjával. – Azt figyeljétek, ott egy citramsárga, amott meg egy tengerkék – milyen magasra szállt? Vajon nem fél, aki rajta van? Én fix, hogy összerítjenteném magam a helyében. Örülhetne az, aki szerencsétlen módon épp alattam áll. Biztos csodálkozna, hogy tud egy madár ekkorát. <gül> Na mindegy, ezt inkább hagyjuk is. Aztán nézzétek, csak ott meg egy hupi lila! az a kedvencem. Vagy nem, nem is, inkább az a vörös-fehér csíkos, az tisztára olyan, mint egy Dán hajó. Úristen, de klassz. Viszont ami ennél is klasszabb egy fokkal, azok a vikingek. Azt tudtátok például, na fogadjunk, hogy nem. De annak idején, még kis millió éve, amikor a norvég vikingek letarolták, felégették, kirabolták, meg legyilkolázták maguk körül a félvilágot, akkor elhajóztak egészen Isztambulig is, ami mondjuk nem a szomszédban van. Én csak arra vagyok kíváncsi, vajon volt-e a fedélzeten legalább egy olyan űrge, aki nekiált nyekeregni félúton, hogy mikor érünk már oda, meg hogy pisélni kell. Mindegy is, mert ha volt, akkor azt tuti, hogy belehajították a vízbe, még ha így kevesebben is voltak az evezőknél. Na, de ami ennél egy fokkal még viccesebb, hogy az egyik őjük akkora troll volt, hogy belevéste a nevét az Zálya-Szófia falába, ami egy csittifitti fitti szupernagy bazilika Isztambulban. Úgy bizony, oda tegelte magát, hogy itt járt halvdan, vagy valami ilyesmi. A törökök meg voltak olyan jó fejek, hogy nem mosták le a firkálmányát, úgyhogy az a mai napig ott látható. Mondjuk azért elég furák az emberek, mert monapság meg már nem szoktak annyira örülni, ha valaki csak úgy bele a nevét az emlékművekbe legalábbis a múltkor, amikor az a hülye osztálytársam, a Boti, ráírta a kölcsei szoborra a nevét. Akkor abból igazgatói intő is kerekedett. Meg is érdemelte mondjuk, egyrészt a vandálkodásért, másrészt amiért olyan gyökér volt, hogy nem csak a teljes nevét pingálta oda, de még az osztályát is. Szóval a tanárnőnek nem kellett túl sokáig nyomozni a tettes után. Szegény Huba csak félfüllel tudott a vikingekre és a hülye boti művészi ambícióira koncentrálni. A végső szakasz ugyanis olyan meredek volt, hogy már a fülén kellett vennie a levegőt, azt is sípolva. Hogy bír ez a Kriszti felmasírozni ilyen magasba úgy, hogy mellé még ennyi sztorit is képes összekarattyolni? Igazán egy csoda ez a lány. Huba az utolsó métereket már inkább négy kézláb tette meg, majd eldőlt a csúcson, mint egy zsák. Ugyan már, Huba, hát csak nem adjuk felép a vége előtt, amikor már bizsereg a tenyerem, annyira érzem a kincs a vagyon a dollármilliók közelségét fölmet rá Kristi kilapult barátjára gyere inkább szedjük elő azt a két tekercset, mutasd csak, mit is ír pontosan a rejtvény. Szegény Huba mi más tehetett volna, mint hogy összekaparta magát poraiból, feltápázkodott, majd előkereste a két papírusz tekercset. Miután gondosan lepöckölte róluk a kalácsmorzsákat és sonkafoltokat, meg egy kis csoki maszatot és kacsa pecsétet is, jó-jó, azt a kilapult gumicukrot meg igazán nem látta senki, mert az gyorsan eltüntette a szájában, felolvasta az írást. Íme, kincsvadász, a végső lépés, lassan búcsúzom. De most jól figyelj, menj a gyulakeszi várhoz, ott... A királynő hálójában tekints fel az égre, majd a bitófa tövében néz le a földre. Ott majd megtalálod a kincshez vezető utolsó nyomot. Menj a várhoz, ez pipa, vezényelt a csapat önjelölt tábornoka Kriszti. Aztán mi van még? A királynő hálója és egy bitófa. Kristi zavartan körbenézett a domtetőn. Az egykor minden bizonyal impozáns várból most arra csupán egy gizzel-gazzal benőtt kőhalom maradt. Az egyik sarkában némi jó indulattal ugyan látszott, hogy ez valaha lakóépület volt, de hogy azon belül hol lehetett, akár csak egy kutyaól is, nemhogy egy komplett királynői lakosztály, arra semmilyen nem utalt. Lehet, hogy megint zsákutcába jutottak. Egyszerűen nem hiszem el! Puffogott dühösen Kriszti, akiben az elmúlt napok kincsvadászós izgalma mostanra hágott a tetőfokára, türelmét a végletekig feszítve. Hogy épp itt az utolsó métereken torpannjunk meg megint! Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy ez a hülye kincskereső rejtvény az arrunknál fogva vezetett minket. Még nem is van itt minden kandikamerázva, és valahol valaki harsányan röhög rajtunk, amiért így sikerült felültetnie. Vagy lehet, hogy ezek a béna paplanernyősök találták ki az egészet, és most odafent majd megpusztulnak a vihogástól. Ha-ho, igen, itt vagyunk, úgy bizony, felmásztunk egészen eddig, egy ilyen tré romhalmazig, hogy aztán ti jól szórakozzatok. Tessék, gyertek le, hogy jobban tudjatok rajtunk gúnyolódni. Szálljatok csak le ide a földre, majd adok én nektek röhögcsélnivalót. A lány dühösen rázta az ég felé az öklét, miközben többszli néni finoman próbálta csitítgatni. Hát igazán ezen tényleg nem érdemes így kiborulni, hiszen még jó alaposan körbe se néztek. Vár csak, Kriszti, lehet, hogy rossz nyomon vagy. Szerintem senki nem akar minket lóvá tenni. Nézd csak, itt egy tábla vár történetéről, és itt mintha szó lenne valami királynőről is. Kristi zavartan odalépett Huba mellé, aki egy gízgaz tenger oldalába állított rozsdás kopott táblára mutatott. Csobánc építését 1250 környékén kezdték meg, húsz év elteltével pedig már a megye egyik kiemelkedő díszelet. Építetői a díszeli nemesek voltak. Jó, jó, bla blabla haladjunk, türelmetlenkedett Kriszti. Hagyjuk az uncsi részleteket, mit ír még? A vár egyik érdekessége, hogy halála előtt öt évvel, 1485-ben ide látogatott Mátyás király és felesége Beatrix királyné, akik számára a palota déli szárnyát ajánlotta fel a várban élő nemes Gyulafi család. Aragóniai Beatrix, aki híres volt arról, hogy régóta szenved in... in... insomniában... Betűzte Huba, inszomniában, azaz alvás zavarban, segítette ki több szlinéni. Az azt jelenti, hogy szegénynek hiába ragadt le a szeme a fáradtságtól, nem tudott elaludni, vagy csak nagyon rosszul. Még az is lehet, hogy Mátyás király horkolt, mint egy vaddisznó, és az volt az álmatlanságának az oka. Na de folytasd kérlek, kedves Huba, a felolvasást! A gyulafi otthonban töltött három éjszaka során viszont, a legenda szerint, olyan békésen aludt a királynő, mint egy kismacska. Ezért hálából három szekér aranyat ajándékozott a házigazdáinak, akik pedig cserébe a déli lakosztály hálótermét, megőrizve magasrangú vendégük örök emlékét, elnevezték a királynő hálójának. Ez a ma legépebben megmaradt tornya az egyébként egykor impozás palotának, amelyből ma már leginkább csak egy romhalmaz látszik. Mi tagadás ez valóban így van? Nézett körbe a kőhalmokon Kriszti. A várnagy szerint egyébként a királynő álma azért lehetett olyan békés, mert a hálószoba ablakából épp hét lépésre éjszakra állt a retteget bitófa. Az pedig a negatív energiáival Pozitívra fordította Beatrix lelkiismeret furdalását, ami az inszomniáját okozta. Aragóniai Beatrixról ugyanis azt rebesgették, hogy mielőtt feleségül ment volna a magyar királyhoz, hazájában hirtelen haragjában megfojtotta kedvesét, egy nápoi udvaroncot. Hű, azt a mindenit! Néhogy a történelem unalmas! Ez mekkora sztori már! Hüledezett Kristi. Hogy az igazságos mátyás királynak egy gyilkos volt a felesége, az eszem megáll. De így legalább tudjuk, mit kell keresnünk, gyerünk, kiáltotta, majd odanyargalt a dombető sarkában álló építményhez. Csak ez lehetett akkor a királynő hálója, mit is kell itt nézni? – Ott a királynő hálójában tekints fel az égre, majd a bitófa tövében néz le a földre. Ott majd megtalálod a kincshez vezető utolsó nyomot, olvasna fel újra Huba az instrukciókat. Felnéztek az égre tehát, ahol még mindig több tucat színes paplan keringett békésen. – Hát én itt semmi újat nem látok, mereztette a szemét Huba, hogy majd kiesett az üregéből. Kriszti azonban már mászott is fel a kőhalmokon, mint egy fürgegyik. Gyere csak! Segíts ne, hogy Ott fent a gerendába tűzve, mintha egy papírfecni csücskét láttam volna kilógni! Pár perc múlva Kriszti diadalittasan porolgatta a kezét és a nadrákszárát, kezében egy papírlapot tartva. Óvatosan kihajtogatták a lapot, amin egy nem túl bonyolult labirintus képe ki, Maguk az ösvények nem tűntek nagyon zegzugosnak, ami érdekesebbé tette viszont, hogy az alsó rész egyik vonalán a 77-es szám állt, középen pedig, mintha egy malomkerék rajza lett volna, mellette meg egy királylány mosolygott. De ami a legfontosabb volt az egészben, a malomkerék és a nevető királyány képe közé egy óriási piros X volt vésve, mellette régies betűkkel a következő felirat. Itt található a kincs. Szegény Kriszti majd elájult az izgalomtól. Nem is csoda, hiszen ott volt kézzel foghatóan a biztos ígéret a kincs. Ott, ott, de hol? A rejtvény szerint a mostani következő lépés, hogy nézzünk le a bitófa tövéből, folytatta Huba, mintha csak kitalálta volna barátnője gondolatait. Ami épp hét lépés éjszakra az ablaktól, gyerünk! Némi töprengés után betájolták, merre van éjszak, majd együtt lépni kezdtek. Egy, kettő, három, négy, öt, hat... Hét! Kiáltották egyszerre mind a hárman, ahogy odaértek a domboldal széléhez. Tovább nem is mehettek volna, alattuk ugyanis merede, köves szakadék tátongott. Lenéztek a mélyére. De mégis mi a frázkarikát kellene itt látnunk? Huba is zavartan bámult, hol a kezében őrizgetett labirintus alaprajzára, hol az előttük elterülő tájra. Aztán, mintha... Huba újra a papírra pillantott, majd messze előre. Papír? Majd újra a távolba. Aztán hangosan felnevetett. Hát persze. Kriszti, megvan a kincsünk, illetve mindjárt meg lesz. Figyelj csak, nézd, ez a labirintus igazából nem is labirintus, hanem egy térkép. Még hozzá! Tapolca belvárosának térképe. Már akkor gyanúsnak kellett volna lennie, amikor megláttam a malmot meg a királylányt. Hiszen ott a főút mentén üldögél egy korláton a kis királylány szobor, nem sokkal messzebb meg a régi malom, hisz mondtam, hogy malmokban nagyon otthon vagyok. Ha minden igaz, és a kincs valóban ott van, ahol az X jelöli, akkor már csak pillanatok kérdése, és mocskosul gazdagok leszünk. Juhi! A két gyerek féktelen jókedvében hol egymás nyakába borult, hol fel alá ugrált, mint két megkergült béka, hol pedig összepacsisztak a közösen szerzett, mérhetetlenül nagy vagyon társ tulajdonosaiként. – Gyerünk, menjünk oda azonnal, ugye nagymama nem kell vacakolnunk, rögtön oda mehetünk, ugye, kérlek, nagyon léci! fogta könyörgőre Kriszti, több szlinéni meg mi más tehetett volna, mint ráállt a dologra. Az idős hölgy szívét ugyanis nem sok minden tudta egy másodperc alatt cukor puhaságú lágyítani, de a kisunakájának kérlelő tekintete, igen. Észrevetted, hogy a meredek hegyoldalakra, mintha százszor tovább tartana a felkaptatás, mint a tetejéről való leviharzás? A kincsvadász hármas is píkpak leérkezett a domb tövében található parkolóhoz, ahol Lajos épp füvet rákcsált, és szeretett volna elmerülni a gondolataiban, vajon ha hozatna be musztángabrakot Amerikából, vagy arabteli pirulákat az emirátusokból, az lehetővé tenné, hogy lóvá váljon? Ám merengéseit bosszantó módon megzavarta egy kisebb tömeg, amelynek tagjai felháborodva vitatták meg egymás között az imént történteket. – Még ilyet! Milyen pofátlan emberek vannak! És alig akart elmenni, amikor rászóltam! – dühöngött egy fiatal férfi hatalmas hátizsákkal a hátán. – Úgy bizony! – kontrázott rá egy szőke lány is. Nyilvánvaló volt, hogy semmi keresnivalója nincs az autóinknál, de csak nem akart eltakarodni. Vajon mit erre felé? szegezte neki a kérdést a többieknek egy középkorú asszonyság. Biztos, hogy rosszbarsán sántikált, szólt közbe egy idős néni. Én láttam, ahogy az autó krincsét próbálgatja, jegyezte meg egy kisfiú. Hívjuk rendőrt? Miért nem hívta ki még senki a rendőröket? – hisztériázott egy nő. – Megnézem, eltűnte valamink az autóból. Te anyjuk, addig várj itt! – utasította a feleségét egy pocakos úr. – Hál' Isten, hogy sikerült elzavarnunk! – jelentette ki a melkasát düllesztve egy nagy hangú fiatalember. – Meg az is kész szerencse, hogy én meg lefotóztam, ha kell bizonyíték! – nyugtatta a többieket egy kamaszlány, majd nagy buborékot pukkantott a rágójával. Kérem, mondja csak, mi történt itt? kérdezte meg az egyik bámészkodótól több Képzelje csak, amikor egy csapat paplanernyős jött vissza az autójához, már a fák takarásában észrevették, hogy egy férfi a kocsik ajtajánál matat. Na már most vagy azt nézte, hogy be van-e mindegyik zárva, vagy azt, hogy fel tudja-e őket törni. Ez már sohasem fog kiderülni, persze, mert amikor megkérdezték tőle, hogy mégis mi a frázskarikát csinál a más autójánál, akkor az orra alá dörmögve arra kotródott. Igen, ám viszont ezek, bökött a fiatal sportoló társaság felé a hüvelykujjával, amikor mentek el, Míg a biztonság kedvéért hátra pillantottak, és mit láttak? – Mit? – kérdezte elhűlve Huba. Hogy ez a gazember újra ott sertepertél az autók mellett. Micsoda pofátlan alakok vannak! Tényleg igaza van annak a hölgynek, rendőrt kellett volna hívni. – És végül mi lett? – A paplanosok visszajöttek, közben odaértek más kirándulók is, aztán együtt elzavarták. Remélem nem jön vissza, bár az ilyen szemtelen frátereknél sohasem lehet tudni. Tőlem akár vissza is jöhet, ha akar. Ha annyira ostoba, már elmentettem a képét, szóval nincs para. Intett mindenkit nyugalomra nagy csámcsogva a rágózó kamaszlány. Tessék itt vanni, egész jó képlet, élesen látszik rajta az arca. Töbszli néni oda pillantott a telefon képernyőjére. De hiszen, szólt döbbenten, ez a csáki János, a kender Erzsi férje, Kuba és Kriszti kérdőn nézett rá, mire hozzátette, a sanyóapó veje. A kincsvadász hármas tagjai minden tudón bólintottak, szóval a gyanújuk igaznak bizonyult. Azonnal hívni kell Baggergelyt. Huszadik fejezet Ez a kincs a leges az egész világon. Kriszti, aki nem épp a végtelen türelméről volt híres, egyik lábáról ugrándozott a másikra, tapolca napsütötte főutcáján haladva. Töbszli néni már jó ideje eltűnt egy utcai fülkében, hogy sürgősen értesítse Bak Gergely rendőrszázadost a gyulakeszi vár tövében történt eseményekről. – Komolyan, hogy ennyit kelljen gatyázni éppen most, amikor voltak éppen célhoz értek? Nem is érti a nagymamáját, hogy lehet ilyen kelekótya, hogy, hogy nem érzi a dolgok fontossági sorrendjét, hiszen a hülye is tudja, először jön a kincs felfedezése, és csak utána a bűnüldözés. De úgy tűnik hiába magyarázott, létszilétszizet könyörgött és bosszankodott több az, mintha meg se hallotta volna az érveit. – Hát élet ez így! – pillantott rá a korláton ülő kis királynő szobrára Kriszti. Ám a királynő nem felelt, csak nézett előre rendületlenül a papír koronája alól. Persze, neki könnyű. Ő biztosan már így is irigylésre méltóan gazdag. Megteheti, hogy egész állónap lógatja a lábát a kerítésen ücsörögve. Már vagy 728, vagy tán 735 másodperc is eltelt, ami egy besózott fenekű lány számára évszázadoknak tűnik, mire többszli néni nagy nehezen előkeveredett a fülkéből. Huba kérdőn, Kriszti vádló tekintettel meret rá. Nos, gyerekek, elmeséltem a századosnak, miket hallottunk az imént, és az az igazság, hogy nem nagyon volt meglepődve. Azt ígéri, holnap reggel átugrik, egyrészt, hogy megbeszéljük a dolgokat, és elmondja, hogy áll a kenderék szénája jelenleg. Persze szupertitkosan, titkosan, mert hogy a nyomozás kellős közepén nem is szellőztethet neki ilyen érzékeny részleteket, de mivel olyan sokat segítettünk az ügy ügyfelgöngyölítésébe, úgy érzi, mindenképp tartozik nekünk ennyivel, meg bízik is a diszkréciónkban. Huba komolyan bólintott. Bizony, abban nyugodtan bízhat a rendőrszázados úr. Az ő száján akkora lakat van, hogy még a szíjú indiánok kínzására sem árulna el egy kukkot sem. És... Azt a mindenit, mennyi izgalmas kaland, ha majd ezt az osztálytársaknak elmeséli, minden szem csak rá fog figyelni, minden fül csak rá lesz kihegyezve, az fix, hiszen ilyen kalandos vakációja senkinek sem volt az osztályban arra mérgetvenne. Másrészről meg szeretne kérni minket majd egy szívességre? De hogy pontosan mi lesz az, azt nem akarta elárulni a telefonban. Csak célzott rá, hogy a nyomozás lezárásához, illetve a bűnösök lefüleléséhez szeretné a segítségünket kérni. Huba nagyot nyelt izgalmában. Na hát hogy az ő támogatásukat kéri a rendőrség. Persze az is igaz, hogy alkalmasabb embereket nem is nagyon találhatott volna a századosa feladatra, végtére is a kincsvadászat bonyolult, és temérdek kihívást jelentő lépéseit is milyen ügyesen felgöngyölítették eddig. A fiú büszkén kihúzta magát, miközben azon morfondírozott, hogy lehet mégsem szakácsnak vagy péknek, hanem inkább rendőrszázadosnak vagy ezredesnek áll ő is nagykorában, ha már így elkezdett beletanulni a mesterségbe. Kristi ellenben csak türelmetlenül dobolt az ujjaival, miközben a szemét forgatta mély felháborodásában. Mindez nagyon szép és jó, klassz, hogy a rendőrfőnök nem bírja megoldani a helyzetet nélkülük nyilván, de most sajnos van fontosabb dolguk is, a kincs megtalálása. Hát hogy lehet, hogy a többiek nem érzik a helyzet súlyosságát? A nagymama azonban zavartalanul folytatta – Végül Gergely azt is elárulta, hogy a nyakláncba rejtett jeladó valami rejtélyes okból kifolyólag a kornyítóról küldi a jeleket. De azt ő sem tudta megmondani, hogy mi a frászkarikát keres ott. Talán holnapra már okosabbak leszünk. Kriszti túlfeszített idegei eddig bírták a megpróbáltatásokat. Dühösen toppantott a lábával. Szuper, de klassz, hurrá! Akkor mehetünk végre. Gyanítom, hogy az a kincs nem fogja megtalálni magát. Annyit vacakoltunk itt minden más piszlicsáni dologgal, hogy még a végén az utolsó pillanatban, te jó ég, valaki elhalászza előlünk a vagyonokat. Huba, mutasd azt a térképet, aztán induljunk, nyomás, iszkiri, mert lemegy a nap, mi meg üres kézzel kulloghatunk haza. szemre. A fiú elővette hát a zsebéből az összehajtogatott alaprajzot, és igyekezett betájolni magukat. Lássuk csak, itt a kis királynő szobor mellettünk, mögöttünk meg a malomtó, szóval, ha minden igaz, itt egyenesen kell mennünk, aztán balra fordulni, és akkor... A mondatot azonban már nem tudta befejezni, Kriszti ugyanis olyan elánnal kezdett el a cél felé trappolni, mint egy hadvezér, aki a győztes csatába vezeti a seregét, ami valahol így is volt. A sarkon az instrukciókat követve elfordultak balra, majd ahogyan a térkép mutatta, mentek egy, azután két, majd három háznyit. Ott megtorpantak. Ennek kell lennie, azt hiszem... Ha helyes a térkép, nézett fel huba zavartan az előttük lévő ház kapujára. Valóban itt lenne a kincs? Kriszti azonban majd felrobbant izgalmában, a torka elszorult, a szeme pedig szinte égni kezdett. A kapu kilincsére akasztva ugyanis egy műanyag durbincs lógott. Épp olyasmi, amilyet a kincsvadászat legelső állomásánál találtak. Te jóságos ég! Mintha ezer évvel ezelőtt lett volna, hogy a kornyítóból Kriszti kihalázta az első nyomot. Mennyi minden történt azóta, de ami a lényeg, a kilincsen ficánkoló hal jelzi, biztos nyomon vannak. Kriszti úgy érezte mindjárt elájul. Remegő kézzel lökte be a súlyos fajtót. Fa Egy hűvös, Sötét lépcsőházba jutottak. Valahol, talán a második emeleten, épp lángost sütöttek. A fokhagymával keveredő sült olajszag vígan fodrozódott a folyosón. Huba szájában összefutott a nyál, nagyot nyelt. Kriszti szeme végre hozzászokott a fél homályhoz. Nocsak! Mi az ott az első emelet legalsó lépcsőjének sarkában? Csak nem egy hófehér golflabda? labda? Épp ilyennel játszottak a pályán, amikor az iciri-piciri malmocskában ráleltek az állatszőrökre. Oldalba bökte hubát, és a labdára mutatott. A fiúnak meg kellett kapaszkodnia a korlátban. Úgy elgyöngült a lába az egyértelmű nyomtól. Sínem si vannak, az egyszer fix. Az első emelet fordulójában újabb jelre bukkantak. A fekete-fehér kockás padlón egy nyíl mutatott felfelé, méghozzá egy atlasz cédrus tobozaiból kirakva. Bingo! Már kettesével szedték felfelé a lépcsőket. A második emeletre érve ismét meglepetés várta őket. A korláton szép katonás sorban betűk kockák sorakoztak. Jó úton jársz! Szólt az írás. Tovább szökeltek felfelé. A harmadik emeleten, a legfelső lépcső tetején egy gondosan összetekert szalag hevert. Reszkető kézzel hengergették ki, miként a tóti piacon kapott darab, ez is tel is tele van érthetetlen betűhalmazzal. Szerencsére a mi kincsvadászaink mostanra elképesztő rutírra tettek szert a kótfejtésben, úgyhogy Krisztinek mondani se kellett. Huba már vette is elő a táskájából az üres folpakos hengert, amit azóta is minden eshetőségre felkészülve magánál hordott. Szakértő mozdulatokkal tekerte fel a csőre a szalagot, majd amikor szépen elrendezgette, Kriszti elétolta. Az hangosan olvasta a megfejtést. Csenges be a negyedik emelet huszonkettőbe, a kelemen lakásba! Ott vár rád a kincs! Negyedik emelet huszonkettő, nyomás! Kriszti nekifeküdt a csengőnek, de szerencsére nem kellett sokáig nyomnia. Az ajtó ugyanis abban a szent minutumban kinyílt, mintha csak valaki odabent már várta volna az érkezésüket. Töpszlikém! Ezer meg egy éve, hogy utoljára láttalak, de mondhatom, édesem, te semmit nem változtál. Talán csak egy kicsivel még apróbb lettél. Harsokta vidáman az ajtóban állva egy elképesztően magas, szélesvállú, lángvörös hajú, szeplős arcú idős hölgy, aki fejedelmi termetével szinte az egész ajtó keretet betöltötte. Majd mielőtt kettőt pisloghattak volna, 32 fogat villantó széles mosolyjal átkarolta a nagymamát, aki pár pillanatra nyomtalanul eltűnt a hatalmas karok szorításában. Drága barátném, de jó hogy végre ide találtatok. Teljes és izgalomban voltam egész nap, hogy minden rendben lesz -e. Féltem ne, hogy buta fejjel összekeverjem az instrukcióidat. Tíz percenként szaladgáltam ki a lépcsőházba, hát ha valaki ügyetlenül szétdulta a gondosan kirakosgatott nyomokat. Jól is tetted, édesem, hogy ide telefonáltál az imént, különben biztos, hogy szép szélhűdést kapok a sok izgalomtól. Kriszti és Huba értetlenül néztek, hol a vöröshajú óriás nénire, hol meg egymásra. Micsoda? hogy itt számítottak az ő érkezésükre, és a nagymama ide telefonált. Hát nem csak a rendőr századossal diskurált olyan hosszan az imént az utcai fülkében, és a nyomok, azokat mindez a furcsa, termetes, lángoló, vöröshajú nő tette ki, de hát honnan tudhatott a kincsvadászatról és a jelekről? Mi a frászkarika folyik itt? A sok kérdést azonban már nem volt idejük megválaszolni. A vörös barátnő ugyanis végre kijereztette karjai közül a temérdek szeretettől kissé kócosra ölelgetett több és feléjük fordult. – Na hát, csak nem te vagy a Kriszti! Hát hogy mint vagy, édes csillagom, de megnőttél, mióta nem láttalak. Legutóbb ekkorka is voltál? Talán, ha egyéves lehettél, kis óbégató nudli, úgyám! – te biztos nem emlékszel rám. Terike néni vagyok, a nagymamád réges-régi barátnéja. De bizony én jól tudom, miért jöttél. Gyere csak virágszállam, kerülj bejjebb. Na ne szerénykedj, menj csak be arra egyenesen, a folyosó végén ott, az az üveghajtó. <haha> Mögötte van, amit keresel. Mint egy kóros, úgy lépkedett befelé Kriszti. Valóság ez? Vagy csak álom? Tényleg itt van, pár méterre a kincstől, végre valahára. Vajon mi fogadja őt abban a szobában? Rápillantott a barátjára, aki megnyugtatóan biccentett egyet a fejével. Ne parász, Kriszti, itt vagyok melletted, üzente Huba tekintete. A lány lenyomta a kilincset, és belépett. A napfényes, kedves kis szoba közepén egy termetes kartondoboz állt, egy színes rongy Pontosabban az, hogy állt, nem teljesen fette a valóságot, időnként ugyanis meg megbillent, és oda odabentről, mintha kaparászást, halk nyüszögeseket is lehetett volna hallani. A doboz oldalán pedig hatalmas krix volt felírva: Kriszti Kincse. Kriszti letérdelt a doboz mellé, majd óvatosan felnyitotta a tetejét és belenézett. Vele szemben pedig egy pár csillogó fekete szem kukucskált vissza kíváncsian, majd előbukkant a ragyogó szempár tulajdonosa is, egy kicsi, puha, fekete szőrű kölyök kutya, aki olyan lelkesen csóválta a pöttön farkincáját, hogy egyenletes, buzgó ütemben verte vele a tamtamot a ládikó falán. Kriszti benyúlt a dobozba, és óvatosan kiemelte belőle a kutyust. Milyen édes, és milyen finom szaga van a bundájának, milyen okos a tekintete, már most látszik, hogy ő a világon a legszuperebb, szuperebb. Tessék, kém. lépett be most az ajtón Töbszli néni is. Ő mostantól a te kutyád, persze, csak ha szeretnéd. A lány Boldogságban úszva ölelte magához a blökit, aki érezhette a pillanat fontosságát, mert nagy nyálas csókot nyomott új gazdája arcára. Hogy akarja-e ezt a kiskutyát? Micsoda hülye kérdés! Hát hogy ne akarná, hiszen nincs is ennél csodálatosabb kincs szélese világon. 21. fejezet Egyesek a szabadságukkal lesznek szegényebbek, mások egy névvel gazdagabbak. Több néni, miközben a reggeli zapkását, meg a mellépasszoló, fahéjas, gyömbéres baracklekvárt kavargatta a cirkuszi lakókocsi aprócska konyhájának főzőplatnián, időről időre aggódva odapillantott pillantott Krisztire és Hubára, akik az emeletes ágy alsó részén üldögéltek. Csak nem beteg ez a lány? Az színe szép nap barnított, cseppet sem tűnik sápatnak. A homlokát már nyolcszor ellenőrizte, de az sem volt, egy iciri-picirit sem melegebb a normálisnál. Akkor meg mi ütheted belé? Talán elvitték az ufók, és átalakítva hozták vissza? Esetleg valami csak elromlott benne? Egy varázsló betette őt egy átalakító szerkezetbe az éjszaka során, és ez lett a végeredmény? Nem csoda, hogy többszlinéni egészen meg volt zavarodva. A kockás paplan közepén trónoló Kriszti ugyanis, kapaszkodj meg, szinte néma, sőt, egyenesen áhítatos csöndben ült, amióta csak felébredt. Ilyen pedig az elmúlt bű egy évtized leforgása alatt még soha, de soha nem fordult elő. Kristi néma üzemmódjáról azonban nem az ufók vagy a varázslók, még csak nem is a vírusok vagy a baktériumok tehettek, hanem egy aprócska, nedvesorrú, dundi pocakú, egyelőre még névtelen kiskutya, aki összegömbölyödve durmolt a lányölében. Kriszti még megmozdulni sem mert, nemhogy megszólalni, nehogy véletlenül felébresze az ő legdrágább kincsét a világon. Csak néha fordult oda a mellette üldögélő hubához, aki szintén lesem bírta venni a szemét a kis hortyogó szörmókról, hogy azt tátogja meghatottan, ugye milyen iszonyatosan cugi? Kész szerencse, hogy pár perc elteltével megérkezett az egykori kincsvadászok otthonába bak-gergei rendőr százados is, így az apkásának sem kellett méltatlanul megbőrösödnie, és Kriszti lába sem macskásodott el menthetetlenül, miközben igyekezett háborítatlan fekvőhelyet biztosítani a kiskutya számára. Szép jó reggelt mindenkinek, látó épp időben érkeztem kacsintott az illatozó reggeli felé a rendőrszázados, majd nevetve nézett le a lábaszárára. A nadrágja végét ugyanis méretét meghazuttoló vehemenciával kezdte ráncigálni, két éles vakkantás és három félelmetesnek szánt morgás közben Kriszti kicsi kincse, akinek ugyan még nincsen neve, de hamarosan lesz. Jól van, barátom. <gül> Látom, hogy te már is remek házőrző vagy, pedig még ki se látszol a földből. Gratulálok, Kriszti, igazán büszke lehetsz a kiskutyádra. Derékállat, ez rögtön látszik rajta. Ha így folytatja, akár még rendőrkutya is válhat belőle, szólj, ha esetleg kitanítatnád. Ismerte el a vérmes jószág kivételes tehetségét a gazdájának, bakfőtörzs. Kriszti meg, egy dicsőhimnus hallatán végül úgy döntött, hajlandó megbocsátania a nyomozónak, amiért felverte álmából az ő legdrágább kincsét. A társaság körbeülte a kocsi mellett felállított asztalkát, és miközben púposakat kanalaztak a barackoskásából, százados előadta, hol is tart a nyomozás, és mi az, amiben sürgős segítségre lenne szüksége. Nos, kedves többszli, a szimatunk, szokás szerint, ha lehetek ilyen szerénytelen, nem csalt. A nyakláncba rejtett jeladó szerint az ékszer, amit olyan ügyesen eltetszett lopatni a cukrászdában, a kornyító után az ócskás boltjában kötött ki. Ezzel pedig végre összeállt a kép. Helyére került az utolsó kockája is a kirakósunknak. Az pedig egyenesen a legnagyobb szerencse, hogy tegnap többszli meg a ti segítségetekkel gyerekek sikerült lefülelnünk a csáki Jánost. Szegény űrge olyan volt, mint aki nem nemcsak számította lebukására, de titokban már szinte vágyott is rá. Nem kellett sokáig faggatoznom vagy keresztkérdések garmadájával megkínoznom, úgy vallott, mint a vízfolyás. Valószínűleg már alaposan belefáradt a kettős játékba. Nem való mindenkinek a bűnöző élet, én mindig is azt mondtam. Bár az lenne a legjobb, ha senkinek nem lenne hozzá, se tehetsége, se kedve. Bizony, azt sem bánnám, ha emiatt munkanélkül maradnék, de szép is lenne, ha a gazficzkók üldözése helyett eljárhatnék pecázni, vagy netán rajzolni. Régi álmom, hogy elmegyek Párizsba festőművésznek. Bizony, az lenne csak a szép élet, ahol egykor a nagy művészek alkották meg zseniális, remek műveiket. Ott éldegélnék én is csendes magányban egy tetőtéri műteremben, és... És miket mesélt az a János? szakította félbe Gergely szárnyaló ábránt képeit kíváncsian Kriszti. E, – Igaz is, elkalandoztam kisé. – Bocsánat. Nézett körbe zavartan a százados. E, – Hol is tartottam? E, – e, Igen. Szóval. A csáki elárulta, hogy a vénócskásnak már évek óta elege lett abból, hogy egyre jobban lerövidült a nyári szezon, amikor is ő meg a családtagjai meg tudják keresni a Balaton környékén a betevőt. Egyre rosszabb és rosszabb kedvű lett attól, hogy az emberek csak szűk két hónapot töltenek el a tó környékén vakációzva. Nekik pedig, akik a balatoni turizmusra álltak rá, ez alatt az idő alatt kell megtermelniük annyi pénzt, amivel kihúzhatják a következő évig. De miért nem találnak az őszi-téli hónapokra valami más, becsületes elfoglaltságot maguknak? Firtatta értetlenkedve Huba. Jó kérdés, édes fiam. Azonban az a tapasztalatom, hogy sok ember hajlamos sajnos a könnyebbik végén megfogni a dolgokat. A kenderék hosszú évtizedeken át éldegéltek kényelmesen a lángos sütőjükből, az antikosboltból, az idegenvezetésből, a cukrászdából, meg a többi hasonló üzletükből. Kezdték úgy érezni, hogy nekik itt minden jár, főleg az öreg lett egyre mohób és mohób. De hogy akart ő kemény munkával a felszínen maradni? Remekül el volt azzal, hogy elüldögél a kis boltjában, aztán néha eladogat ezt vagy azt a betérő vásárlóknak. De a kis sem volt hajlandó megmozdítani azért, hogy együtt alakuljon a változó időkkel, hogy megfeleljen az új kor kihívásainak. A százados büszkén körbenézett a hallgatóságán, miközben a kezével végig simította az zsebébe betűzött Chicago Police feliratú tollat, amit a múltkori konferenciáról hozott haza. Bizony, őról aztán senki sem állíthatja, hogy ne állna készen a modern élet kihívásaira, vagy ne ismerné a legfrissebb trendeket. Úgyhogy ördögi tervet teszelt ki az öreg ember. Beszervezte az egész családját, és az egész környéket pókhálóként körbefonó kender kenderfamília terebélyességét ismerve ez nem volt kis feladat, és, mint egy maffia főnök, kiadta mindenkinek az ukást, amit csak lehet, lovasítsanak meg. A sövénynél búskomor a legelésző Lajos erre felkapta a fejét, és fülelni kezdett, végre ő is hall valami érdekeset. Törjenek be, ha kell, surranjanak be elhagyatott portákra, csenjenek el ezt-azt! Szép lassan nem volt biztonságban tőlük semmi sem, amit nem őriztek hét lakat alatt. De szerintem ezek a pernahajderek még a lakatot is ellopták volna, ha szépen megcsillan rajta a napfény. És ebbe mindenki csak úgy belement? Az összes családtag mindegy szálig? Senki sem tiltakozott? kérdezte megdöbbenve több szlinéni. Dehogyis nem! Akadt néhány ellenkező hang természetesen. De ez a kender, ez nem ismert tréfát. Akit kellett, megfenyegetett. Akit meg másképp nem tudott belehajtani a korrupcióba, azt megzsarolta. Mindenkiről tudott valami apróságot, amivel sakban tarthatta. Vagy ha nem, hát azzal kényszerítette engedelmességre, hogy azt állította, majd értékes lopott holmikat rejtel a lakásában, így ha nem csinálja szó nélkül, amit mond, akkor ő lesz az első, akit lebuktatnak és amellett a család támogatását is elveszíti, az pedig nagy szó. Mert család nélkül, legyen szó ártatlan emberről vagy bűnözőről, bizony mind elveszett emberek vagyunk. Na, és mi a helyzet a lopott nyaklánccal? Mit keresett először a kornyitónál, aztán meg máshogy? Nagyon jó kérdés, Kriszti! Látszik, hogy nem csak a kutyád ügyes házőrző, de bizony belőled is remek nyomozó válna. Épp ebben a szajré mozgatásában rejlett az öreg kender zsenialitása, ha szabad ezt mondanom. Hogy a minimálisra csökkentse a lebukás veszélyét, úgy intézte, hogy mindenkinél a lehető legkevesebb ideig legyen a lopott holmi. Megszabta, hogy amint módjuk van rá, de maximum két órán belül, passzolják tovább a szajrét egy olyan beépített személynek, akire semmiképpen sem terelődhetne a gyanú. Így hol a nyáját terelgető juház gyűjtötte be a zsákmányt, hol a biciklién tekerő kukorica árus rejtette el a a cuccokat, vagy a postás, aki szintén kender leszármazott, vagy egy ártatlan kinézetű nagymama. Mint a régi betyárok, úgy dugdosták a szerzeményeiket olyan helyeken, ahol senki sem kereste volna őket. Majd amikor elült a vihar... Elvitték az ócskáshoz, aki egy másik városban vagy egyenesen valami külföldi zsibvásáron értékesítette a holmikat. Bizony, alaposan kijátszott bennünket ez az erkölcstelen csürhe. Szóval, ha ti nem vagytok gyerekek, talán még mindig a zavarosban halásznék. – És akkor most hogyan tovább? Mi a terve, Gergely? – nézett rá komoran több szlinéni. Mondja, miben segíthetünk? A kollégáim épp most indultak meg, hogy begyűjtsék a klán összes enyveskezű tagját. Összehangolt akciót terveztem, amely az utolsó pillanatig titkos. Nem szabad, hogy csak egy fikarcnyit is megsejtsenek abból, mire készülünk. Nehogy kicsusszon, akár csak egyetlen apró halacska is a hálomból. Pontban délben fogunk lecsapni, a Káli medence különböző pontjain, akkor ugyanis mindenki otthon sziesztázik kivétel nélkül. Szóval nagy valószínűséggel otthon találjuk őket. Vagy három tucat emberem állásban ebben a pillanatban is, ahogy beszélünk. Huba nagyot nyelt izgalmában. Ez valami egészen fantasztikus, hogy még a szuper kincsvadászat után sem maradnak el a remek kalandok. A nagy halat... Azaz kender a pót magamnak tartogattam, amilyen ravasz az öreg a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnunk. Mondjátok csak, számíthatok a segítségetekre? Bakszázados körbenézett az asztaltársaságon. Azok csak bólintottak egyet, némán, de csillogó szemmel. Kivéve a kis fekete szőrmókot Kriszti ölében, mert ő azért vakkantott egy bíztatót a rendőr nyomozó felé. Nehogy már szegény, azt higgye, egyedül kell helytálnia egy ilyen nehéz helyzetben. – Akkor ez rendben is van, és nagyon köszönöm, hálálkodott Gergely. – Gyertek, hajoljatok csak közelebb, mondom, mi lenne a terv, de először is egyeztessük óráinkat szlinéni, Kriszti és huba, no meg az elmaradhatatlan kis szörcsomó, élénk csevegés közepette sétáltak végig a főutcán az ócskás boltja felé közelítve, mintha csak egy csésze kávéra akarnának beugrani. És képzeld csak huba, itt ebben a boltban találtam rá arra a gyönyörű faragott ládikára, amelyben a kincses térkép volt. Most, hogy ilyen szerencsés véget ért a vadászatunk, a nagymama megengedte, hogy újra körbenézhessünk az üzletben. Figyelj, huba! Simán lehet, hogy a végén te és találsz magadnak valami frankót! A apó antikvitása ugyanis telis tele van izgalmasabbnál izgalmasabb, izgalmasabb holmikkal, majd meglátod! Kriszti színjátéka első rangúra sikerült, senki nem is sejthette, hogy valójában nem vásárolni mennek, hanem ők most épp a rendőrség beszervezett ügynökei álruhában. Az utca szemközti végén mindeközben bak százados lopakodott óvatosan a kert jobb oldalán lévő garázs kijárója felé. Ha az öreg kender arra akarna menekülni, ő bizony lesben áll, és lecsap rá, mielőtt azt mondhatná, big fit. Krisztijék megálltak a bolt előtt. Többszli néni a szeme sarkából rápillantott a századosra, az halványan biccentett a fejével. Ránéztek az órájukra. 11 óra 59 perc. Türelmesen álltak, a másodperc mutatót lesve. Mindjárt kezdődik az átfogó akció. Már csak harminc másodperc. Az órájukat nézve azonban sajnos nem vették észre, ahogy odabent, a félig bezsaluzott nappali ablakán megbillent egy hangyányit a függöny. Húsz másodperc! Kinézett rajta egy sötét szempár. Tizennyolc, majd az ablakban álló figura hirtelen eltűnt. Kilenc, a kert baloldali fakapuja, amit évek óta nem használt senki, mert egy üres gazos telekre vezetett, halk nyikorgással kinyílt. Három, valaki kilépett rajta. Kettő, a figura körbenézett. Egy, többszli néni megnyomta a csengőt. Bak százados a kert jobb oldalán, a garázs kijárónál őrködött. A csengő hangra azonban senki nem felelt. Töbszli néni lenyomta a kilincset. Semmi. Bak gergei idegesen nyelt egyet. Kriszti is megnyomta a csengőt, ám mind hiába. A kapuban álló alak lehajolva, szinte már osonva a hátsó utca felé iramodott. Csak a szemközti busz megálló tábláján csüngött a tekintete. Ha siet, épp akkor ér oda, amikor az unoka öccse a távolsági busszal. És akkor megmenekült. Az útlevele a zsebében, az összes pénze egy titkos bankfiókban. Gyorsan futás, ha gyorsan szedi a lábát, megmenekülhet a csávából. A kanyarban ekkor feltűnt a pöfögő sárga busz. Kender Sándor lihegve, hörögve, nehézkesen vonszolva magát, de szaladt, szaladt, mintha csak az életéért futna. Már csak pár méter. Kapkodva vette a levegőt, de nem állt meg egy pillanatra sem. Karjával a sofőr fülke felé intett. Nézd, te bitang, itt vagyok! Ekkor éles fájdalom hasított a bokájába. Hát ez meg mi a nyüves ördög! Egy kicsi, éjfekete, harcias jószág kapaszkodott bele, hörögve-morogva a lábikrájába. Nem tudta lerázni az Istennek se, az apró tűhegyes fogak satuként fogták körbe a lábát. Ahogy fél lábbal ugrálva igyekezett szabadulni a kelepcéből, egyszer csak elvesztette az egyensúlyát, és hatalmas dördüléssel elterült a földön. Kétségbeesve fefel pillantott, az öklét a busz vezetője felé rázta. Te idióta, gyere azonnal és segíts! – kiáltotta ámhasztalan. A lefékező busz motorja hangos morajlással újra felpörgött, Kender Sándor rokona pedig szemmel láthatólag megkönnyebbülve hagyta hátra a vérüket szipolyozó vénembert. Most már úgy sem tud rajta segíteni. Áj, rendőrség, maradjon ott, ahol van egy tapottat, sem mozduljon! Ért a helyszínre végre nagy lihegve bak százados is. Kender Sándor, önt garázdaságért, tolvajlásért és zsaralásért ezennel letartóztatom! Minden, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Pár másodperc késéssel Töbszli néni Kriszti és Huba is befutott. Kiskutyám! Emelte fel a földről a karjaiba a bátor nyomozó kutyát a lány. Hogy te milyen elképesztően ügyes vagy! Nélküled bizony úgy elslisszolt volna Sanyóapó, mint a shit! Meg is van hát a neved, azt hiszem méltán kiérdemelted. Úgy foglak hívni egy nagy elődöd után, hogy Rintintin. De mivel te még nála is sokkal külön vagy, ez tisztán látszik, és még kedvesebb is, azt hiszem Rintinek foglak becézni. Jó lesz? A kis fekete szőrmók beleegyezően csóválta a farkát. Epilógus A napfényes, tímár utcai lakás nappaliának közepén, Szennyes zacskókból, bőröndökből, szatyrokból és táskákból álló hatalmas, szedetvedett halom tornyosult, órák óta érintetlenül. Mellette üldögélt több szlinéni, Kriszti és Krisztianyu, az utóbbi kettő a korai délutáni órákhoz képest már kissé megtépázott állapotban. Hőn szeretett leánykájuk, szerelmük gyümölcse, szívük legdrágább csücsöke, ugyanis nem régiben érkezett haza a nagymamánál töltött nyaralásából. Még a küszöbön állva vett egy nagy levegőt, de akkor át, hogy az gazdaságosan beosztva azóta is szakadatlan meséli a kalandjait. Már elregélte, hogyan talált rá a kincses térképre, majd a remekbeszabott barátjára a révfülöpi mólón, hogyan nyomozták ki, javarészt Kriszti leleményességének köszönhetően a kincset ügyesen, milyen szuperizgalmas bűnüldözés folyt a háttérben, micsoda csacsiságokat csinált Lajos az összvér, és hogyan sértődött meg Freja egy teljes napra, amikor Rinti feltűnt a színen. És mindezt egy levegővel mondta el, legalábbis úgy tűnt, cirka négy óra leforgása alatt. Szóval, amikor Rinti, akit akkor még persze nem így hívtak, mert fogalmam sem volt, hogyan nevezzem el, én nem is értem, hogy tudnak a szülők már rögtön a kórházban nevet adni az újszülötteknek, hiszen onnan látszik azon a kis óbégató pupákon, hogy bátor lesz-e valóban. Vagy jobban passzolna rá a csapika név, hogy a pálma nevű leány tényleg sudár lesz -e nagyobb korára, vagy okosabb lett volna inkább Margitkának nevezni. Egy szóval, amikor az én kincsem elcsípte a Sanyú apót, akiről köztünk szólva a feleség se gondolta volna, hogy ennyi temérdek rosszban sántikál. rosszban Nos, akkor én már rögtön tudtam, hogy csakis a világ leghíresebb kutyájáról, Rintintinről nevezem majd el. Mert azt tudtátok például, na fogadjunk, hogy nem tudtátok, hogy ez a kutya, akit még egy amerikai fi Fitz talált a háború alatt Franciaországban kölyök korában, már nem a pasas volt kölyök, hanem a kutya. Szóval ez a Tintin aztán meghódította egész Hollywoodot mint a leghíresebb nyomozó kutya. Rengeteg moziban szerepelt, és olyan jól hozott a filmstúdió konyhájára, hogy magasabb gázsit kapott mint a leghíresebb mozi csillagok. Persze elkölteni nem tudta, mert ugye kutya volt, de nem lehetett ok a panaszra. A gazdája ugyanis tejben vajban füröztötte. Saját szakács főzte neki minden nap az ebédet, ami után egy komplett zenekar játszott számára klasszikus műveket, hogy jobban menjen neki az emésztés, a rajongók pedig imádták. Több ezer szerelmes levelet kapott minden héten, és amikor öregkorában elpusztult, egész Amerika gyászba borult. Kriszti anyu lopva a szennyes halom felé nézett. Ha ez így folytatódik, soha nem fog végezni a mosással. Sem. Talán fel kéne tennie egy csésze nyugtató teát főni, hogy ne idegeskedjen annyit az elmaradó házi munka miatt. Már épp indult volna a konyhába, amikor Kriszti újabb levegőt vett. Kriszti mama pedig mi más tehetett volna, szépen visszahuppant a fenekére. Az a hollywoodi rintintinam úgy egészen elképesztő trükkökre volt képes. Átrágta magát fa ajtókon, kis bárányokat etetett cumi üvegből, telefonon kért a rendőrségtől segítséget, úgy bizony egyedül tárcsázott, majd beleugatott a készülékbe. Tudott fára és még mennyi, de mennyi mindent, és tudjátok, mitől volt ilyen ügyes? Krisztiapu és Krisztianyu fáradtan rántottak egyet a vállukon, nem tudják persze, hogy nem. Na fogadjunk, hogy nem tudjátok! Hát azért, mert a gazdája naponta hosszú-hosszú órákat foglalkozott vele, és képzeljétek csak! A szülők elcsigázva néztek maguk elé. A képzelő erejük ugyanis a történet folyam ötödik órájára már erősen megkopott. Na, mit képzeljenek el már megint? Hubával elhatároztuk, hogy Rintiből még az amerikai névrokonánál is különbebet faragunk. Ő is fog neki trükköket tanítani, meg engedelmességre nevelni, meg én is. Mert hiába találtam meg én a kincset, ezt a cukorfalatot. De azért egy kis segítséget mégiscsak kaptam tőle. Szóval, amikor csak lehet, együtt fogunk gondoskodni, Rintiről, aki szerintem még majd a cirkuszban is simán felléphet a világszámmal. Sőt, akár körbeutazhatjuk vele a Földet is, hogy minden nagyvárosban bemutassuk a különleges attrakciókat, amikre csak ő képes, hiszen Rinti a legtökéletesebb, szuper nincs is nála szuper Úgyhogy Úgyhogy ez tudom, hogy kíváncsiak vagytok, és még órákig elhallgatnátok a balatoni kalandjainkat, de most már nem érek rá erre. Rintivel ugyanis dolgunk van, ugye kis kutyám? Szóval, hello, viszlát, mi leugrunk ide a parkba vagy gyakorolni a különféle trükköket. Huba már valószínűleg ott vár ránk. Szerintem vacsora előtt ne is számítsatok ránk! Majd mielőtt a szegény Kriszti szülők kettőt pisloghattak volna, becsapódott Kriszti és a lelkesen farokcsóváló blöki mögött az ajtó. Kriszti papa nagy sóhajtással az édesanyja felé fordult. Anyukám, nagyon köszönjük ezt a fantasztikus nyaralást mindhármunk nevében, Elképesztő ötleteid vannak. Na és ez a kutya? Hát ez valami ennivalóan aranyos. Úgy látom, Krisztinek is nagyon jót tesz. Biztos rengeteget fog tanulni a kutya idomításából. Annak is nagyon örülök, hogy ebben a kisfiúban, mi is a neve Huba, szóval, hogy ilyen klassz haverra tetszert. Hadd háláljam meg ezt a csavaros kalandot kincskereséssel és nyomozással egyetemben, azzal, hogy készítek mindhármunknak egy nagy bögre pillecukros forró csokit, amit, és azt hiszem ez lesz itt a lényeg és a bónusz ajándék, tökéletes csöndben kortyolgathatunk el. Így történt, hogy miközben a három felnőtt épp átadta magát az édes krémes meleg italnak és az átmeneti nyugalomnak az Óbudai ház negyedik emeletén, Huba és Kriszti kutyagazdis életük első sikerélményét ünnepelhették a szomszédos parkban. Áj! utasította a közös blökit Kriszti határozottan, Huba pedig előre karral egy jutalomfalatot helyezett kilátásba. Rinti pedig, lásd csodát, úgy állt a négy lábán, mint a parancsolat. És ebből is rögtön látszott, hogy ez a kutya nem csalás, nem ámítás, egy igazi kincs.